Ліон, 16 червня 1964 року. Натан прийшов від Джон'є додому зі свіжим багетом і козячим сиром. Маленьке сиро. Полити оливковою олією кілька нарізаних кружельцями помідорів і вийде причудовий обід на одного. Сьогодні в Натана вечірня зміна на кораблі. То є півдня для роботи над дисертацією. Відчинивши двері квартири, Натан заважив на круглому столику піджак своєї дівчини. «Сибіль, ти вдома?» «Тиша!» Мабуть, вона за чимось поверталася і забула піджак. Натан пішов на кухню, вімкнув радіо і, слухаючи неперевершеного П'єра Бельмара, заходився мити помідори. Дідько, де рушник?» Мокрими руками Натан відчиняв кухонні шухляди одну за одною. Ніде немає. Чому це біль ніколи нічого не прибирає на логічні місця? Роздратований Натан заходився порпатися по всій квартирі в пошуку запасних чистих рушників і мав знайти їх доволі швидко, враховуючи скромні розміри їхнього помешкання. Ані в шафі в передпокої, ані в тумбочці під телевізором, ані в шухлядах у вітальні. «Та що ж це таке? Де поділися кляті рушники?» Лишилося ще одне місце, куди було б геть нелогічно класти рушники, тож неймовірніше вони виявилися саме там, у шафі Сибіль, що у спальні. Натанова дівчина не любить, коли риються в її речах, але ж вона не дізнається. Натан піднявся в мезонін, відчинив дверця та шафи, яку Сибіль успадкувала від бабусі Бретонки. «Так і є». Рушники тут акуратно складені купою під футболками. Натан просунув руку, щоб витягнути верхній із-під купи, не спричинивши безладу. І несподівано намацав щось дивне. Якийсь холодний предмет. Що це? Натан узяв його і поглянув. Мініатюрний диктофон. Чоловіку перше бачив такий. На що Сибіль ця штука? Натан спантелично дивився на знахідку. У пристрої касета. Може послухати? До цікавості додалися докори сумління. Сибіль розлютиться, що її сховок викрито. Не стерпить цього. Ніколи не пробачить своєму хлопцеві. Натан обережно поклав диктофон на місце під одяг, узяв рушник і зачинив шафу. Повернувшись на кухню, він заходився різати козячий сир. По радіо П'єр Бельмар продовжував свою історію пафосним голосом. Та Натан не слухав. Не йшов із голови схований диктофон. Чортівня якась! Що Сибіль записала? Мініатюрні пристрої створені, щоб записувати потай. На що їй це? Та й кого вона записувала, не сказавши Натанові? Кого? Молодий чоловік виклав шматочки сиру на кружельця помідорів і полив оливковою олією. Досить здогадів. Треба довідатися. Не можна жити з людиною, яка робить таємні записи, і не знати, про що йдеться. Він послухає касету і покладе на місце. Сибіль нічого не дізнається, а він більше не ламатиме голову. Натан вимив руки, витер шурстким ляним рушником і повернувся в мезонін. Дістав пристрій із шафи, натиснув на кнопку «Плей» і приготувався слухати. А нічогісінько. Крізь прозору панель було видно, що плівка в касеті крутиться, але жодного звуку не видає. Натан знайшов кнопку на перемотку касети на початок і натиснув. Знову тиша. Та за кілька секунд пролунав незнайомий чоловічий голос. Дивний, приглушений чи не гробовий. Цей голос контрастував із молодим і молодійним. П'єра Бельмара, що долинав із кухні. Чоловік на касеті говорив неприродно-повільно. Після кожного слова робив напрочуд тривалі паузи, тож навіть зміст важко було вловити. Натан зосередився, щоб зрозуміти, але мовилося про щось несусвітне. Чоловічий голос вимагав відчути своє тіло, кожнісіньку клітинку починаючи зі ступень. Він поступово називав кожну частину тіла, щедро приправляючи слова заохоченнями розслабитися і компліментами. Синтаксис був дуже дивним. У реченнях бракувало дієслів або додатків, тому зміст губився. Деякі фрази видавалися непослідовними, нелогічними. Загалом виходило сумбурно, і це збивало з пантелику, бо мовець говорив низьким голосом, повільно і стримано, що свідчило про виважене, заздалегідь підготовлене звернення. Так тривало кілька хвилин, і Натан був геть спантеличений почутим. Потім запала тиша, пауза в монолозі. І чоловічий голос, як не дивно, заговорив про щось таке, що скидалося на опис чи то темпераменту, чи то характеру співрозмовника. Та це був не опис, а радше вказівки. Чоловік ніби наказував співрозмовнику, що відчувати і думати. Усе це не вкладалося в голові, дико бентежило. Знову запала тиша, і від того, що пролунало далі, у Натана кров застигла в жилах. У глибинах вашого єства лунав голос ніби із безодні. У душі залягає страх, потаємна тривога. Страх бути поганою, аморальною людиною. Натан затамував подих. Він був геть приголомшений почутим. Голос продовжив. Отямившись, ви все забудете. Але цей страх, лишаючись у глибині підсвідомості, визначатиме кожний вчинок у вашому житті. Коли я розплющила очі, мені спершу здалося, що я нітрохи трохи не змінилася. Може гіпноз ні до чого не придався? Я почувалася, як раніше. Я була собою, такою, як завжди. Майнула думка. Добре хоч не платила за це втручання у внутрішній світ, інакше б карталася, що дозволила себе обікрасти. з відчливості я змусила себе подякувати панові фірмену. Зрештою, цей галантний чоловік приділив мені час. Нехай нічого не вийшло, треба поводитися гідно. Я попрощалася і вийшла на двір. Обманулася у своїх надіях, але так мені й треба. Коли хто й винен, то тільки я. Негоже розраховувати, що хтось інший вирішить твої проблеми. Це я, і тільки я мушу взяти себе в руки, докласти зусиль і змінити ситуацію. Того ж дня, поки я рішуче крокувала вулицями Старого Ліона, десь новигали безтурботні туристи, на думку спало безліч ідей про те, що поліпшити на кораблі і як вийти із лухого кута. Я постаралася все запам'ятати, і коли дійшла до пігмаліона, тримала в голові довгий список завдань, які поставила собі виконати. – Подайте копійку, – жебрак дранті хрипко випрошував гроші в юрби роззяв, які фотографували Базиліку Форув'єра із набережної. Він підходив то до одного, то до другого, простягаючи кашкета. Першою моєю реакцією було роздратування. Що в нас за суспільство? Чому не всі можуть інтегруватися? Чому деяких відштовхують, змушують спати під мостами і жебракувати? Якби кожен зробив свій внесок... Ми б забезпечили цим людям сяке-таке існування. «Дайте копійчину! Трясся його матері жаба давить чи що? Жмоти!» Мене вразила його вульгарність. Не можна так спілкуватися з людьми. Я не могла йому цього не сказати. Він саме обернувся до мене, тож я зробила пару кроків у його бік. «Постарайтеся говорити з людьми як слід». Він не реагував, тому я додала. Від цього всім буде краще, і вам у першу чергу. Жебрак хитнув головою і кинув на мене хмурий погляд. Тобі яке діло? Мене зачепила його агресія, але я зробила над собою зусилля, щоб не зважати на це і напоумити людину. Я навіть постаралася говорити м'яко. «Розумієте, у вас би краще виходило, якби ви до інших виявляли трохи поваги. Люди більше співчували б і мали б бажання вам допомогти». Він знизав плечима, витяг пляшку червоного вина, що стирчала із його кишені, і заходився жадібно хлебати. «Алкоголь теж вам не допоможе, пане. Ви б краще...» «Відлипни, бо зараз вмажу». Я була дуже розчарована. Розвернулася і пішла» прикро що нічого не вийшло. Коли я майже дійшла до корабля, мене раптом осяяло. Це було щось неймовірне. Я приголомшено застигла на місці. Я більше не боялася. Жодного страху. Я зовсім не злякалася агресивного п'янчушки, ані перш, ніж звернулася до нього, ані потім. Я не злякалася небезпеки і не замислювалася про потенційні ризики. Як для мене це була фантастика, це означало одне, і відкриття звалилося на мене, як сніг на голову. Жодних сумнівів, моя особистість змінилася. Я стала іншою людиною. Гіпноз подіяв. Я не іняла віри. Відкриття окриляло, і я сповнилася ентузіазму, коли усвідомила ще одну дивовижу. Загалом я засталася собою. Такою, як раніше. Я була і лишилася собою, але звільнилася від тягаря страху, що давив на мене протягом 32 років. Відчуття свободи повністю заволоділо мною. Я ступила на трап із легким серцем. Мені здавалося, я лечу. Моє життя змінюється. Я не втрачу роботу, досягну успіху, розквітну, насолоджуватимуся життям, яке раніше мені отруювали сумніви й страхи. Я одразу ж почну діяти, не варто зволікати. Візьму усе в свої руки, запроваджу необхідні покращення, виправлю всі вади на кораблі, доб'юся прогресу від усієї команди та й сама працюватиму сміливо, щоб чим швидше відчути результати. У мене всього дев'ять днів, та якщо докласти великих зусиль, нема нічого складного. Я не пошкодувала часу на ранковий обхід команди. Це ж зрештою виховання. І використала його як нагоду відзначити для себе безліч дрібних проблем, яких слід позбутися. Дивно, що досі я їх чомусь не зауважувала. Дрібниці, може, і не критичні. нагромаджувалися і створювали в клієнтів ресторану неприємне враження непрофесійності і незадоволеної роботи. Та відтепер усе зміниться. Я хутко взялася до роботи. Працювала завзято і охоче. Уперше за всю кар'єру мені не перешкоджав мільйон триста тисяч запитань, які я зазвичай ставила собі перш ніж приймати рішення. Про потенційні наслідки, про можливі реакції тих чи тих людей, про ризики й небезпеки, яких можна було очікувати. Відтепер єдине, що мене хвилювало – як досягти належного результату моїми силами, а не силами команди. А це ж значно простіше, значно менше головного болю. Я була діяльною. Кожне маленьке завдання виконувала добре і відчувала задоволення від виконаної роботи. Я зробила ревізію в теках, зрозумівши, що хоч завжди любила лад, мимоволі всюди спричиняла безлад. Я припинила лишати справи на потім і відчула ту неймовірну полегкість, яку дає готовність братися за діло. От справді, не відкладай на завтра того, що можна зробити сьогодні. Єдине, що потьмарило мою благодать – ранкові відвідини Шарля. «Сибіль, було б добре організувати нараду з усією командою. Ви цього ніколи не робите, а це ж зручно. Можна розібрати всі нюанси і донести побажання». «А й справді, я збентежилася, розуміючи, що докір заслужила». Треба чим швидше провести нараду. Неодмінно. Та щось мене стримувало. І то не страх. Річ у тім, що я ніколи не влаштовувала нарад і не знала, як до цього підступитися, але хотіла будь-що провести її до пуття. Це було важливо. Конче необхідно. Отож, я не поспішала сповіщати підлеглих, щоб мати час підготуватися. Нарешті я запланувала нараду на 18 годину, щоб блишився час перед вечірньою зміною. Я зробила оголошення і пішла повісити в кімнату для відпочинку. Кинувши оком на гору посуду, знову розсердилася. Джев, що саме пив каву, подивився на мене, приколов мій аркушик на дошку оголошень і в мене на очах без жодних вагань нахабно доклав своє горнятко до гори в раковині. Я придушила роздратування, постановивши собі лишатися спокійною і чемною. Ти маєш помити своє горнятко, бо бачиш, що виходить, вони громадяться і вже нема доступу до раковини. Тому я й не мию. Я спробувала ввімкнути педагога. Якби кожний мив за собою, у нас би вже не було цієї проблеми і всім було б легше, розумієш? Може і так, але зараз мені реально ніде помити свою чашку. Не буду ж я мити всю цю гору? Хтось має взяти на себе ініціативу, інакше ми ніколи не вирішимо цю проблему. Та годі, не треба злитися. Я не злюся, Джефе. Ага, я ніби не бачу. Я лиш намагаюся поліпшити ситуацію. Ти хочеш, щоб я все це помив? Розгублено спитався він. Гадаю, було б добре, якби ти помив, бодай, якусь частину. А я передам усім, що відтепер ніхто не лишає посуду в раковині. Я вийшла із кімнати для відпочинку, втішено відзначивши для себе, що Джеф узявся за тіло. І наштовхнулася на Бобі з пакунком чипсів у руці. Я вжахнулася, побачивши плями на його одязі. Нехлюйство – поганий приклад для всіх. Бобі, вдягай, будь ласка, чисту сорочку, якщо проходиш через ресторан у робочі години. Він подивився на мене споંતеличено, ніби я говорила сомалійським діалектом. Нащо? Щоб виглядати презентабельно і підтримувати репутацію нашого закладу. То що, у мене не гарна сорочка? Поцікавився він, як завжди, в'ялим голосом. Вона вся в плямах. «А, це! Коли вже я на тебе натрапила, попрошу ще одне. Візьми коробку з інструментами і ходімо зі мною. Розберемося нарешті з дверима у вбиральні, які погано замикаються». «От халайра знову забув». Я йшла попереду і, скориставшись нагодою, показала йому дорогою кілька столиків у ресторані, де хиталися ніжки і де не помагали картонки, що їх офіціанти підкладали у відповідь на скарги клієнтів. Коли ми проминали старий рояль, я звернула увагу Бобі на кришку клавіатури. Сліди пальців зрадницькі вказували тридцятилітню історію інструмента, на якому грали численні піаністи. Спробуй знайти таку саму фарбу і перефарбувати кришку, будь ласка. Ага, добре. За кілька хвилин на мою велику втіху, Бобі зайнявся дверима. За барною стійкою я побачила Джефа. Йому б ще штани висушити, стиха мовив він, кинувши в бік Бобі. Що ти маєш на увазі? А ти не бачила? Дивийно, мокро між ногами. Не бачила. Я сама собі дивувалася, що нічого не завважила. Коли оце є гарненька дівчина серед клієнтів, бере в мене лід і суне собі в труселя, щоб вгамуватися». Джеф подивився відразливим сміхом, наче дурнувати підліток. «Що ти верзеш?» Джеф мав специфічне почуття гумору, але таких дурниць я ще не чула. Я змусила його набрати серйозного вигляду і ткнула в жахливі мутні плями на мідній барній сійці. Він почав викручуватися, що, мовляв, плями не відтираються, і мені довелося позичити ганчірку із спрей-мірор, та й показати. Трохи зусиль і бажання, і стійка блищить, як новенька. Я ретельно терла із характерним звуком, прискаючи стійку засобом, що мав різкий запах. Зайшла Катель і, побачивши мене з ганчіркою в руці, кинула один зі своїх зневажливих поглядів, як уміла тільки вона. Раніше б я засоромилася, але того дня зарозумілість Катель мені не дошкуляла. Я була впевнена, що чиню як слід, бо керівник повинен уміти засукати рукави. За чверть години я зустріла Катель в оточенні офіціантів. Вона щотижня збирала їх та інструктувала. Це була чудова ідея, і я мусила відзначити професіоналізм суперниці. Отже, – продовжувала вона своїм повчанням, ані трохи не звертаючи на мене уваги. Нагадайте мені, як можна збільшити суму замовлення. Вона запитально покрутила головою, оглядаючи присутніх. Із кухні долинали пахущі печеного м'яса. – Треба вмовляти клієнтів на десерт, – відповіла офіціантка Ванеса. «Окей», – підтакнула Катель, – «а що, як вони наїлися?» «Спокушати апетитними описами десертів», – запропонував Карантен. «Карантен – це той одержимий розташуванням столових приборів. Якщо вони не голодні, цього недостатньо», – відказала Катель. «Ще ідеї?» «Сказати, що інші клієнти в захваті», – мовив студент Мартен, що працював на півставки. «Це вже краще, втім замало. Що ще?» Я всміхнулася, заваживши в кутку Натана. Він сидів мовчки і не втручався в розмову. Він завжди любив позицію спостерігача. Ніхто не знав, що відповісти, тож Катель пояснила. «Приймайте замовлення на десерти одразу, коли клієнти ще дивляться в меню голодними очима і просять більше, ніж можуть з'їсти. «Очманіти!» Сказав Мартен. Діліться іншими ідеями. Як забезпечити великий рахунок? Не допускати, щоб клієнти задовольнялися глеком води, сказала досвідчена офіціантка. Окей, і як це зробити? Я йому одразу пропоную мінеральну воду. Так, але ж вони можуть відмовитися, запротестувала Катель. Та вони в будь-якому разі завжди можуть відмовитися. Вступився карантен. Є один метод, із яким це зробити складніше, заявила Катель із хитрою посмішкою. Він називається ілюзія вибору. Офіціанти нахмурилися. Люди, вела далі Катель, люблять свободу вибору. То дайте їм цю свободу. Нехай вибирають поміж двома вигідними нам варіантами. Вам... Евіан чи Вітель червоне чи біле вино. От, побачите, це вельми дієвий метод. Запала тиша. Офіціанти старанно записували метод. Але це не дуже чесно, раптом зазначив карантен. Я була із ним згодна. Можна схиляти клієнтів більше витрачатися, а от маніпулювати ними зовсім інша річ. Я скажу про це кате, але потім, щоб не соромити її перед підлеглими. Виходить, вона навчила офіціантів шахрайства і з посмішкою на лиці ще й сама практикувала. Коли клієнт бере лише воду, пояснила Катель карантенові, він нічого не платить, а ми тим часом мусимо його обслуговувати. Мити шклянку і глек, оплачувати рахунки за воду. По-твоєму, це чесно? Вона говорила так упевнено, що одразу всіх переконала. Я пішла до себе в каюту і заходилася складати перелік пари, які домовилися святкувати в нас весілля у травні. Усі пообіцяли дати відповідь до кінця місяця, і ніхто не дотримав слова. Як мінімум некоректно з їхнього боку. Я зателефонувала всім по черзі і нагадала про домовленість. Марно. Безвідповідальні люди не здатні визнати за собою цю ваду, тому не цінують, що їх закликають до порядку. Якесь дивне масове недбальство. Я похопцем пообідала в таці, яку поставила біля робочих тек. Легкою нежирною їжею, що швидко перетравлюється, щоб не нагнати на організм сонливості. І без десерту, щоб уникнути гіпоглікемії, яка послаблює працездатність. Того дня в ресторані трапився інцидент, і котель змусила мене його розрулювати. «Ти з Родрій Галаднаєш, то справа за тобою», – самовдоволено сказала вона. Я пішла в залу заспокоювати обуреного клієнта. «Моя тарілка майже порожня, це вже занадто, скажу я вам». У соусі плавав тонесенький шматочок рибного філе і справді губився на великій тарілці, де не було більше нічого як Радькома позирнула на дошку з меню. Самотній морський язик. Родрігез знову в ударі. Наш шеф-кухар – прихильник нової кухні, пояснила я. То чому ж у мого колеги величезна порція? Не вгавав клієнт, показавши на свого сусіда за столиком. Попід горою смажених яблок у калюжі крові плавав яловичий бівштекс. Ідеальний злочин сповіщала дошка. «Перепрошую, я в шефа». Якомога терплячіше і педагогічніше я добилася від Родріги нового тареля із соліднішою порцією. По обіді я продовжувала виправляти ситуацію на кораблі і поступово вимальовувалося бачення того, що слід і не слід робити. Нарешті я чітко зрозуміла, що й до чого» визначилася із такою собі нормою, до якої слід прагнути. З'явившись у мене, норма передалась іншим. Це був мій обов'язок, моя місія. І що більше значення норма набувала для мене, то більше відхилень я завважувала. Падало у вічі все, що не так. Я звертала увагу на вади на кораблі, в організації, у кожного співробітника і навіть у клієнтів. Я була суворою до себе, докоряла собі за кожний прорахунок. Я насолоджувалася перемінами на краще, але тут же спиняла себе, розуміючи, скільки всього ще належить удосконалити. Це як у відеогрі. Знешкоджуєш одного агресора, миттю вилазять інші. І так без кінця краю. Безліч дрібниці виводили мене із себе. Офіціант, який вітався із парами «Добрий вечір, пані панове, Офіціант у розхристаній сорочці, з якої виднілося нагрудне волосся. Офіціантка, яка на подяки клієнтів непривітно буркала «нема за що». Замість вишуканого прошу. Картини на стінах, що скочобочувалися, коли Марко нервово смикав корабель. Клієнти, які замість здавати верхній одяг у гардероб, ввішали його на спинки стільців і псували вигляд рестораної зали. Клієнтка з непристойним декольте. Хтиві погляди типа за сусіднім столиком і по горда пика її хлопця. Пан, який тильним боком долоні згрібав крихти зі столу на підлогу. Та й той, що вилив вміст свого келиха в горщик із квітами. Старенька, яка щось мені казала, доторкнувшись тримтячою рукою і вкривши мій білий піджак з смердючими плямами від креветок що їх вона саме чистила на тарілці. Увесь світ видавався мені недосконалим, і неспроможність виправити вади поступово вводила мене у стан хронічної досади. О шості вечора вся команда, як умовлено, зійшлася на нараду, і я почувалася страшенно напруженою. За браку досвіду в таких справах я не мала уявлення про те, що і як робити. Якою має бути вдала нарада? Упевненість, що з'явилася протягом дня, знагло полишила мене. Хотілося сховатися, не тому, що я, як раніше, боялася людей, а тому, що хвилювалася, як би не припуститися помилок, як би не піддатися сумним думкам, ніби я не заслуговую на свою посаду. Вечірня зміна працювала, як належить. Але я не втрачала пильності, змушуючи себе давати поради, радше, ніж сипати докорами, коли дратувалася через непрофесійність того чи іншого підлеглого. Увечері Шарль прийшов до мене в каюту. «Усе гаразд?» – спитав він. «Справи йдуть угору, але робити ще багато». Він кивнув, невдоволено скривившись. Гадаю, тобі треба стати на чолі позитивних зрушень, а тоді вже тягнути за собою всю команду. Мені здається, саме цим я й займалася весь день. Він знову скривився. На мою думку, ти забагато часу згаяла на дрібниці. Докір мене дуже зачепив. Це було жахливе перебільшення, несправедливість. Я й так була до себе суворою, і цей докір став останньою краплею. Я відповіла Шарлові, а потім пішла в кімнату для відпочинку подивитися коробку для відгуків. Може, команда оцінила мої старання? Записочок виявилося більше, ніж зазвичай. Це означало, що підлеглі завважили зміну. І я зраділа. Ти занадто строга, розслабся. Нарешті трішки строгості в цьому ресторані. Тобі урвався терпець. Годі прискіпуватися. Якось ти напружена, чи що? По-твоєму, є тільки один правильний варіант – твій. Яка ж несправедливість. Я була вражена до глибини душі. Я ж старалася бути серйозною, а вони сприйняли мою серйозність як ознаку того, що я їх критикую, прискіпуюся і втрачаю терпець. Хотілося плакати. Нагромаджені в раковині горнятка, здається, мене жаліли. Засохлі крапельки кави були в них замість сліз. Я глибоко вдихнула, жбурнула записочки в смітник і змусила себе зібратися. Поглинена власними думками, я прийшла через велику залу, де Жеремі перед кубкою клієнтів, що вже намилилися йти, догравав на блюнтері останні ноти. Джеф протирав келихи і складав на полиці. «Тобі налити, Сибіль? Пропусти скляночку, розслабся після роботи». «Ні, дякую. Як розслабитися, коли ще стільки роботи? Мене жахала думка, що можна пустити все на самоплив». Тим часом Джеремі дозволив собі зіграти власну композицію на завершення вечора. То була моя улюблена, чуттєва й меланхолійна. Щоразу вона зворушувала мене до сліз». Як називається цей твір? Якось запитала я його. Я не назвав його, відповів він низьким, глухим голосом і з неперевершеним британським акцентом. Шкода, треба якось назвати. Тобі подобається? Я в захваті. Він усміхнувся і сказав: "Ну тоді хай буде Рефлексії Сибіль". Я була зворушена тим, що він присвятив мені мою улюблену композицію, та я розуміла, що в назві ховається подвійне значення – рефлексії, як думи, і рефлексії від слова «рефлексивний», що відображає відтінки, емоції, і не наважилася запитати, чому він таке вигадав. Чи заважив, що я схильна занурюватися в себе, чи хотів сказати, що його музика відображення моєї душі нереалізованої артистки? Упевнена, що не хочеш випити, наполягав Джеф, бо я не йшла додому. Упевнено дякую. Я подалася до себе в кабінет дорогою, прихопивши блокнот із шафи для канцтоварів. Хотілася викласти враження на папері, розповісти про сеанс з Оскаром Фірменом принаймні те, що відклалося в пам'яті, та описати цей незвичайний день мого нового життя, що суттєво відрізнявся від усіх прожитих досі. Мені кортіло записати усе. Може, щоб оформити у слова, осмислити все, що сталося. Пишучи, я поступово усвідомила. Моя нова особистість недосконала, зовсім недосконала. Таким чином я не досягну успіху, не виконаю своєї місії. Хай якою я стану людиною, Родріге однаково буде дутися на кожне зауваження. Марко однаково грубитиме. Джеф ухилятиметься від своїх обов'язків, наречені вагатимуться, а я змарнувала стільки безцінної енергії, не забезпечивши вдосталь належних змін. Я можу зі шкури пнутися і геть виснажитися, але так і не втриматися на директорській посаді. Увечері я повернулася додому схвильованою. Я була рада побачити Натана, але безлад у квартирі зіпсував мені настрій, і я кинула останні сили на корисні хатні справи. Нарешті стало чисто, і відчуття виконаної справи трохи мене втішило. Я швидко прийняла душ як завжди наполовину холодний. Коли я востаннє скаржилася, наш нестерпний орендодавець знову ухилився від розмови про ремонт бойлера. Я не могла особливо на нього давити і вимагати дотримуватися угоди, адже й сама була не без гріха. Договір про оренду був укладений на ім'я мого колишнього хлопця. Коли ми розійшлися, квартира лишилася мені, але я не наважилася перекласти договір, обмежившись тим, що сумлінно платила. У ліжку Натан пригорнувся до мене, і це його прагнення інтиму дещо заспокоїло мене стосовно наших стосунків. Я виснажилася за день і не мала бажання займатися коханням. Але життя – це тяжка праця. Я це добре знала. Треба вміти підлаштовуватися. До того ж важливо мати сексуальне життя. Пізніше, коли Натан заснув, я вдивлялася в його обличчя, на якому вигравали відблиски вуличних ліхтарів, що пробувалися крізь жалюзі, а сон мені все не йшов. Нове життя не влаштовувало мене. Я знову і знову прокручувала в голові свої тривоги, аналізувала події дня, намагалася зрозуміти, що мені перешкоджає. Як виплатитися, розкрити свій потенціал? Жити добре успішно, попри всі вади цього світу. І чому світ такий недосконалий? Може, мій перфекціонізм задіяв космічні сили, що примножили вади навколо мене? Чи може я стала гостріше реагувати на те, що більшість не зауважує? Поки підрозмірене на танове дихання електронний годинник Джаз відраховував хвилини, чверті години і години – я потроху усвідомлювала. Звільнившись від страху, я зробилася невільницею іншого володаря, що поцупив мою свободу. Оренція гадала, що самодисципліна і перфекціонізм принесуть мені визнання і успіх. Тепер я розуміла, що це тягне мене в пекло. Пекло, яке я створила власноруч. У розкішній офісній будівлі Парижа на проспекті Георга V із просторими приміщеннями в стилі барона Османа, високими ліпними стелями, дорогим паркетом і камінами із білого мармуру, Шарль почувався ніяково. Ні да й пилинки, усе бездоганно і пахне чистотою. Шарль пошкодував, що не витратився на новий костюм. Старий був дещо потертий. А кроватка, вочевидь, вийшла із моди, а втім, ця здибанка була його останнім шансом. На щастя, шарлових співрозмовників, судячи з усього, справа цікавила більше, ніж вигляд власника судна. Директор інвестиційного фонду був американцем, упевненим у собі, завжди усміхненим, високим блондином 40 років, який говорив французькою із кумендним заокеанським акцентом. На ньому були костюм пісочного кольору і біла сорочка. Його заступник був присадкуватим низеньким французом у сірому костюмі і того затягненій темно-синій кроватці. Він мав велику голову і ряденьке темне волосся, підстрижене їжачком, щоб приховати цей недолік. Дивився він на світ з гаслим поглядом, як людина позбавлена емоцій, Ніби звичка надміру затягувати краватку перекрила доступ свіжому повітрю. «Отже», – мовив американець, – «підсумуємо, вам треба 800 тисяч франків, щоб провести ремонт на вашому об'єкті і найняти ще чотирьох фахівців. Правильно?» «Так, усе правильно. Добре, якщо я виділю вам капітал, яку норму прибутку до оподаткування слід очікувати на другому році експлуатації?» Норму прибутку до опадаткування… Шарль не мислив такими категоріями. Він підрахував, якої інвестиції потребує. І був абсолютно певен, що діяльність активізується і корабель знову зробиться рентабельним. А от назвати норму прибутку не міг. Що ж відповісти? Шарль розумів, що немає сенсу говорити про впевненість в успішному перезапуску. Цим людям потрібні цифри. Норма. Американець втупився в Шарля, незмінно всміхаючись. Француз теж не зводив невиразного погляду. Отже, норму ухудку придумати норму. Перспективну, але вірогідну. Рівень інфляції становить приблизно 4%. Інвесторам, звісно, треба отримати вдвічі, а той – утричі більше – але не можна називати кругле число. Що конкретніша цифра, то вірогідніше звучить. Я розраховую на 11,42% за два роки. 11,42%? Американець і його колега обмінялися з цікавленими поглядами. Шарль розслабився, влучив у яблучко. 11,42%. сорок відсотка, повторив він упевненіше. Гаразд, то ось як ми зробимо. Іван Рафо, сказав директор, кинувши на француза, побуде тиждень на вашому підприємстві і проведе аудит. Аудит. Так, він ретельно перевірить ваші рахунки і напише характеристики на кожного з ваших менеджерів і працівників. Щоб ми мали чітку картину вашої ситуації, оцінили потенціал команди і підприємства. Після цього я дам остаточну відповідь. Якщо це буде так, ми оформимо угоду, де буде вказано, що ви гарантуєте рентабельність на рівні 11,42% із другого року експлуатації. Якщо ви дотримаєтеся норми, ми з вами більше не побачимося. Шарль кивнув. Домовилися. «Коли хочете почати?» – спитав він, повернувшись до аудитора. Озвався натомість американець. Завтра після обіду він буде в Ліоні. Після майже безсонної ночі я призначила зустріч з Оскаром Фірменом зрання. Ми зустрілися в його лігві – по будинку на вулиці Лош. «Ваша нова особистість робить вас хорошою людиною», із високими ідеалами», – пояснив він у відповідь на мої скарги. «Ви людина виняткової гідності, маєте непоборну силу волі. У вас усередині абсолютна твердість і повна енергія для того, щоб діяти. Чого ще бажати?» Я не знала, що сказати. Хвилин за двадцять він переконав, що моя нова особистість відповідає тому, що я просила перед гіпнозом і що в ній безліч чеснот. Скидалося на те, що в нас діалог різними мовами. Сидячи в брунатному шкіряному фотелі, Оскар Фірман, як і попереднього разу, в білій сорочці зазирав блакитними очима просто мені в душу. Я доймаю себе постійним невдоволенням. Виснажуюся, бо прагну все виправити, все покращити. Страждаю від власних вад, і я до себе вкрай сувора. до інших, сувора. Насправді вам головне відпустити це, зберегти високі ідеали і прагнути до них, усвідомлюючи, що істина вам невідома, і прийняти життя таким, яким воно є, недосконалим. Ви маєте прийняти вади в собі та інших людях, виявляти більше толерантності. Але я толерантна, я взагалі не терплю нетолерантності в будь-яких проявах. Ммм. «Справдешня толерантність – це терпляче ставлення до людей із різними уявленнями, а отже і до тих, кого ви вважаєте нетолерантними». У мене всередині все кричало. «Якщо ви гадаєте, що я нетолерантна, це частина особистості, яку ви мені дали. Це вона змушує мене судити, що добре, що погано». Спіноза стверджував, що в природі немає ані добра, ані зла. Він побачив життя як пошук втіхи. Легко сказати, пошук втіхи. Подивилася б я на вас на моєму місці. Я теж могла так міркувати кілька днів тому. А тепер, коли все зроблено, коли в мене нова особистість, це неможливо, бо втіха – це взагалі не те, що ми шукаємо. Він не озивався, тож я назвала істину причину свого візиту. Я хочу змінити особистість. Він пильно глянув мені просто у вічі. Я вас попереджав, що вороття немає. А я й не хочу повертатися до попередньої особистості. Мені потрібна нова. Я поквапилася додати, поки він не встиг заперечити. Я хочу стати менш вимогливою, більш позитивною, толерантною і щедрою людиною. Хочу бути відкритою до інших, комунікабельною. Хочу легше домовлятися і укладати угоди, почуватися впевненіше, коли намагаюся переконати когось чи вплинути. Я знаю, що це можливо. Є люди, в яких це виходить природно, майже без зусиль. Фірмен не озивався, а знайпильно мене розглядав. Я почувалася ніби комашка під лупою але не відвела очей і сміливо зустріла його погляд. Це тривало довго, і нарешті він порушив мовчанку. «Влаштовуйтеся зручніше і розслабтеся», – мовив він глухим голосом. Я просунула руку в кишеню піджака і ввімкнула диктофон. Встигла сказати вам, що головна проблема Сибіль страх. Гадаю, ми одне одного не зрозуміли. Чи, може, ви мене не слухали, Шарлю? Катель непомітно схилилася до нього, обдарувавши посмішкою, що, як вона добре знала, і невинного змусить підписати зізнання в убивстві. Шарль щось забурмотів і відвів погляд. Катель уже смакувала перемогу, але він наполягав. А нічого, що вона провела на раду з командою, хоч ви закладалися, що не наважиться. Так, треба змінювати тему. Шарлю, проблема в іншому. Після нашої розмови я спостерігала за Сибіль. Те, що нам здавалося страхом, насправді було одержимістю. Одержимістю? Вона одержима дрібницями». Зациклюються на несуттєвих деталях і, вочевидь, через це ситуація на гроблі ніяк не налагоджується. Може, ви маєте рацію? Тому я й замислилася, але ж це вам вирішувати. Чи може людина із таким вузьким підходом керувати командою підлеглих і вести комерційні справи? Натан завершив трапезу шматочком пролюліна, який хвилину погрів у тостері. Поки кухнею розливалися пахощі теплої мигдальної булочки, молодий чоловік прокручував у голові почуте з диктофона. Йому було не втямки, про що йдеться в записі. Звісно, не могло бути й мови питати в Сибіль. Як усі люди, що й цінують довірливі стосунки, вона би погано зреагувала, якби дізналася. Натан обманув довіру своєї дівчини, порпаючись в її особистих речах. Тостер дзенькнув, і з нього вистрибнув натанів десерт. Натан усівся за стіл, намастив на булочку масло, яке одразу ж розтало, посиливши незрівнянний аромат. Чоловік жадібно вкусив шматочок. Ммм, смакота! Звісно, Натанові коротіло піднятися в мезонін. Вімкнути пристрій і послухати, чи не з'явився новий запис. Та чоловік вагався це ж нечувано стежити за своєю дівчиною щодня коприсатися в її речах. Нехай він сам нічого й не ховав, та упорився б, якби вона коприсалася в його речах стосунки не побудуєш без поваги до особистосного простору партнера. А що як вона в небезпеці? Те, що Натан послухав на касеті, геть не вкладалося в голові і водночас було вкрай тривожним. Хто міг версти такі дурниці? А головне, кому вони адресовані? І чому Сибір зберігає запис? Самі запитання без відповідей. Натан підвівся, щоб відрізати ще шматочок пралюліна. Поки десерт грівся в тості, Натан міркував собі. А чи не самі Сибіль призначалися слова на касеті? Чоловік читав у пресі, що у Сполучених Штатах люди слухають удома на касетах відомих мотиваційних авторів, як от Дейл Карнегі Наполеон Наполіон Хілл, навчаючись досягати успіху. Може, це і є таємниця Сибіль, яка всього за місяць після того, як потрапила на корабель молодою менеджеркою із продажу, раптом отримала підвищення до директорки? Утім, Натан не розумів, як журливий голос на касеті міг принести Сибіль успіхи. Ті казання скидалися радше на рецепт невдач. Та й підвищення Сибіль успіхом не назвеш. Навпаки, відколи її перевели на високу посаду, на неї звалилася сила селена негараздів, і їхні стосунки дали тріщину. «Дивина та й годі. Сибіль справді може бути в небезпеці». Натан сьорбнув кави і опік язика. Якщо Сибіль щось загрожує, він має бути в курсі, щоб ужити заходів у разі потреби. Натан доснідав і підвівся у мезонін. Диктофон усе ще лежав на тому ж місці під білизною. Чоловік виставив пристрій на режим відтворення і перемотав касету на початок. Запис уже новий. Той самий. Гробовий голос Натан усівся на ліжко Початок знову туманними фразами Пропозиції розслабитися перемежовувалися твердженнями про характер людини, якій адресувалося звернення Потім, як і на попередньому записі, запала тиша Після якої знову пролунало слово в слово теж попередження Цього разу моторошний голос застеріг «У глибинах вашого єства, у душі, залягає страх, потаємна тривога. Страх бути людиною, яка не заслуговує любові». Натан глитнув. «Отягнувшись, ви все забудете, але цей страх, лишаючись у глибині підсвідомості, визначатиме кожний вчинок у вашому житті». На схилах Круаруса сонце, що вже високо піднялося, золотило в охристо-рожеві фасади будівель Старого Ліона. Мені хотілося перетворитися на птаху і ширяти в небі, розсікаючи крилами повітря. Я худко рушила до фунікулера, щоб заскочити додому і лишити диктофон. Про всяк випадок, аби бува нікому на кораблі не потрапив до рук. Я не слухала попереднього запису і стерла його записавши натомість сьогоднішній, бо ж для мене це був лише план порятунку. Але тепер я не боялася Оскара Фірмена, Таємничість давала йому привабливості. Він без нарікань знову навіяв мені нову особистість, а отже був великодушною і доброзичливою людиною. Я почувалася розкутіше, ніж учора. Такою ж завзятою, але тепер розслабленою і налаштованою на позитив. Я впевнено крокувала вулицями, постановивши собі владнати справи на кораблі і зайнятися командою, яку треба в усьому направляти. Очевидно, досі мене стримували страхи, а потім занадто суворі принципи, що впливали на мої думки і гальмували мене. Між пасажирами фунікулера прочоргав же брак. Бідолаха мав нещасний вигляд. Люди всі як один ігнорували його, відводячи погляди від убогості. Держіть мій любий, жваво мовила я, перш ніж він устиг підійти. Я сподівалася, що, почувши мене, інші пасажири засоромляться свого егоїзму. Візьміть ці гроші і купіть собі хорошого сендвіча вам це піде на користь. Дуже дякую, пані. Не дякуйте, ваше щастя світне без добрих людей. Ви це заслужили. Робити те, що ви робите, нелегко і ви гарно тримаєтеся». Дивлячись йому вслід, я запишалася власною щедрістю і смиренністю. Від зупинки фунікулера я швидко попрямувала возенькими вуличками, обмірковуючи все, що належить зробити в ресторані. На вулиці Лантерн мені зустрівся біля переходу сліпий із білим ціпком. «Прошу, шановний пане, я вас переведу», – сказала я. Підхопила його під руку і попровадила через дорогу. О, ви шляхетна пані? поспитався він удавано стурбованим голосом. Мені не сподобалося, що він мав поє мою високопарну манеру говорити. Ну, так, ви ж бачите, що я маю на увазі? Ні, але чую. Ми перейшли вулицю, тримаючись попід руки. Люди нині недовірливі, нарікала я дорогою. Усі проходять повз вас, і ніхто не допомагає. Обережно, брівка. Чудово, ви молодець, блискуче впоралися. Знаєте, я вже 34 роки самотужки переходжу дорогу. Виходить, протягом 34 років люди ставляться до вас егоїстично. Ось ми й перейшли. Гарного вам дня. Дякую і вам. Раптом він нахилився і позмовницьки додав. «Мушу зізнатися, я взагалі-то не збирався переходити. Але по цей бік вам ітиметься краще, тут тротуар ширший». І я пішла собі, не попрощавшись. «Ці інваліди вічно невдоволені, не вигодиш». Я швидко добігла до корабля, міркуючи про свою команду. Мені спало на думку, що всі мої підлеглі Мов, вільні пташки, над якими треба взяти шефство. Я за них візьмуся і допоможу їм зробитися компетентнішими. Отак і подолаю ці випробування. А ще пошукай підприємства, зацікавлені в організації щорічних корпоративів чи вечірок. У мене ж іще вісім днів. Це можливо. Та й питання про те, що в мене завершується випробувальний термін, узагалі б не постало, якби катель не маніпулювала Шарлем. Тепер він ставитиметься до мене об'єктивніше. Бідолаха успадкував корабель, геть не знаючись на бізнесі, на ресторанній справі, тому й піддається впливу. Я відкрию йому очі на цю сферу діяльності, на ситуацію на кораблі і команду. Коли він зрозуміє, скільки я всього зробила, відколи почала працювати і скільки ще зроблю, він буде вдячний і затвердить мене на посаді директорки. Досі я ніколи не рвалася вперед, не хизувалася досягненнями, але цей бідолаха не вникає в суть, ні про що не відає. От я й донесу до нього, нехай знає, чим мені завдячує. Зрештою, це ж для нього я так завзято працювала. Без мене він не спроможний управляти судном. Без мене ресторан би вже давно зачинився, і Шарль не мав би на що жити». Я постановила собі присвятити обідню перерву перед із потенційними клієнтами. по поїм, щоб вигадати час. На підприємствах це безцінна частина дня. Секретарки рано виходять на обід і на телефонні дзвінки часто відповідають керівники відділів. Можна домовитись без посередників. Ступивши на залитий палючим сонцем трап корабля, що кидав тінь на спокійні води сони, я почула громовити голос Марко. «Боббі!» – горлав він. «Я ж тобі сказав змастити двигун! Чим ти займаєшся, чорт забирай?» Боббі приречено схилив голову і попрямував містком до машинного відділення. Молода скромна офіціантка Манон злякано дивилася йому вслід. «Отакої!» – сказала я, піднімаючись сходами до кабіни управління. «Добряче!» – розізлився. «Обережніше, він не в гуморі», – попередив мене карантин, що проходив побіля. Я зайшла в кабіну. Марко сидів спиною до входу, схилившись над вимірювальними приладами. Я підкралася ззаду і заходилася масувати йому плечі. Він так здивувався, що закляк і не реагував. «Тобі треба розслабитися, друже!» Він не озивався. Якщо так і далі піде, ти нас усіх до інфаркту доведеш. Не варто нервуватися, мій любий. Давай, розслабся. Я продовжувала масаж. Він отитерів і не спиняв мене. Дозволив говорити з ним, мов і з дитиною. Гадаю, тобі не завадить кава. Допоможе розслабитися. Я скажу, щоб принесли. Ні, дякую, процідив він крізь зуби. Горнятко кави піде тобі на користь, от побачиш. Не треба. Треба-треба, не погодилася я і вийшла із кабіни. Знаю, тобі хочеться, тільки ти не зізнаєшся. Повернувшись на місток, я погукала карантена. Принесеш кави для Марко? Кави для Марко? О, ти молодчинка. Я зробила обхід і привіталася з усією командою. Нова особистість мене окриляла. Страх я поховала разом зі своїм попереднім життям. Я тепер зовсім не віддала страху, не розуміла, що це. Я настільки звільнилася від стану постійної тривоги і невдоволення, який заволодів мною вчора, що за виграшки взялася до праці і була готова викладатися до виснаження. Сама я почувалася вільною, тож могла тепер зосередитися на інших. Люди мене вабили, якась сила тягнула мене до них. Доволі дивне відчуття, ніби існуєш тільки в присутності інших, ніби бачиш у їхніх очах, немов у дзеркалі, своє відображення, свою цінність. «Доброго дня, Сибіль!» Джеф порався за барною стійкою і, вочевидь, був, як завжди, в доброму гуморі. Я б не здивувалася, якби хтось сказав, що цей хлопець сидить на амфетамінах. «Та годі, Жулі!» – умовляв він. хандри. Жулі, молода брюнетка із тонкими рисами обличчя і зібраним у хвіст волоссям, була найдосвідченішою серед наших офіціанток. Як і щосереди у вихідний катель. Вона сьогодні була на зміні і виконувала обов'язки метро Зустрічала гостей, проводжала до столиків і видавала меню. Я обернулася до Жулі. «Ти я бачу засмучена», – сказала я їй. «Маєш якусь проблему?» «Та все добре». Але їй не вдавалося приховати смуток. На мене це справило дивне враження. Виникло незвичайне відчуття. Довідавшись про чиюсь проблему, я не могла побороти поривання допомогти. Усі інші справи самі собою зненацька відходили на задній план. Допомога зробилася пріоритетом, і всі мої внутрішні сили зосереджувалися на проблемі ближнього. «Можеш мені довіритися? Я ж бачу, щось не гаразд. Я ніби зробилася мамою». Захисницею, яка всім своїм виглядом, тоном і поглядом запрошує ділитися з негодами і стражданнями. Жілі здалася, скинула професійну маску і наважилася повідати про халепи. Вона говорила тихо і жалібно, і мимоволі зворушила мене. Справа в тім, що я вранці посварилася з хлопцем, а він сьогодні їде на два тижні в Німеччину по роботі. Я від цього сама не своя. Усе думаю, що він поїде, а ми не помирилися. За 15 секунд із упевненої в собі молодої жінки вона перетворилася на вразливу людину, яка не приховує слабкостей. Що більше я слухала її доткливу історію, то важливішою людиною почувалася. Уже ніщо й і ніхто не мали значення. Жулі стала абсолютним пріоритетом, а я вмить забула свій план дій для професійного розвитку та й наміри обдзвонити клієнтів. Не замислившись ані на хвилю, я запитала. «О котрі він їде?» «О другій». Я зиркнула на годинника на руці. 11:55. Зміна почнеться за п'ять хвилин. Часу геть немає. Жулі схвильовано дивилася на мене. Треба щось удіяти. «А де ти живеш?» «У Кальюрі». От халепа, поки вона з'їздить, поки побуде із з коханим, бодай півгодинки, і поки повернеться, зміна скінчиться. Із кабіни управління долинав бас Марко, який горлав. Не хочу я вашої кави, мені не треба, причепилися зі своєю кавою. Отже ж, Марко, той ще на хаба. Їдь, сказала я Жулі, їдь до свого хлопця, помиріться, а тоді повернешся на роботу. Але це неможливо, сьогодні ж середа, а я мушу зустрічати клієнтів. Я тебе підміню. Ти мене підміниш?» Здивовано втупившись у мене, вона й няла віри. «Так? Ти ж іще не обідала. Поїси потім?» «Ні, у мене у другій зустріч із Шарлем, але то пусте, я можу пропустити обід. Давай, біжи». «Ох, це неймовірно! Не знаю, як тобі дякувати!» «Не дякую, краще поквапся!» Від емоцій та вдячності, що її переповнювали, в жулі заблищали очі, а я відчула себе найважливішою людиною у світі. Джеф спонтанно витріщився на мене. Такої самопожертви він не очікував. Наступні дві години я гралася в Дотеля і пишалася тим, що серед моїх підлеглих шириться новина. Сибіль пожертвувала обідом, щоб прийти на допомогу одній із них. Жулі повернулася на корабель по обіді. У ресторані лише кілька столиків були зайняті клієнтами похилого віку, що засиджувалися і нікуди не поспішали. Зміна добігала кінця, і я запропонувала молодій офіціант Сіманон яку взяла під крило, випити кави. Ми посідали за барною стійкою на табурети з червоного дерева. Із кухні долинав дзенькіт тарілок. Жулі ледь помітно кивнула мені прошмигнула в кімнату для відпочинку, щоб лишити речі. Уже за три хвилини вона приєдналася в ресторанній залі до колег, що накривали столи на вечір. Я була розчарована її відстороненістю. «Дуже мило, з твого боку, що ти таке зробила для неї», – сказала Манон, ніби прочитавши мої думки. Я скривилася. Хоч би сендвіча мені принесла чи що. «Ти просила?» «А вже ж ні. То чому кажеш?» Вона й сама могла здогадатися. «Це ж найменше, що можна зробити, коли тобі допомогли. Можу принести якусь перекусу із кухні, якщо хочеш». «Ні, нічого не треба. Я цілком можу обійтися без обіду». Люди дедалі більше розчаровували мене. Вони майже ніколи не цінують того, що для них робиш. За кілька хвилин я полишила манон і пішла на зустріч із Шарлем. Проминаючи столики, який накривала жулі, я сухо сказала. «Під під п'ятнадцятим, там крихти». Я зайшла в кабінет боса не стукаючи. Зрештою, це ж моя прерогатива директорки – отак вільно заходити, на відміну від офіціанток, які мусять скромно стукати в тих рідкісних випадках, коли мають нагоду поспілкуватися із власником судна особисто. Мені лестило, що я із Шарлем на короткій нозі, і що мій пус, особа знатна, розраховує на мене, бо я маю втримати його бізнес на плаву. Доброго дня, Шарлю! Привіталася я, обдарувавши його широкою усмішкою. Ви заважили покращення? Двері у вбиральні полагодили. Джефова барна стійка аж сяє. Боббі нарешті в чистій сорочці. А я вчора передомовилася з усіма молодятами. У нас усе вийде. Шарль в'яло кивнув. Ет, цьому хлопові бракує запалу. Самотнє життя після розлучення кепсько на нього впливає. Йому потрібна діяльна жінка, яка його розворушить. Сьогодні вранці я був у Парижі, зустрічався з керівниками Американського інвестиційного фонду. Ці люди мені аж ніяк не по душі, але вони – наша остання надія, бо банки нас покинули. Інвестори відправлять до нас аудитора, який влаштує в ресторані ретельну перевірку і складе звіт. Аудитора звати Іван Рафо. Він буде тут завтра вранці. Я на вас розраховую, треба прийняти його як найкраще, усе йому пояснювати, показувати рахунки і відповідати на питання. Наше майбутнє в руках цієї людини. Беру це на себе. От побачите, він ще благатиме, щоб ми йому дозволили інвестувати в наше судно. Дуже добре. Друге питання. Уранці телефонувала Катель, скаржилася на Натана. Ви подумали про його звільнення? Прийняли рішення?» Кров застигла в мене в жилах. Зміюка Катель бачила нас разом і тепер хоче загнати мене в пастку. Я найняла Натана терміново, коли катастрофічно бракувало персоналу. І було дуже зручно, що він завжди на похваті. Він, звісно, не офіціант року, але закиди на його адресу без сумніву пов'язані з неправильним підходом його шефині. Гаразд, залагодьте це питання. Я похвалила себе, що добре викрутилася, чого ніколи не траплялося за двох попередніх особистостей. По обіді було багато роботи, я й не помітила, скільки збігло часу. Я розривалася між підлеглими, роздавала поради, допомагала й підбадьорювала, щоб робота на кораблі просувалася. Якось, проходячи ресторанною залою, я побачила – що карантен ретельно розгладжує скатерки на столах. Я його добре знала, і ці його рухи одразу мені підказали. У нього мій учорашній тип особистості. «Карантене!» – сказала я. «Ходімо до мене, треба поговорити!» «Ми ж накриваємо столи!» – обурилася катель. «Це не може почекати?» «Ні, це не може почекати!» – різко відповіла я, зміривши її з неважливим поглядом. «За кого вона себе має? Це я тут усе вирішую!» Карантин пішов за мною в кабінет, і я зачинила за ними двері. «Я розумію твій внутрішній стан і можу тобі допомогти», – сказала я йому. «Ти про що?» «Я знаю, тебе щось змушує бути надміру вимогливим до себе. Ти б хотів, аби всі були досконалими, тому сілкуєшся допомгтися цієї досконалості». Це на тебе тисне, адже ти прагнеш виправляти помилки інших. Він мовчав, наморщивши чоло. Я продовжила. Я ось що намагаюся тобі сказати. Не обов'язково так старатися. Та й те, що тобі видається суттєвим, насправді може й не бути таким, розумієш? У тебе власне бачення досконалості, і ти за нього тримаєшся. Але це лише твоє бачення – і річ у тім, що досконалість узагалі не потрібна. Не треба зі шкури пнутися, щоб бути гарною людиною. Навпаки, розслабся, пусти все на самоплив. Радій життю, працюй до пуття і просувайся вперед, але не переймайся дрібницями, що насправді другорядні. Він усе дужче хмурився і набував стурботливого вигляду. Але це зовсім не так, це не дрібниці, не другорядні деталі, вони важливі. Карантине, тобі не треба зі шкури пнутися заради деталей, аби лише би полюбили. Ти гарна людина, і тебе любитимуть навіть, коли на столику криво лежить виделка. Він подивився на мене нажаханим поглядом, наче наповію, що збиваю його на стежку розпусти. «Не варто цього казати». Мовив він натягнутим голосом, насилу приховуючи, лють. Ресторану велося б значно краще, якби кожен докладав більше зусиль замість пускати все на самоплив. Мене збентежила його ворожість. Цей нікчемний офіціантик нехтував моєю допомогою, хоч, очевидно, її потребував. За кого він себе має? Добре, вертайся до роботи. Я не можу гайти стільки часу. І цей-ний цей тип із вузьким світоглядом пішов геть, повернувшись до своїх жилюгідних занять, вирівнювати виделочки і прискіпуватися. Вечірня зміна минула без пригод. О десятій я від утоми валилася з ніг. Зібрала речі, щоб нарешті піти додому відпочивати. Аж тут, коли Жеремі почав награвати перші нотки на роялі, а готувалася співати. До мене прибіг стурбований Джеф. Сибілю, у мене проблема. Що трапилося? Захворіла моя мама, вона сама вдома. Мені б її провідати, поки не заснула. Переконатися, що все гаразд. Ти могла б мене замінити під час концерту? Я вже зібралася додому, але гаразд, їдь, я підміню. Двічі повторювати не довелося. Не тямлячись від радості, він усе покинув, побіг і навіть не перевдягнувся. Я заходилася імпровізувати. На барній справі я не зналася, але давала вже собі раду, та й в пізній час людей небагато. «А я думав, ти змучилася і хочеш чим швидше додому», – шепнув мені Натан, коли прийшов за келихами. «Пусте, я можу обходитися майже без сну». Я поприбирала брудні келихи клієнтів, які Джеф заставив на барній стійці. Усміхнулася сама до себе. подумалося, якби це трапилося раніше, я б уже драїла барну стійку, пивні крани, а може й раковину. Доброго вечора. Один куба-лібре. Пліз. Один куба-лібре. Усміхнено повторила я замовлення клієнта. Сивого чоловіка із сигаретою в зубах. Тієї ж миті до бару підійшли ще троє. Отак завжди в ресторанній справі. То нікого, то раптом усі клієнти навалюються одночасно, ніби змовилися. Куба-лібре. Дідько, як же робиться цей коктейль? Ага, ром. Точно має бути ром. Але скільки? Нехай буде трішки. Та дні. Готово. Е, швапс? Однозначно. Правильно, швапс. «Добре, де ж він?» Я повідчиняла всі шавки, але так і не знайшла. «Ну, нехай буде замість нього лимонад. Побільше лимонаду, готово. Що ще?» «От халепа, має бути ще щось, але що?» «Напевно, якийсь фрукт. Чи радше шкірка якогось фрукта?» «Помаранч чи лимон?» Ну, гаразд, натру цедру помаранча і, гадаю, зійде. Готую спеціально для вас куба-лібре за власним рецептом нашого ресторану. Я взяла помаранч і повідчиняла півдесятка шафох у пошуку терки. Не знайшла і заходилася зрізати тенесінькі смужки ножем. Готово, але, здається, треба ще вишневого лікеру. Опля! Чвіркнула вишневої рідини. Люди в черзі, яка дедалі більшала, занервувалися. «Можна Манхеттен?» – вигукнув якийсь нетерплячий тип. Концерт уже почався, я лишалася незворушною. «Послухайте, я тут, щоб вас обслуговувати, хоча це не моя робота. Я директорка цього корабля». Нахаба заспокоївся, треба ж і міру знати. Я простягнула клієнтові його напій. «Ось і готово, спеціально для вас!» – мовила я та, дзенькнувши, поставила келих із коктейлем на барну стійку. Клієнт узяв келих, пильно роздивився, не випускаючи сигарету з рота, і мовив. «Але це не Куба-Лібре!» Я махнула рукою. «Та це значно краще! Звичайний коктейль Куба-Лібре не смачний!» До того ж, у цьому більше вітамінів, він корисніший для здоров'я. На цьому мій клієнт пішов собі, бурмочучи під ніс. От кретин, хіба він може оцінити, як для нього стараюся? Клієнти поступово розходилися, черга меншала, і я нарешті перепочила. Усі офіцієнти розійшлися, окрім Манон. Тьмяне світло в концертній залі хилило мене в сон. Солодкий голос памали заколисував. Я позіхнула. Треба якось триматися до кінця. Я пішла до себе в каюту і вирішила не гаяти часу. Продовжила записувати враження в щоденник. Затим подалася в кімнату для відпочинку проглянути записочки із коробки для відгуків. Мабуть, мені хотілося прочитати щось підбадьорливе, аби не заснути. Але прочитане мене шокувало. Я повернулася в бар розлюченою, прокручуючи в голові геть несправедливі докори. Мене звинувачувало, що я лізу не у свої справи, нав'язую свою нікому не потрібну допомогу, хизуюся і гну кирпу. Нечувано! Ніхто не заважив, що я все робила з любов'ю. Ніхто не побачив моєї жертовності, як я старалася для них увесь день. Від люті хотілося плакати. Усі вони жалюгідні невдячні. На щастя Манон, добра душа, потребувалася прийти попрощатися, перш ніж рушити додому. «Яка ж мила ця офіціантка! Вона єдина варта моєї уваги!» «Ти, душка, підмінила Джефа!» сказала вона на прощання. «Але він зловживає!» По телеку постійно якісь футбольні матчі, і для нього це дріб'язок Одним менше, одним більше. Я подивилася вслід Манон. Як же мене це зачепило. Джеф обвів мене круг пальця. Люди не тільки не виявили вдячності, а й зловживали моєю добротою. Я почувалася як попита, і мене полишили останні сили. На душі зробилося відразливо потім гірко, і я журливо віддалася музиці. Задушевний голос Памали гармонійно відлунював під нотки Блюнтера. Я слухала пісню, цілковито забулася і колихалася. Я прогавила своє покликання. Мені теж хочеться співати, виходити на сцену і ділитися з публікою емоціями. Після концерту Палома, Жеремі і клієнти порозходилися, розчинившись у темряві нічного міста. Я замкнула судно і опинилася сама самісінька на безлюдній палубі. Натан пішов додому, не поцікавившись, як я добиратимусь. Автобуси і фунікулери ще не ходили, а таксі я собі не могла дозволити. Ніхто не запропонував мене провести. Я знала, що Жеремі поїхав на мотоциклі в бік мого дому, але ні за, щоб не принизилася б до того, щоб просити підвести. «Краще пройдуся і про вітрю голову», – подумалося мені. «То пусте». Я не боялася ходити по темряві. «Кому я потрібна?» Я поволі крокувала набережною, освітленою тьмяним жовтим світлом вуличних ліхтарів, що кидали відблиски на спокійні води сони. Подекуди вешталися жебраки, і дехто спав просто неба. Один ішов із пляшкою дешевого червоного вина, похитуючись і наспівуючи нісенітниці. П'яний голос розривав нічну тишу і несло перегаром. Під мостом зачаївся наркодилер в оточенні наркоманів. Вочевидь, у них була ломка, вони агресивно випрошували дозу. Незважаючи на все те, я спокійно собі йшла своєю дорогою. Прогулянка добре на мене діяла. Я розслабилася. Проминаючи телефонну будку на розі набережної Пешері і вулиць Лонг, я згадала, що обіцяла мамі зателефонувати. Різниця в часі якраз сприяла. У Джибуді був іще вечір. Я зайшла в будку і попорсилася в гаманці. Монеток вистачило на три-чотири хвилини розмови. То й добре, їй буде приємно, а мені не доведеться задовго терпіти. Зазвичай наші розмови закінчувалися тривалими монологами матері, які мене страшенно дратували. Вона зверталася до мене так, ніби мені чотири рочки, і я не годна без неї крок уступити. Мамі було начхати, що я вже років із десять цілком нормально живу самостійним життям. Я швидко дозвонилася, і от сталося неймовірне. Звичайні материні слова і інтонації прозвучали для мене так, ніби я побачила своє відображення. Уперше я впізнала в ній власні манери – хід думок, стиль спілкування і емоційність. Я ніби дивилася на себе в люстро, і це було нестерпно. Настільки нестерпно, що я аж похитнулася. Мені стало зле. Запаморочилося в голові, і коли апарат проковтнув останню монетку, і розмова обірвалася, я притулилася до шибки на стіні будки і повзла додолу, не звертаючи уваги на монотонні гудки зі слухавки. Дещо оговтавшись, не знаю, скільки збігло часу, я відчула несамовитий страх. мить збагнула, що мій внутрішній стан геть змінився. Я знову стала такою, як раніше. Повернулася моя вроджена особистість. Що ж трапилося? Я вийшла з кабінки, повоювавшись з дверима, що ніяк не хотіли відчинятися. На дворі затримтіла від нічної прохолоди, і мене охопила тривога. Що я тут роблю сама, серед ночі, у сонному місці, де порядкують бандити? Йти додому пішки? Це ж чисте божевілля. Самотня жінка вночі. Треба взяти таксі, то зараз. Байдуже скільки це коштує. Худко, де шукати? Вулиці спорожніли. Ніде ані автівки, ані таксі. Самі підозрілі без хатьки. Один гірше за іншого. Не можна стояти на місці. Жінка, яка не рухається, легка жертва. Треба йти вперед, не спинятися. Треба мати рішучий вигляд. Я попросувала швидше в напрямку площі Теро. Боязко, іначе непомітно роздираючись довкруги, щоб пильнувати небезпеки, незнайомців чи злочинців, які сновигали темними вулицями. За площою я пішла банівцями, обминаючи сумнівні вулиці, і дісталася схилі в Круарус. Тут уже був один шлях. Із-за капелька в десяти метрах від мене, сіпаючись, вигулькнув тип із бандитською мармизою і скуйовдженим волоссям. У мене всередині все похололо, і я прожигом звернула на іншу вулицю, щоб не зіткнутися з ним. Але він пошамкав і собі туди ж, аби мене перестріти. Ні жива, ні мертва, я прикипіла на місці і не змогла кинутися навтюки. «Грош ви підкинеш?» – спитався він хрипким голосом, втупившись у мене порожнім безумним поглядом. Інтуїція підказувала мені, що грошей йому не треба. Він хотів дещо інше і лиш перевіряв мою реакцію, щоб подивитися, чи можна зайти далі. «Ні, дякую», – бовкнула я здавленим голосом, що застряг десь у горлі. Я ледь не обм'якла, проминаючи його, і наддала ходи, бо мусила. Я мусила втекти. Краєм ока я бачила, що він іде слідом. Я побігла. Тіло не слухалося, але страх підганяв. Я бігла, бігла, бігла, усе проткіше. Моторошний тип дихав мені в спину. Він наближався, і це було жахливо. Навкруги ні душі, жодного перехожого, ні в кого шукати порятунку. Хотілося кричати на все горло, але то були б марні зусилля, та й від жаху я втратила голос. Не було сили видушити ані звуку. На розі вулиці Бюрду, праворуч від мене, блиснуло яскраве синє світло. Поліція! Я врятована, врятована. Я кинулася на вулицю і рушила до поліцейської машини, припаркованої в 30 метрах. Коли до машини лишилося метрів двадцять, я зиркнула через плече. Переслідувач щез. Певно, теж побачив поліцейських. Я врятована. Поліція довезе мене додому. Я сповільнилася і, відсапуючись, пішла спокійніше. Я жадібно хапала ротом повітря, насилу дихала. Машина вже була в десяти метрах від мене. Я побачила, що вона припаркована біля нічного клубу, поліцейські всередині, троє чоловіків у формі. Я вже намірялася звернутися до них та заклякла. Це ж чоловіки. Надто ризиковано. Мені, молодій жінці, не гоже сідати самі в машину із трьома незнайомцями, нехай і представниками закону. Не варто звертатися до них. Хіба ж невідомі випадки, коли поліцейські гвалтували дівчину? Ні-ні, не буду, надто ризиковано, надто небезпечно. Я наближалася до машини, намірявшись пройти повз, не спиняючись. Було лячно. А що, як вони мене гукнуть? Виглядає доволі дивно. Спітніла паночка йде темною вулицею о другій ночі. Певно, я скадалася на повію. Я перейшла дорогу і, порівнявшись із машиною, відвернулася, щоб не зустрітися з ними поглядом. Той пішла собі, обливаючись потом і минаючи все ще загрозливе нічне місто. Нарешті в долині замайорів мій будинок. Я наддала ходи і заскочила всередину. Перестрибуючи по дві сходинки, піднялася нагору, знемагаючи від страху, що небезпека чихає ще й тепер, коли порятунок близько. Я відчинила двері квартири, увійшла і квапливо замкнулася. Клацнув замок. То був дивовижний звук безпеки, що відбився у стінках квартирки і моїй натомленій голові. Я двічі прокрутила ключ у замковій шпарині. Відгородилася від переслідувачів, справжніх та уявних, і одразу відчула неймовірну полегкість. Я гостро відчувала, що щойно була на волоску від страшної смерті, втекла і вижила. Прихилилася до рятівних благословених дверей, і останні сили полишили мене. Знесилена і виснажена, я сповзла на підлогу і провалилася в сон. Очевидно, розмова з матір'ю вивела вас із трансу. Стоячи у своїй кухні із гарнятком гарячої кави в руці, я говорила по телефону з Оскаром Фірменом. Коли я прокинулася, Натан розповів, що серед ночі перетягував мене непритомно до канапи. Покласти мене в ліжко аж у мезоніні він би не подушав. «Але як це можливо?» – запротестувала я у слухавку. «Ви кажете, що насилу зносите зносити матір. Якщо вийшло, що навіяна вам учора особистість збігається із матерним типом, спрацював ефект дзеркала, і ви не витримали. Ви мусили негайно спекатися цієї особистості і повернутися до природженої». Пояснення мене спантеличило, та загалом це було неважливо. «Як хочете», – додав фірман. «Приходьте сьогодні ближче до полудня, і я все виправлю». «Добре, до зустрічі!» Усе, ще замислено, я поклала слухавку. Чи хочу я повертати цю особистість? Мені справді потішило, що я звільнилася від страху, і знову відчувши його вночі, я згадала, як це болісно. Та в тім, що нова особистість мала й суттєві вади, які завдали мені страждань. То були геть інші страждання, та все ж страждання. А головне, чи дозволить мені ця особистість упоратися із випробуванням на роботі? Я дедалі більше сумнівалася. Лишалося всього сім днів. Якихось сім днів. Як же бути? «Фірменові я не довіряла. Я не знайшла жодної інформації ані про нього, ані про братство. Чи варто й далі довіряти незнайомцеві, який до того ж наділений справдешньою силою?» Відповідь «напрошувалася сама собою». «Звісно, не варто. Треба принаймні довідатися більше про братство». Аж тут мені спало на думку звернутися до приятеля Алена. Він працював у податковій інспектором чи контролером. Без сумніву, мав доступ до інформації, бо ж у Франції всі організації занесені до реєстру і підлягають контролю. Кожний має засвідчувати, що дотримується законів. За хвилю я вже набрала Алена. Сибіль! вигукнув він радісним, але стишеним голосом. Сто років тебе не чув. Я невчасно. Слухай, я ж на роботі. Можеш набрати ввечері? Розкажеш, як ти. Буду радий потеревеніти. Я на дві секунди. Подробиці розповім пізніше. Хочу тебе попрохати про термінову послугу. Мені потрібна інформація про таке собі братство Келій. Я маю з ним справу, але люди там дуже таємничі. Я нічого про них не знаю. І мене це непокоїть. Я б хотіла, бодай, поглянути на їхній статут, розумієш? Ти міг би допомогти. Я зв'язаний професійною таємницею. Але якщо тобі тільки статут, можеш піти в префектуру. Усе зареєстровано і доступ відкритий широкому загалу. А що, якщо цього братства там немає? Є, вони зобов'язані зареєструватися. Добре, чудово, не буду відволікати. Дякую дуже, до зв'язку. Уже за півгодини я була коло префектури на вулиці Бонель. Захвилювалася, побачивши довгу чергу, але виявилося, що то за паспортами. Люди готувалися до канікул. На щастя, підрозділ, де зберігалися статути організацій, користувався меншою популярністю. Працівниця підрозділу. «Сива жіночка років 50, з короткою зачіскою», – сказала мені заповнити формуляр і вийшла. Довелося почекати біля віконечка. Я вже почала нудитися, аж тут жіночка повернулася. «У досьє статуту немає, нічим не можу допомогти». «Але ж я думала лишати статут у префектурі обов'язково». «Так і є». Тоді чому цього статуту немає? Судячи з усього, організація, яка вас цікавить, порушує законодавство. І ви їм нічого не кажете? Спускаєте це з рук? Мені казали, що я маю право подивитися їхній статут. Ну, ви можете подати офіційний запит. Почнеться розслідування за фактом недотримання законодавства. Кінець кінцем організація буде змушена виконати вимогу. І скільки це забере часу? Я не знаю, прецедентів іще не було. Може півроку, може рік. Тоді не варто. Із префектури я вийшла стривожена і йшла бігцем. У жовтих сторінках нічого. У білих сторінках теж. У бібліотеці нічого. Навіть у префектурі, попри закон. Хто ж ці люди... «Як їм вдалося обійти закон? Хто їх покриває?» Я почала собі уявляти всяке, прокручувати в голові різні сценарії, один страшніший за інший. Аж ось побачила три телефонні будки, що стояли рядком. Повагалася і зважилася зайти в одну. Усередині було страшенно спекотно, і в ніздрі вдарив нудотний сморід. І що люди роблять у телефонних будках, щоб отак смерділо? Я зателефонувала Аланові в податкову. Вибач, що знову турбую, але я щойно із префектури. Братство не залишало статуту. Навіть працівниця відділу визнає, що вони порушують законодавство, уявляєш? Алани, я не хочу створювати тобі проблем, та раптом я в небезпеці. Благаю, розкажи мені все, що знаєш про це братство. До фінансових даних мені байдуже. Вони мене не обходять. Я лиш хочу знати, хто ці люди. Будь ласка, пошукай про них інформацію, розкажи мені. Пробач, Сибіль, мушу бігти. Я розчаровано поклала слухавку. Єдине, що тішало – нарешті можна вийти на свіже повітря зі смердючої будки. У фірми на мені треба бути близько полудня. Лишалася заледве година. Я не знала, що вдіяти. Аж тут я згадала, що маю запис із попереднього сеансу. Мій однокурсник Римі застерігав. Якщо я послухаю ті слова, вони можуть згубно на мене вплинути. А що, як я і зроблю це? Уже за півгодини я була вдома і тримала в руках диктофон. Охоплена сумнівами, я поклала палець на кнопку «Плей». Слухати чи ні? Знову йти до фірмина, чи втекти більше ніколи не бачити його? Повертатися до нього, послухавши касету, чи краще не слухати? Мої колишні вати страх і сумніви, давалися в знаки. Страх, який щодня отруює життя. Сумніви, які гризуть ізсередини, заважаючи приймати елементарні рішення – і змушуючи знову і знову прокручувати в голові найменші подробиці проблеми. Сумніви перетворюють життя на суцільний жах, створюють відчуття виходу. Кожен вибір, що доводиться робити, неначе тортури. Це жахливо. У мене виступив піт на чолі, запульсувала в скронях. Це було нестерпно. Я вдосталь настраждалася від цього. Повертатися не було сили. Я не могла знову зробитися непридатною до життя істотою. Я вже змінилася, і та особистість мусила піти в небуття, від якого я два дні тому втекла, і більше не з'являтися. Ніколи. Я поклала диктофон у торбу і вийшла із квартири, не обертаючись. За півгодини я вже сиділа у брунатному шкіряному кріслі віч-навіч з Оскаром Фірменом великим магістром таємничого братства Келій, у просторому покої під мансардною стелею зі старих балок. Під час короткої подорожі фунікулером я перемотала мікрокасету на початок і стерла старий запис, прикриваючи пальцем отвір мікрофона. Я побоювалася, що через повторні записи зіпсується якість звуку. Якщо все-таки доведеться прослухати, треба ж, щоб слова звучали розбірливо. «Я в розпачі», – сказала я йому. «Мені було тяжко опинитися в старій шкурі та водночас дві особистості, що ви мені навіювали, теж не видалися мені підхожими. Звісно, у них є переваги, але й вони змушують мене страждати». «Вірю», – відказав він, ані трохи не здивувавшись. «Це все одно як автомеханік, що, замінивши двигун з чеплення коробку передач, не дивується звісті, що автомобіль досі несправний. «Ви ж розумієте», – сказала я йому, – що змінюючи одну особистість за другою, я очікую дечого більшого, ніж страждання іншого штибу. Він зітхнув і зручніше вмостився у фотелі. Страждання – наслідок ілюзій, характерних для певного типу особистості. «Не розумію». Перша навіяна особистість змусила вас вірити, що за умови досконалості в усьому все у вас буде добре. Ця ілюзія дозволяє розвивати в собі деякі чесноти, як от енергійність, для того, щоб діяти і здійснювати зміни. Та водночас завдає страждань. Досконалості не існує, тож, що більше ви стараєтеся зробити світ ідеальним, то більше розумієте, скільки роботи ще належить виконати – без кінця краю. Як наслідок ви весь час невдоволена пригнічена. Це зрозуміло. Друга особистість змусила вас вірити, що ваше існування залежить від позитивного ставлення інших, що ваше життя мусить бути сповненим удячності і визнання з боку тих, хто вас оточує. Ця ілюзія дозволяє розвивати доволі багато чеснот – емпатію, співчуття, альтруїзм. Та водночас ви страждаєте через неї. Це замкне не коло, бо вам повсякчас здається, що люди недостатньо вам удячні. Загалом, якщо ваше існування і усвідомлення власної цінності залежать від інших, ці відчуття коливатимуться відповідно до ставлення людей, тож почне складатися враження, що ваше життя нестабільне, ненадійне. Ви несвідомо стаєте залежною і від цього страждаєте. Івагрій Пантійський казав, стережіться, щоб під приводом зцілити іншого самому не стати незціленим. Фірмен непогано аналізував, але змовчав про найважливіше. «По вашому до страждань приводять ілюзії, але ж це ви навіяли мені їх у купі з новими особистостями». Фірмен не відповів, і не схоже було, що визнає за собою провину. У яку гру грав цей чоловік? «Я хочу мати особистість, яка дозволить жити без ілюзій», – сказала я йому. Він довго дивився на мене своїми світлими очима і нарешті мовив серйозним тоном. «Жити без ілюзій означає жити без особистості». Я по думки повторила його слова кілька разів, щоб осягнути сенс, та марно. Для мене це якась абстрактна фраза. Колись ви зрозумієте? Я щось сумнівалася. Хай там як, ви мене переконуєте, що будь-який тип особистості завдає страждань. Можна і так сказати. Але ж я дивлюся навкруги, спостерігаю за людьми і бачу, що деякі страждають менше за інших. Вони не змучені, не стурбовані, не зважають на думку оточення. Тобто я певна, що є типи особистості, які завдають менше страждань. Кілька секунд він пильно дивився на мене і нічого не казав. «Це правда», – нарешті визнав великий магістр. «Я зраділа. Ось таку особистість я й хочу. Доволі туманне замовлення, чи не так? Дайте мені особистість, яка зробить мене енергійною і діяльною, як було після першого сеансу, але без перфекціонізму». Я хочу бути людиною позитивною, існування якої не залежить від удячності людей, яким вона допомагає. Оскар Фірман зітхнув. Я можу навіяти вам іншу особистість, але одразу домовимося, ви не можете перепробувати усі. Як це всі? Ніби є якась визначена кількість. Щось таке. Але ж є безліч варіантів, хіба ні? Звісно, але й немає 50 тисяч способів структурувати хаос. Ой ой ой, і що ж ви хочете цим сказати? Особистість можна сприймати як ваш спосіб підлаштовуватися до світу. Спробуйте поглянути збоку, і ви не заперечуватимете, що світ, у який потрапляє людина, народжуючись, є дивовижним. Чи не так? Це щось незбагненне, неосяжне, хаос. Людина мусить зрозуміти його, а брак розуміння призводить до нездоланних страхів. Тож кожен із нас маличко вивчає світ, у якому живе, і підлаштовує мислення і поведінку, щоб розвиватися і якось сприймати, розуміти, чи радше відчувати оточення. Усе це, звісно ж, відбувається підсвідомо. Наше бачення світу і ставлення до життя взаємодоповнюється. Наше бачення світу і ставлення до життя взаємодоповнюються. Чомусь ці слова найбільше запали мені в душу, сама не знаю чому. Зрештою, вів далі Оскар, усі елементи вкупі злагоджено зливаються в одне. Особистість утверджується, дозволяючи дитині, а згодом дорослому віднайти рівновагу в житті. Нехай і не досконало. Нехай і таку, що часто стає джерелом страждань. Зрозуміло. Отже, особистість – це те, що на абсолютно підсвідомому рівні заспокоює нас, пояснюючи невідоме середовище. Ми ніби створюємо власний декор, бачення світу і самих себе. Визначаємо, що належить робити, щоб жити. Таким чином ми виробляємо фільтри, переконання, ілюзії, які дозволяють нам вести більш-менш нормальне життя, чи то пак виживати. Я слухала, не перебиваючи, і починала розуміти, що наша особистість певною мірою відділяє нас від реальності, змушує упереджено сприймати світ. Може, особистість допомагає нам виживати, але я відчула на собі от уже три, і, на мою думку, вони завдають забагато страждань. Якщо мені всюди вважаються небезпеки, які вселяють самонавійні страхи, то чи не краще сприймати реальність такою, як вона є, без фільтрів? Це вам здається, що так краще. Насправді, хай як парадоксально бачити небезпеки там, де їх немає, спокійніше, ніж нічого не знати адже ви розробляєте стратегії, щоб захиститися, це вас утішає, і ви, незважаючи ні на що, знаходите рівновагу в житті. Може, одного дня ви ще пишатиметеся власною прозорливістю. Та годі вам, щось я сумніваюся. Він усміхнувся. Це нормально. У вашого типу особистості сумніви й страхи взаємопов'язані. Але я не розумію, що між ними спільного. Страх перед іншими людьми спонукає вас сумніватися в їхніх словах. Страх перед собою сумніватися у власних рішеннях. Відреагувала я не зразу. Треба ж було перетравити ці слова. Чому ви завели мову про страх перед собою? Сумніви – це ментальний процес. Найкращі рішення приймаються тоді, коли люди прислухаються до свого серця, прихованих бажань, інстинктів чи інтуїції. Ментальні процеси тут ні до чого. Та коли людині бракує віри в себе – вона додає ментальний рівень, бо сумнівається в інтуїтивному. Запала тиша, а я тим часом обмірковувала слова великого магістра і замислилася, наскільки сильно придушувала в собі глибину сутності. Світло, що пробивалося крізь мансардне віконце, пробуджувало навколо нас біля орхідеї, свіжість яких контрастувала із заплюженими старими книжками тисячі, які громадилися на полицях. Повернімося до нашої теми. Ви сказали, немає 50 тисяч способів структурувати хаос. Саме так. Розглядаючи різні бачення світу, різні переконання ілюзії, які формуються в нас, людей, ми розуміємо, що так чи інакше спираємося на однакові схеми, а розбіжності – то радше деталі. До того ж, люди – створіння послідовні. Їхні стратегії адаптації до світу, яким вони його бачать, відповідають їхньому баченню себе і інших. Стратегії спонукають людей розвивати власні можливості, чесноти, вади, що неодмінно взаємопов'язані. А страждання є логічним наслідком. Усе взаємопов'язано, розумієте? Розумію. Отже, типів особистості стільки ж, скільки людей на Землі. Та можна виокремити деякі, які об'єднують людей зі спільними схильностями. Так. Наше братство спирається на модель, що передбачає дев'ять типів особистості. Дев'ять типів особистості. І що це за модель? На чому вона ґрунтується? Оскар Фірмен помовчав, і я вже думала, що він не відповість. Наше братство зберігає найдавнішу у світі, найменш відому а тому й насмілююся стверджувати найбільш достовірну модель поділу людей на типи особистості. Він знову замовк, а його голос досі відлунював у мене в голові, хвилюючи таємничістю. Фірмен почав розкривати таємниці. Очевидно, я завоювала його довіру. А хто розробив цю модель? Фірмен втупився у мене, ніби вагаючись і оцінюючи, чи маю я право на доступ до цієї інформації. Я витримала його погляд, силкуючись виглядати серйозною, спокійною і водночас не надто зацікавленою. О, багато хто хотів би про це дізнатися. Його недовіра мене розчарувала, і я навіть трохи образилася. Той нехай, не будеш я вимолювати? І кожен тип має якусь назву? Тільки номер. Номер від 1 до 9, так? Він кивнув. Яким номером позначені типи, які ви мені навівували? Спочатку тип 1, потім тип 2. Невже, випадково? Те, що я почала з номера 1 і послідовно перейшла до 2, було випадковістю, чи ви довмисне підлаштували? Вийшло, що ці типи відповідали рисам характеру, яких ви прохали. Це правда, чи послідовність формувалася за іншими критеріями? Будь-яка людина у світі обов'язково впізнає себе в одному з дев'яти типів особистості. Так. Отже, якщо я знаю модель, то можу впізнати типи у своєму оточенні. Жодної реакції. Так чи ні, наполягала я. Оскар-фірмен скривився і кивнув, начебто шкодуючи. «Мене це дуже цікавить, я хочу дізнатися, модель!» Він похитав головою. «Це таємниця, яка довіряється тільки членам братства!» Відповідь була озвучена твердим голосом, що не допускає заперечень. Я відчайдушно запитала. «Чому?» Фірмен, вочевидь, не очікував, що я отак знетхую його авторитетом. Моя наполегливість його помітно здивувала. Він подивився на мене, ніби й далі оцінював, чи маю я право знати більше. Коли ви дізнаєтеся про всі типи особистості, зрозумієте внутрішній світ людей, які вас оточують. Ознайомившись із моделлю, ви неодмінно навчитеся розрізняти типи, і ці знання наділять вас певною силою. Знаючи дев'ять типів особистості, ви зробитеся надзвичайно могутньою, бо озброїтеся детальною мапою людської психіки. Чимало людей воліли б такої сили. Ці знання не можна віддавати першому ліпшому. Я ніколи особливо не мріяла про могутність будь-якого штибу, але перспектива зрозуміти внутрішню організацію людей манила і захоплювала мене. До того ж була близькою. Що треба зробити, щоб стати членом вашого братства? Треба, щоб вас привів один із дійсних членів. Потім даєте клятву. Яку ще клятву? Клятву дотримуватися нашої хартії і виконувати певні зобов'язання. Певні зобов'язання? Наприклад, головне зобов'язання в тому, що треба щотижня залучати нових людей. Як оце ви мене зараз? «Десь так. І протягом якого часу?» «Поки вам не виповниться вісімдесят років». «До вісімдесяти років?» «Так. Це що, жарт?» «Ні». «Але про це не може бути й мовою. Я не хочу брати на себе зобов'язання на все життя». Попри моє обурення, Оскар Фірмен дивився на мене незворушно. «Ніхто від вас цього й не вимагає», – мовив він, усміхнувшись. «Вас не залучили для членства у братстві?» «Прикро! Я б дуже хотіла дізнатися модель, якби він мені запропонував і якби не треба було брати на себе обтяжливе зобов'язання». Ми повернулися до моєї справи, і я домовилася, що він навіє мені новий тип особистості. Він заявив, що цей тип номер три. Я розслабилася, бо вже звикла до цієї процедури і заплющила очі, приготувавшись знову покинути світ страхів і сумнівів. КОМО, 10 січня 2018 року Сем Бриннен стояв на балконі готельного номера в білому пеньюарі що його він накинув після душу. Милуючись ранковим краєвидом на озеро, Сем голився. Ген за горою праворуч пробивалися перші промені сонця, пробуджуючи мінливу блакить водної гладі. Рибальський човник беззвучно віддалявся від берега, лишаючи за собою ледь помітні хвильки, що поблискували на сонці. Усе маскувалося скасувалася щоденна зустріч із Сибіль Шердон. «Вона сильно втомилася і сьогодні мусить відпочити», – пояснила Сема від Джулія, брюнетка з ясними блакитними очима. Сем сподівався все-таки потрапити на вілу. Не можеш він стерчати на кому вічно. Рано чи пізно його відправлять у якусь іншу європейську країну писати актуальний матеріал. У номері задзвонив Семіф мобільний. Журналіст вимкнув електробритву і пішов до телефону. Це була асистентка редакції Дженніфер. У мене музичні новини. Супер! Рано радієш, новини не втішні. Телефонував Жоэль Жобе. Рояль вимагає серйозної реставрації. Треба замінити всі повстяні молоточки, вірбельбанк, покриття деки. До того ж, відполірувати клавіші зі слонової кістки і інші деталі. Я й не знаю, чи вони важливі в інструментах. Одне слово «ремонт» влетить у копієчку. Тобі дали на це зелене світло? Я хочу спочатку знайти твого піаніста. Цей Джеремі Фланеган наразі як у воду впав. Якщо ми його не знаємо, димо, рояль уже не матиме великого значення, правда ж? «Ну так», – неохоче визнав Сем. «Ну от, поки це всі новини. Продовжуй пошуки флангана і тримай мене в курсі. Все, бувай, бо хтось дзвонить. Па-па!» Сем зиркнув на екран. Дзвінок із Віли Шердон. «Ало? Доброго дня, пане Бренене. Це Джулія». Він уже впізнавав її голос таку медний акцент. Вітаю, Джулія, як ви? Добре, пані Шердон теж. Вона відпочила і готова вас прийняти. Зручно буде о третій пообіді на віллі. А вже ж. До зустрічі. Ліон, 18 червня 1964 року Іван Рафо поправив кроватку перед люстром в биральню в номері ліонського готелю, доночував. Затягнув так, щоб комір білої сорочки щільно прилягав до шиї. Після нещодавного провалу аудиторська перевірка на пігмальоні була для Рафо вкрай серйозною місією. Минулого місяця Американський інвестиційний фонд вклав 2 мільйони франків у підприємство з виробництва автозапчастин для вантажівок у департаменті Мен і Луара. В аудиторському звіті Іван Рафу командував залишити всіх робітників на виробництві, та кляті на припинили ефективно працювати. Щойно інвестиційний договір було підписано. Ба гірше, на влаштували страйк проти іноземного капіталу на підприємстві. Минув місяць, а ситуацію так і не розрулили. Великі клієнти повтікали, і справи на підприємстві йшли дедалі гірше. Директор інвестиційного фонду покликав Івана до себе і чітко дав зрозуміти ще один провал недопустимий отож, нині Рафони переливки, один хибний крок і гаплик. Якби міг, аудитор відмовився б від перевірки на пігмаліоні, бо нічого доброго та не віщувала. Передусім тому, що Рафо потерпав від аквафобії, понад усе в житті він боявся потонути. І перспектива провести вісім днів на кораблі його жахала. Звісно, керівництву він про це не казав. Бракувало тільки заробити репутацію страхопуда. Фобія дошкуляла йому з дитинства, навіть дужче за іншу слабкість. Зізнатися в якій – іще ганебніше. Він не витримував жіночих криків та й взагалі будь-яких сильних проявів емоцій жінок. Іван Рафу не довіряв жінкам і намагався триматися від них подалі. Досі це його цілком влаштовувало. Скільки часу заощаджував порівняно з цими телепнями, його колегами, що закохалося собі налихо? Це ж треба закохатися. Геть нераціонально. Не слід приплітати почуття там, де йдеться виключно про гормони. Так само тупо. Марнувати, як дехто, на те, щоб клеїти баб. Дарма вести фальшиві розмови, замість одразу приходити до суті. Краще, як от він, обходитися професіоналками, з якими говорити немає потреби. тарифи в них, звісно, неабиякі, але, враховуючи заощадження часу, виходить вельми вигідно. Додаткового часу лише 5 хвилин на душ до і обов'язково після. Коли починають стогнати, можна звеліти, щоб столили пельку і взагалі анічичирк, а головне не кричали. Отож, те, що пігмаліоном керувала жінка, було другою проблемою, через яку аудиторська місія геть не подобалася Рафо. До речі, жінці взагалі нічого робити на директорській посаді. Третя проблема була пов'язана з діяльністю підприємства. І в цьому Руфу теж не міг зізнатися босу, адже своє минуле вважав приватною справою. Батьки Рафу тримали колись ресторан і лишили синові сумні спогади. Малий Іван вечорами зоставався один у темряві квартирки на горі, на самоті із безсонням і страхами, які поступово вчився гамувати. Та на це знадобився час, і ті сумні роки закарбувалися в його пам'яті. Із рестораном, зрештою, не склалося. Батьки припустилися великої помилки, вклавши в бізнес забагато почуттів. Вони були надміру добрими до персоналу. Не дорікали за спізнення, заплющували очі на помилки. Як наслідок ресторан зазнав краху. І подруще теж не витримало удару. Сім'я розвалилася, але Іван Руфо засвоїв урок. Невдача батьків слугувала йому довго вказом у житті. Давала сили і переваг над колегами. Він добре знав. У житті розум переважає над почуттями. Від Оскара Фірмена я вийшла діяльною та енергійною. Нова особистість номер три сповнила мене досі невідомим прагненням прийняти виклик і досягти успіху. Сім днів – це мало, але від того виклик робився захопливим. Я сіла на фунікулер, Подумки, репетируючи все, що належить зробити протягом дня. Я вельми зосередилася на цьому і заледве звернула увагу на жебрака, що походжав серед пасажирів, простягаючи капелюха. У мене он справ, хто з нас скільки. Попереду вкрай насичений день. Я заскочила додому, щоб покласти диктофон. Коли була вже на порозі, задзвонив телефон. Я помчала відповісти. Це був Ален. Мій приятель із податкової. Сибіль, я із телефонної будки. Будь ласка, на роботу мені більше не дзвони. Якщо дуже треба, набери на домашній сьогодні ввечері. Добре. Інакше ніяк, бо матиму через тебе неприємності. Окей, окей. Гаразд, тепер кажи мені назву твого братства. Ой, ти Янгол. Не часто мені випадає чути таке від платників податків. «Братство Келій, вулиця Лош. Номер будинку забула?» «Подивлюся, що можна нарити. Знаєш, ти ставиш мене у незручне становище. Роблю це заради тебе. Ти рятуєш мені життя. Головне, не дзвони на роботу». Я поклала слухавку і поквапилася на корабель. Пішки спустилася з хилом круарус. Серед дня фунікулера задовго чекати. Надолі я звернула на вулицю терм, потім на Альжирі, попрямувала до набережної і проминула гарний чайний салон. Я його раніше не бачила. Певно, нещодавно з'явився. Мій погляд упав на виведений білою фарбою рекламний напис на шипці. Щонеділі до чаю шведський стіл тістечок. Я застигла. Шведський стіл тістечок. Уперше натрапила на таке в чайному салоні. Це ж революційно. Я не пошкодувала часу проглянути меню, ціни та й кинула оком на інтер'єр. Доволі вишуканий заклад. Відчувався хороший смак і професійність. Я пішла собі далі, прокручуючи в голові ідею. На нашому кораблі в години чаювання було затища. Нам, звісно, вдавалося приваблювати клієнтів не тільки на сніданки і вечері. Люди потроху приходили на аперитив, але по обіді на кораблі здебільшого було порожньо. А що як і я це влаштую? Що як запропоную шведський стіл тістечок у час чаювання? Це ж геніальна ідея. Ще більше я візуалізувала собі її реалізацію і потенційну успішність, то більше звикалася з нею. За хвилю це вже була моя ідея, моя власна, і я нею пишалася. Поки вона оформлювалася, у мене в голові роїлися безліч додаткових ідей про те, як її просувати. На корабель я прийшла сповнена ентузіазму. Наштовхнулася на Бобі і дала йому завдання терміново зробити і повісити на палубі велике оголошення. З 16 до 17 шведський стіл тістечок. Я попрохала додати приписку. «Більше ніде в Ліоні». Усе, що треба, у скрині на вході до кабіни управління. Я на тебе розраховую. О другій оголошення має висіти. Ага. Я добре знала, що означаєте «ага». Бобі, я знаю, що ти на це здатний. Ти спритний і кмітливий, і коли захочеш, вмієш бути дуже діяльним. Ага. Мені тільки треба дозмащувати шарніри на скринях із рятувальними колами. Вони скриплять, коли відчиняєш». «Бобі!» «Га!» «Усім начхати чи скриплять скрині з рятувальними колами? Зостав це на потім і хутенько берись за моє оголошення, чуєш?» «Ага!» «О другій, Бобі, о другій годині оголошення має висіти. У тебе вийде, я впевнена. Давай за діло, старий!» Я по-дружньому поплескала його по плечі. Що за нещастя цей тип? Лузер та й воді. Із нього ніколи не вийде нічого путнього. Я подалася до себе в каюту і зателефонувала у службу зайнятості, до якої ми час від часу зверталися. Я б хотіла розглянути ваших кандидатів на вакансію різноробочого. Нам потрібен інженер-механік загального профілю. Молодий, енергійний, готовий бути завжди на похваті. Досвід у морській або річковій галузі буде перевагою. Одразу після дзвінка я знайшла Манон у великій залі. О півдні вона щодня писала мені на дошці, тому я знала, що в неї гарний почерк. Я дала їй завдання підготувати маленькі флаєри, які ми будемо роздавати відвідувачам ресторану, коли приноситимемо рахунок. Може, дехто прийде тоді на чай. Потім подалася на кухню. Родріги, ти ж знаєш, що відвідувачів в захваті від твоїх десертів, чи не так? То ось у мене ідея – запропонувати шведський стіл-тістечок у години чаювання. Матимемо повно клієнтів за рахунок туристів, які прогулюються набережною. Починаємо вже сьогодні. Сьогодні? Але ти не уявляєш, скільки це роботи. Я на годинку чи дві подовжу робочі години посудомийника. Нехай допоможе тобі після обіду. Мішель? Та він не кондитер. Пусте, мені не потрібні вишукані десерти. Це не для постійних клієнтів, тож менше з тим. Навпаки, прошу тебе приготувати просто ситні торти. Вони будуть дешевшими і клієнти братимуть менше. Ситні торти? Але це знущання з мого мистецтва. Я ж не на конвейєрі працюю, я митець. Я поклала руку йому на плече. Родріге, ти найкращий кухар. Готуєш неймовірні вишукані страви і десерти. Та ось зараз мені потрібна від тебе радше кількість, ніж якість, розумієш? Це для доброї справи. Ти допоможеш активізувати діяльність корабля і виправити фінансову ситуацію. Нам усім це потрібно. На карту поставлено наше майбутнє. Я знаю, що можу на тебе розраховувати. Під час монологу я довірливо і вдячно дивилася йому просто у вічі, не забираючи руки з плеча. Я відчувала, що він відгукується на мою теплоту. Родріге погодився. Я перемогла. І одразу ж прийняла наступне рішення – перейменувати всі страви Родріге. Годі депресивних назв. Після обідньої зміни я покликала Катель до себе в кабінет. У цієї молодої кар'єристки зуби довші за звабливі ноги. То й добре, скористаюся цим. До того ж, якщо я дам їй більше роботи, їй буде ніколи прискіпуватися до моєї. Я бачила, сказала я, коли вона вийшла, що ти регулярно інструктуєш офіціантів щодо системи продажу. А як же? Це чудово. Я б хотіла, щоб ти встановлювала їм цільову норму виручки, зокрема середню суму на замовлення клієнтів. Судячи з усього, я здивувала Катель цим проханням. Норму виручки. Місячна норма видавалася мені не вельми важливою, адже мій випробувальний термін завершувався менше, ніж за 7 днів. Денна норма буде кращим стимулом, адже вони щодня бачитимуть результати і це їх буде мотивувати на завтра. Окей, отже ти хочеш визначити щоденну норму виручки в ресторані і середню вартість рахунка кожного клієнта. Норму виручки не в ресторані, а для кожного офіціанта. Я хочу, щоб вони порівнювали себе одне з одним. Ніщо так не мотивує, як старання бути кращим за колегу. Катель не заперечувала, і я продовжила. Щоденну норму виручки в ресторані визначимо для тебе. Деталі повідомлю пізніше ввечері. Коли вона вийшла з кабінету, я розслаблено відкинулася в хотелі. Уперше, відколи мене призначили директоркою, Катель не поставилася до мене зверхньо. І я знала, що то завдяки моїй матері, моєму підходу, моєму самосприйняттю, радше ніж завдяки змісту нашої розмови й вимогам. Три дні тому я могла сказати Катель дослівно те саме і не досягти особливого ефекту. Уперше в житті я почувалася лідеркою. Я сказала карантенові принести мені їжу на таці і пообідала – підраховуючи норми, що їх належало встановити. Як-то кажуть, не почавши, не кінчиш. Після обіду я зустрілася з аудитором, про якого бентежився Шарль. Я теж розуміла, що ставки високі для нас усіх, але почувалася впевнено. Нам удасться показати, що підприємство має потенціал. Аудитор прийшов рівно о другій, коли задзвонили дзвони собору святого Іоанна Хрестителя. На представникові інвестора був тісний сірий костюм. Волосся в нього було стрижене їжичком. Він глянув на мене з підлоба і потиснув руку. Чемно, але без усмішки. Чоловік цей видався мені самовпевненим і водночас відстороненим, рішучим і водночас нещасним. У його кругленьких очицях бракувало вогника – Ніби він не мав ані трохи мотивації, щоб діяти і досягати успіху. Із тих типів, що завжди ходять на бурмосині. Та я була зацікавлена йому сподобатися, щоб він високо оцінив нас у своєму звіті і дав Американському інвестиційному фонду «Зелене світло». Я провела гостя до себе в кабінет і запитала, як можу прислужитися в його аудиторській роботі на кораблі. Попри те, що це була людина закрита, настрої якої вгадати нелегко, я поступово відчула, що це за один. Для цього чоловіка раціоналізм був способом життя. Я теж збагнула, яка людина була б йому до вподоби на посаді директорки, тобто якою я мушу бути, щоб він оцінив мене як компетентну керівницю. Щоб більше цей образ оформлювався в моїй уяві, то більше я ставала такою людиною уособленням фахівчині, до якої він міг би поставитися схвально. Я почала інакше висловлюватися, обмежуючись фактами і не виявляючи емоцій. У моїх словах були конкретика, точність і логіка. Я говорила раціонально. Я зробила коротеньку презентацію, самі факти, про нашу діяльність, видатки й прибутки, а також розповіла про кожного співробітника. Аудитор відхилив мою пропозицію щодо обходу для знайомства з командою. Наразі в цьому немає потреби, холодномовів він, але розпитував про обов'язки і результати кожного члена команди. Потім він захотів усамітнитися, щоб спокійно вивчати документи. Вільної каюти в нас не було, тож я запропонувала вибір. Попрацювати в моєму кабінеті зі мною чи розміститися у вільній каюті в трюмі? Де ми зберігали аптечку й усе необхідне для першої медичної допомоги. Щось на зразок медичного кабінету. Аудитор обрав другий варіант. Я його провела. Поки ми йшли, він побачив розташований під рівнем занурення корабля ілюмінатор, за яким плюскотіла вода. І зобразив на лиці незрозумілу мені гримасу. Та все ж розмістився в тій каюті, узявши в мене бухгалтерські книги і до вечора не показувався. Я піднялася нагору і вирішила зазирнути до Шарля. Занесла руку, щоб постукати у двері його кабінету. Аж тут почула голос Катель, що долинав із середини. Судячи з усього, вона силкувалася говорити пошептом, щоб ніхто не почув. Звісно ж, я нашорошила вуха. «Натан», – говорила Катель, – відмовив клієнтові, який хотів змінити своє замовлення. Сказав йому, ще пізно, бо страва вже готується. І розлючений клієнт пішов, не розплатившись. Залежить від того, озвався Шарль, коли саме клієнт передумав. Та яка різниця? Не можна ж отак відштовхувати клієнта? Запевняю вас, від цього нота на самі клопоти в ресторані. Від іншим падає поганий приклад. Послухайте, дійте на ваш розсуд. Якщо справді вважаєте, що треба з ним попрощатися, проблема в тому, що Сибіль його покриває. Звідки ви це взяли? Вони зустрічаються. У мене кров похолола в жилах. Як це? Здивувався Шарль. Ось так, вони пара. І що це ви взяли в голову? Зненацька я почула, що хтось наближається, і поквапилася геть. Я одразу попростувала у велику залу і жестом підкликала Манон. Вона підійшла. «Ти в курсі, що там трапилося з Натаном?» Манон підтвердила версію Катель. «Натан утнув дурницю. Я ж сто разів казала йому виявляти емпатію до клієнтів, не гіркати, навіть коли вони не мають рації». Катель піймала мене на гачок. Мабуть, на наші ранкові зустрічі її вразив мій несподіваний професіоналізм. От вона і стривожилася. Пішла в наступ, не зволікаючи влаштувала мені диверсію. Треба діяти і то худко. Я покликала Натана до себе. За кілька хвилин він прийшов, і я навмисне лишила двері прочиненими. Нехай Шарль чує. Я завела мову про закид очільниці ресторану. Вислухала Натанову версію і сказала все, як є. Коли офіціант ухиляється від роботи, не обслужив клієнта, як належить. Це грубе порушення трудових обов'язків. Натан глипнув на мене неймучі віри, але я й оком не змигнула. До речі, тієї миті я не відчувала нічого, жодних емоцій. На карту були поставлені мої інтереси, тож почуття, які могли завадити реалізації мити, я заштовхнула подалі. Усе життя мені заважали почуття, що давалися в знаки, внайменш підхожі для цього миті, і гальмували мене, перешкоджали успіху. Незмога утверджувати свою позицію, коли турбуєся, що постраждають інші. Незмога відстоювати свої інтереси, коли намагаєшся ще й подбати про інтереси інших. Мені часто дошкуляли суперечливі емоції і необхідність приймати неможливі рішення. І ось раптом... Я відкинула почуття просто і невимушено, без зусиль, ніби нічого не відчувала до Натана, ніби він не був моїм хлопцем. На думці я мала одне і повністю зосередилася на цьому, спрямувала на це всю свою волю, всю енергію утвердитися на посаді протягом семи днів. Решта турбот, які не вели мене до цієї мети, були другорядними. Я заявила Натанові що його звільнено. І за півгодини він полишив корабель. Операція «Шведський стіл-тістечок» мала шалений успіх. Набігли клієнти, переважно туристи, і накинулися на десерти, приготовлені Родріге і його помічником. Вони витрачають, ми заробляємо. Глянувши на Шарля, я зрозуміла, що він приємно вражений. і, скориставшись нагодою, Похвалилась іншими вдалими рішеннями цього дня – встановленням норм для Катель та офіціантів і, звісно ж, Натановим звільненням. Звітуючи про останні рішення, я смакувала перемогу. Підступні плани суперниці зірвалися. Якщо довелося звільнити офіціанта, який пропрацював лише місяць, це свідчить про помилку при найманні, чи не так? – уточнив Шарль. – Аж ніяк. Коли я його наймала, планувала звільнити десь за місяць. Я уникла необхідності наймати тимчасового працівника, коли в нас поживалася діяльність. Це значно дешевше, ніж укладати безстроковий трудовий договір і звільняти людину під час випробувального терміну. Мене змушені виплачувати компенсацію за короткотермінове працевлаштування. Шарль, вочевидь захоплений моїми ретельними підрахунками, кивнув. Отак, одним махом, я обернула спрямовану проти мене інтригу на колосальний успіх. Взагалі-то одразу ж, як Натан пішов, я вирішила скористатися подією сповна. Звісно ж, перед Шарлем, щоб продемонструвати йому свою рішучість і спростувати закиди катель, але й перед усією командою, щоб усіх мобілізувати. Я зібрала співробітників на коротку нараду. Оголосила про звільнення і пояснила, що ми не можемо тримати в себе некомпетентних працівників, які псують результати ресторану на шкоду всій команді. Гроші корабля катма, тож кожний повинен чимдуш викладатися і робити свій внесок у поліпшення результатів. Я розраховувала на своїх підлеглих і була переконана, що незабаром у нас усе вийде і це буде наша спільна перемога. Не стримавшись, я надавила на емоції, бо знала, що це дієво. «Ви будете пишатися собою», – сказала я підлеглим, – «а я – вами». І керівництво неодмінно віддячить вам, щедро винагородивши кожного. Даючи обіцянку, я тієї миті щиро вірила в кожне слово. Не було й мови про розрахунок, аж ніяк. Я була щирою, але щирість була ситуативною. Мене надихали мої ж слова про допомогу, моє прагнення перемогти. Закрутившись у спіралі успіху, я могла пообіцяти будь-що і всією душею повірити в це. Тієї миті. Надвечір мені зателефонував керівник відділу зв'язків із громадськістю Ліонської мерії. На наступну суботу ми замовили в одному ресторані коктейль-фуршет на 80 осіб, сказав мені представник мерії. Але санепідемстанція щойно зачинила цей заклад на 8 днів. Нам треба терміново знайти інше місце. Отак, у кого щастя, у того і фортуна. Взагалі, на вихідні наша зала заброньована на півроку вперед. Але вам пощастила, бо клієнти якраз зняли бронь на цю суботу. У бідолах скасувалося весілля. «Он як! Оце нам підфартило! Про ваш корабель мені розповідав приятель дружини, ваш клієнт, але я особисто вас не знаю. З огляду на те, що переносити події доводилося останньої миті, у мене не буде часу заскочити до вас. Нам потрібне шикарне місце, літне заклад, так би мовити. У нас емениті гості, та й пан мер буде». Чи відповідає Пігмаліон цим вимогам? Так, цілком. Це старий корабель, ідеально відреставрований і перетворений на розкішний ресторан. Зал регулярно орендують дипломати і директори підприємств. Он як? Чудово. Нещодавно ми навіть організували вечірку до дня народження Шарля Азнавура. Прибрехати не завадить. Брехня нікому не зашкодить. Та й перевірити її неможливо. От тільки, додала я з підозрою, який у вас бюджет? Мій співрозмовник почав затинатися. Я здогадалася, що влучила в Яблочко, Змусила його підняти ціну, щоб не зганьбитися. Скажімо, десять франків з особи. Ну, це я приблизно. Зазвичай я просила сім франків. Десять? вже королівські розтінки. Але цей тип був фактично приперти до стінки, не мав альтернативи. За таких обставин я тримала в руках усі козирі. На жаль, так не піде, пане. Мій тариф – 13 франків з особи. З огляду на те, що йдеться про мерію Ліона, і сам мер вшанує нас своєю присутністю, спеціально для вас можу запропонувати 12 франків з особи. Але сподіваюся, ви розумієте, що на нижчу ціну я погодитися не можу. Е. Ну, а вже ж, я розумію. Добре, я тоді подивлюся. Забронюйте суботу для нас, а я поки дізнаюся. Ні, пане, за таким тарифом я не можу надати вам бронь. У нас забагато запитів, довгі списки очікування. Якщо ви зацікавлені, мусите дати мені зелене світло одразу ж. Е, «Так, звісно, взагалі, я розумію. Ну тоді, скажімо, добре. Я домовлюся з керівництвом, це вже моя справа». «Дуже добре. Мої вітання. Пігмаліон, ваш на суботній вечір». У кінці дня я приділила трохи часу підрахункам. Цифри говорили самі за себе. У такому темпі тритижнева виручка буде вибуховою. Мене утвердять на посаді і нарешті я отримую визнання. Я подалася в кімнату для відпочинку, щоб подивитися відгуки, які могли виявитися корисними, допомогти мені налагодити комунікацію і завоювати вплив. Раковина знову ломилася від брудного посуду. Та яка різниця? Клієнти однаково не мають сюди доступу. Та й безлад аж ніяк не впливає на ефективність роботи команди. Я забрала записочки і пішла до себе. Замкнулася в каюті, щоб спокійно почитати. Кілька відгуків були критичними, окрім одного, де мене назвали гарнюнею. Прикрившись анонімністю, дехто маскував власну некомпетентність, звинувачуючи мене в брехні, ліцемірстві і навіть чванстві. Без сумніву деякі ледацюги застрелили мені. Увесь день я керувалася прагненням мотивувати людей, заряджати позитивом, Надихати на активну діяльність, на просування вперед і спільний успіх. Мені хотілося передати ту причудову мотивацію, яка з'явилася вранці в мене самої, поділитися нею з усіма. На щастя, кілька жалюгідних заздрісників не могли підірвати мій новонабутий бойовий дух. Навпаки, критика надихала мене рухатися вперед. Я мусила досягти успіху і начхати на тих заздрісних невдах. Заздрість іде пліч опліч із посередністю. Увечері я заскочила Джефа за тим, що він хитро ще ми схиляв палому замінити його на барі до початку концерту. Співачка була такою доброю, що цілком могла поступитися, ризикнувши своєю репутацією серед наших клієнтів. Цуськи! Джефе, кинула я. Він підняв на мене винуватий погляд. «Відчепися від Палуми, будь ласка!» Палума обернулася. «Він мені не дошкуляє, у нього проблеми. Це ж нормально, хтось має допомогти!» Джеф мовчав. «Який сьогодні мать, Джефе?» – поцікавилася я. Він стримав усмішку і я додала. «Прошу тебе, повертайся на бар!» Він послухався. «Джеф регулярно накручується, щоб інші виконували за нього його роботу, а тобі потрібен час для концерту, щоб налаштуватися. Ти ж добре це знаєш». «Я можу і так виступити», – гордо відказала співачка. Раптом я збагнула, що вона мислить, як нещодавно мислила я із типом особистості номер два. Скільки разів я бачила, як змучена після кількох концертів поспіль палома, Попри пізню годину жертвує заслуженим відпочинком і подовжує виступ, аби виправдати очікування публіки. Її готовність надміру викладатися заради інших і деяка зневага до тих, хто недостатньо цінує ці жертви. Нагадала мені той стан, за якого я на підсвідомому рівні конче потребувала вдячності інших для високої самооцінки. «Палому, я добре знаю, що ти відчуваєш». Ти думаєш, твоя значущість залежить від того, що ти робиш для інших, і від удячності, яку вони до тебе виявляють натомість. Зовсім ні, я нічого не очікую на взаєм, моя допомога альтруїстична, мені нічого не потрібно. Ну, звісно, вона заперечує Я тоді теж не стерпіла б, якби хтось назвав мене залежною від думки інших, якби припустив, ніби на цьому ґрунтується моє самосприйняття. Я була нато гордою, щоб це визнати. Паломо, тобі це не потрібно. Твоя цінність не в цьому. Ти...» «Що ти вирзеш? Мені ніхто не потрібен, я самодостатня, я ніколи ні в кого нічого не просила!» Я здалася. Боротися з її ілюзіями місія неможлива. Ніхто б не впорався на моєму місці. Увечері я пішла з корабля із нав'язливою думкою. Треба помиритися з Натаном. Я ж його вигнала як ні і без сумніву завинила пояснення. Він був достатньо розумним і мав зрозуміти. Зрештою, я ж і для нього працювала. У мене була більша зарплатня, ми жили на мої гроші. Мій успіх – його успіх. Але окрім розуміння цієї ситуації, я хотіла від нього ще дечого. Хотіла, щоб він відчув до мене потяг, як у день знайомства. Хотіла знову побачити в його очах пристрасть, що із часом згасла. Я пройшлася шикарними бутіками прискілля і швидко знайшла, що шукала. Вишуканий і неймовірно сексуальний комплект білизни, який раніше ні за що б не наважилася вдягти. Тоді я помчала додому, і ми опинилися віч навіч. З'ясування стосунків, як і очікувала, минуло добре. Я пояснила ситуацію, переконала, що він матиме більше часу на дисертацію. Я правильно вгадала, що його турбує, і правильно націлила розмову, тому він за виграшки повівся на вмовляння. Я прошмигнула у ванну, хутенько прийняла душ, вода виявилася крижаною, і я пообіцяла собі, що завтра ж неодмінно зателефоную орендодавцеві. Вбрала нову білизну і нанесла на шию три краплі шанель номер 19. Коли я зайшла отакою розчепуреною в спальню до Натана, вогники міста, пробиваючись крізь жалюзі, вигравали на моєму оголеному тілі. І я почувалася танцівницею на сцені кабаре в різнобарному світлі прожекторів. Я милувала око. Я була найгарнішою і найсексуальнішою жінкою. Натана розморював сон, як завше, після кохання. Він був досі зачудований щойно пережитим гарячим сексом Сибіль ще ніколи не витворяла такого. Чи ж міг він собі уявити це кілька годин тому, після того як уранці слухав бридкі слова на диктофоні? Усе це геть не вкладалося в голові. Звісно, він не зізнається, Сибіль, що шпигував за нею, хоча йому кортіло дізнатися, що коїться. Останніми днями він геть утратив контроль над подіями. Чому Сибіль щодня змінюється до невпізнаваності? Вона справді мала всі підстави його звільнити, але чужий голос, яким це було зроблено, приголомшував. Вона не тільки ніколи не зверталася до свого хлопця холодним тоном, а й взагалі, як він раніше гадав, не була здатна на таке. Провалюючись в обійми Морфея, Натан усе ще чув грубовий голос чоловіка з аудіозапису. «У глибинах вашого єства, у душі, залягає страх, потаємна тривога. Страх бути людиною, яка нічого не варта. Отягнувшись, ви все забудете» але цей страх, лишаючись у глибині підсвідомості, визначатиме кожний вчинок у вашому житті. Тим часом Іван Рафо, умостившись у широкому шкіряному фотелі в барі свого готелю «Ліон Діор» і попиваючи віскі, прочитав нататки за день, проведені на кораблі. Церковні дзвони вдалині сповістили про настання півночі. На кораблі щось не в'яжеться. Як може бути такий розрив між людиною, відповідальною за управління? Попри те, що Сибіль Шердон – жінка, вона без сумніву, вольова, активна і організована керівниця. Та рештою команди, бо ж там самі некомпетентні нездари. Аудиторський досвід в інших структурах підказував Рафо, що завжди є зв'язок. Недоладний керівник має недоладну команду, а добре організований уміє структурувати роботу. Девакуватий шеф керує командою за своєю подобою, а від раціонального підлеглій собі набираються серйозності. Ієрархія теж відіграє роль, чи то позитивну, чи то негативну. Іван Рафо замислено відпив віскі. Розрив суттєво ускладнював аналітику. Брак логічного пояснення ніколи не віщує нічого доброго. Хто туману напускає, грішок за собою має. Не спалося. Власна сексуальна витівка справила на мене дивне враження, наче гонор витіснив усі інші емоції. Уночі мені наснився чудернацький сон. Я була водою, водним потоком. Я текла, звиваючись з земною поверхнею. Я була рівною і спокійною в долинах, бурхливою на спусках, несамовитою на водоспадах. Я ринула вперед, і тільки це мало значення, тільки це було важливим, допоки в мене не втупилися три великі птахи, що ширяли в небі. Швидка я, еге ж, гордо мовила я до них, можу скотитися з гори менше, ніж за три хвилини. Твоя правда відповіли вони хором. Але я не побачила щирого захоплення в їхніх очах. «Дивіться, яка я прозора!» похвалилася ще. «Це точно!» озвалися вони відчуженими голосами. «Я здатна самотужки нести тисячі риб!» «Ай, справді!» «Аж до моря!» «Це добре!» Комплімент видався мені радше чемним, ніж щирим. «На шляху я зрушую сотні пшеничних, житніх кукурудзяних ланів». «Молодець!» – сказали вони, але видно було, що я їх геть не вразила. Мені кортіло зробити більше, стати швидшою, переносити більше риби, зрушувати більше ланів, долати всі водні потоки на землі, щоб три птахи нарешті визнали, що я чогось варта. «А ви на що здатні?» – Кинула я роздратована байдужістю до мого успіху. Вони перезирнулися і хором відказали. Ми здатні бути собою. Гадаєте, хтось буде захоплюватися вами через це? Подумала я, але вголос не сказала. Мабуть, вони прочитали мої думки, бо додали. Мало хто любитиме нас за успішність але знайдуться ті, хто полюбить такими, якими ми є насправді. Отже ж, лінюхи, сказала я собі. До речі, вели далі птахи, ти розповіла нам усе, що вмієш робити, та не сказала, хто ти є. Я вже намірилася відповісти, аж тут усвідомила, що мої вчинки і результати, власне, і визначають мене. А як же інакше? Знагла образ величного водного потоку, який я на себе приміряла, відірвався від мене. Де й поділися велич і могутність, поступово я оголювалася, втрачала прихильність в очах інших, завдяки якій існувала всі ці роки. Розвіюючись, образ водного потоку відображав на своїй поверхні мій образ. І я розуміла, ким я насправді. Маленькою дівчинкою. Усього лише маленькою дівчинкою, яка особливо нічого не вміє і нічого значного не досягла. Ця маленька дівчинка була геть нецікавою. Увідчаї я глянула вгору на трьох птахів і здивувалася, побачивши в їхньому погляді, любов. «Любов до мене». Це не вкладалося в голові, та водночас я й не мусила нічого розуміти. Птахи кинули мені мотузки. Я, не вагаючись, вхопилася і полинула вгору до істиної моєї душі. Оскар Фірмен невдоволено вигукнув. «Ви знову хочете змінити особистість?» «Так. Я була певна, що переконала його, а протестував він на показ. Прокинувшись уранці після бентежного сну, я вже й не знала, ким себе вважати». Мій стан нагадував внутрішню нестабільність підліткового віку, коли я замислювалася – чорна я чи біла? Зустрічатися з темношкірими чи з білими хлопцями? У той час я обирала, до якого табору приткнутися, шукала свою нішу у світі. Після довгих років вагань я нарешті вирішила, що моє місце десь посередині – і чорна, і біла. Розв'язавши цю дилему, я відчула себе вільною. Протягом доби в мене виникали проблеми з емоціями, тобто я нічого не відчувала, наче частину мене відрізали. Доступ до емоцій інколи перекривають цілі, поставлені заради успішності. Для типу особистості номер три успішність відіграє настільки важливу роль, що інколи спонукає відрізати від себе емоцій, щоб зосередитися виключно на цілях. Ви так кажете, наче цей чудово, ефективно, от тільки відрізавши себе від емоцій, я тепер уже й не знаю, хто я. Людина з типом особистості номер три використовує емоції як джерело інформації про те, що цінують люди, чийного визнання вона прагне. Наприклад, ви відчуватимете, що для певного співрозмовника чи певного професійного кола будуть цінними інтелект і розважливість. Або ж спонтанність і привітність. Або ж іще щось. І прийматимете подобу людину, яка могла б викликати найбільше захоплення в цього співрозмовника чи в цьому колі. А згодом ви зробитеся такою людиною. Ви повністю перевтілитеся. Станете розважливою інтелектуалкою чи жінкою спонтанною і привітною. Чи оберете собі будь-який інший підхожий образ? Та це ж якесь лицедійство, ніби в акторів чи коміків. На відміну від акторів, ви робите це ненавмисне, не усвідомлюєте. Отож, ніяке це не лицедійство, ви цілком щіра, принаймні з іншими людьми. На що ви натякаєте? Він усміхнувся. Обманюєте ви себе? Не розумію. Перевтілюючись в особистість, якою захоплюватимуться люди – ви пристаєте бути собою і перетворюєтеся на іншу людину. Несвідомо, ви проникаєтеся новим образом чи ролью. Це сприяє успішності. Але віддаляє мене від моєї сутності. Так. Я замислилася, намагаючись осягнути неймовірний парадокс. Це означає, що люди, які мною захоплюються, люблять лише образ, який я обрала, а не мене саму. Саме так. Або ж люблять мене за мої перемоги і успіхи, тобто за те, що я роблю, а не за те, ким є. А я тим часом навіть забуваю, хто я. Фірмен з кивнув, помовчав і додав. За все в житті треба платити. Перетравити було нелегко. Я пригадала, якою ціною мені далися попередні дві особистості. Тип один підштовхував Усе скрізь покращувати, щоб дотягнутися до нав'язаних самій собі норм досконалості. Тип 2 – формувати себе на вдячності інших людей за мої альтруїстичні вчинки, нехтувати власними потребами і жертвувати собою заради інших. А ось тепер тип 3 змушував будь-що досягати успіху і викликати захоплення інших, жертвувати своєю істинною сутністю емоціями аж до того, щоб забувати, ким я є насправді. Звісно, третій тип особистості завдав мені менше страждань у повсякденні, але спричинив суттєву внутрішню проблему. Монтень закликав лишатися собою. Сенека розкривати власні устремління. Та обидва радили нікого не наслідувати. А взагалі, скажіть, чи є моя природжена особистість у вашій моделі? Тобто, чи відповідає вона якомусь типу за певним номером? А вже ж? І який це номер? Це не має значення, відрубав фірмен. Я остаточно постановила собі, що мушу довідатися все про цю модель. Не тільки для того, щоб нарешті визначитися з найкращим типом особистості, який завдасть мені найменше страждань і матиме якнайбільше переваг, але й зі ще однієї причини. У мене виникла нова, невідчепна ідея. Розібравшись у моделі, я заволодію безмежною силою. Силою, з якою розумітиму особливості характеру будь-якої людини, таємниці внутрішнього світу кожного в моєму оточенні. Тоді я довідуюся про спонуки кожної людини, знатиму, чим вона керується, нехай несвідомо. Усім нам щодня доводиться переконувати в чомусь інших, щоб схилити на свій бік. І реалізувати проєкти, чи щоб чогось від них домогтися. Модель братства Келій дала б мені доступ до таємниці впливу на людей. А таємниця впливу – це таємниця успіху. Після фірменного сеансу я ніби й усвідомлювала, що відчайдушно прагну успіху через навіяну мені особистість і що це – марні старання. Та не сила була стриматися. Хоч розум підказував, що насправді мене мотивує, Бажання досягти успіху від того не зменшувалося. Оскар Фірман зовсім не лякав мене. Для мене він був людиною, яка може прислужитися. Я відчувала, що в мене вийде його вмовити, що він розтлумачить всю модель, не обтяжуючи мене зобов'язаннями, яких зазвичай вимагають від членів братства. Фірман цінував серйозність, принциповість, шанобливість. І я в мене зробилася найсерйознішою, найпринциповішою і найшанобливішою людиною у світі. Несподівано для себе я змінила позу. Всілася у готелі рівніше, щоб виглядати менш зарозуміло, смиренно. Я б хотіла випробувати тип особистості номер 4 Фірмен кілька секунд мовчки дивився на мене. «Ви ж навіть не знаєте, що це за особистість», але я вже збагнула, що кожний тип так чи сяк завдає страждань. Я готова заплатити цю ціну. Мені хочеться вибрати тип, із яким житиметься якнайкраще. Аргумент видавався мені беззаперечним. Але ви пам'ятаєте, що не можете випробувати всі типи? Так, так, пам'ятаю. За кілька хвилин я натиснула на кнопку диктофона. Життя – широке поле можливостей. Треба тільки вміти вчасно їх побачити і вхопитися за них. Уже звичкою я забіла додому перед роботою. На вході до будинку наштовхнулася на орендодавця, старого і черствого скнару, який володів кількома будівлями у кварталі. «О, добре, що я вас зустріла», – сказала я йому. «З мене досить крижаного душу. Це вже затягнулося, треба терміново відремонтувати бойлер». Гадаєте, легко отак одразу знайти сантехніка? Я тижнями вам скаржуся. Зараз літо, різнороби пішли у відпустки, до вересня годі сподіватися. До вересня? Ви знущаєтеся? За кого ви мене маєте? Я повинна ще два місяці приймати крижаний душ чи що? Оближте, ви ж молода, а холодний душ у літку хіба проблема? Нахаб розвернувся і пішов геть. Навіть не попрощавшись. Мабуть, вважав, що може собі дозволити таку поведінку з молодою дівчиною. А може, це ще й через те, що я метиска. Якби я була жіночкою років п'ятидесяти з ліонської буржуазії, він би не наважився. Удома мій коханий схилився на дисертацію і навіть не глянув на мене. Проігнорував, нібито прийшла якась незнайомка, ніби я нічого не важила для нього». Ба навіть узагалі не існувала. Я відчула себе покинутою. Він мене більше не кохає. Я почала себе накручувати. Мене заполонило відчуття покинутості й самотності, що переросло у смуток. Дошкульний, болісний смуток. Я піднялася в мезонін і відчинила бабусину шафу, щоб покласти диктафон. У вічі впав новий комплект білизни, в який я вбиралася попередньої ночі. Мене охопив пекучий сором. І надало ж мені вчудити таке. Це ж не я. Влаштувала якесь непристойне шоу. До чого мені натанове? До чого мені натанове збудження, коли то лише наслідок спектаклю? Якщо йому потрібні вихляси, щоб жадати мене. Це означає, що він не кохає мене, не любить мого тіла. От і вся правда. Я потворна і неприваблива мушу влаштовувати комедію, аби зробитися жаданою. Я спустилася, а він так і не глянув на мене. Тоді в розпачі вийшла із квартири, побиваючись через гасли кохання. На дворі, зробивши кілька кроків, я повернулася, але знову передумала. Ні, навіщо, він же навіть не кинувся за мною на Я почала палат до фунікулера. До полудня було ще далеко а сонце вже добряче припікало. Обіцявся спекотний день. Дорогою мені трапилося багато перехожих. Дехто квапився, і я уявляла, що в них, як і в мене, робота зі змінним графіком. Але вони виглядали щасливими. Певне розкривають свій потенціал і отримують визнання за фахом. Їм, вочевидь, ніхто не влаштував немислимого випробування на подолання якого лишилося менше шести днів. Добре їм, мабуть, ведеться, думала я, заздрила і розуміла, що внутрішня гармонія мені не світить. Здавалося, мені чогось бракує, і я не маю права на задоволення чи навпаки, що маю якусь ваду, неповноцінність, тому назавжди позбавлена щастя, як в інших людей. Мені зустрілися кілька пар. Деякі трималися за руки, деякі обіймалися, деякі йшли пліч-опліч. Але єднання між ними було таким очевидним, що фізичний контакт, певно, був зайвим. Чи ж буде і в мене ідилія? Чи знайду я чоловіка, який розумітиме мене і любитиме такою, як я є? А може зуміє загоїти мої рани і навчити мене знову бути собою? Я дійшла до станції фунікулера і сіла у вагон. Старі кріселка із лакуваного дерева навіювали ностальгію за давньою епохою. Вони ніби переносили мене в минуле, розповідали історії про зустрічі, мовчазними свідками яких були, про перешіптування студентів, про схвильовані погляди молодого закоханого, про меланхолійне зітхання самотній душі. На жаль, одного дня якийсь бездушний чиновник візьме та й замінить ці кріселка жахливими пластиковими лавками помаранчевого чи зеленого кольору. Зайшов же брак просити милостині, Одяг у нього був заширокий. Мені він скидався на високого сумного клоуна, який виходить на сцену до вбраних у блискучі костюми артистів, що за сценарієм удають байдужість і зневагу. Жебрак походжав поміж сидіннями, простягнувши руку і кидаючи довкруж зворушливо щирі, а не благальні погляди. Скрута лишала слід на його лиці у вигляді зморшок, що йому пасували. Пам'ять про пережиті випробування, втрачені надії, нещасне кохання, розчарування і відмови. Зморшки розповідали його історію, і мені привіділося все, що пережив цей чоловік усе, що довело його до жебракування у фунікулері. Мою уяву заполонили картинки, звуки й емоції, що перенесли мене у внутрішній всесвіт. Таємничий і насичений. Фунікулер скриготав, коли хнув мене і зупинився на станції. Я побачила, що жебрак виходить, і засоромилася, що, замислившись, навіть нічого йому не дала. До корабля я пішла незвичним шляхом. Нестерпно щодня робити одне й те саме. Я перейшла мостом фойє, вдихнула вологе спекотне повітря старого Ліона. Краще, ніж безкінічно монотонність набережних прескілля. Я любила старенький квартал. Був у нього свій шарм, хай би що казали безмозгі народні обранці. Якби асоціації прибережних мешканців не вибороли збереження історичного кварталу, Мерія давно зрівняла б його із землею і набудувала сучасних споруд. Сучасних. Нині про це тільки й торочать, аби здихатися віковічних будов та омолодити місто в дусі нашого часу. Чиновники одержимі ідеєю знищення стародавніх шедеврів. Хочуть понаставляти осоружних домен, щоб лишити свій слід в урбаністичному пейзажі. Вони як цуцики дзюрять один за одним на узбіччі. Поблукавши мені вцями, я вийшла до сони і перейшла річку мостом Палацу Правосуддя. На тому боці, унизу, на мене чекав залитий сонцем пігмаліон. Подекуди пошарпаний, великий жовтувато-зелений корпус видавався величним і водночас вразливим, поважним і зворушливим. Я любила корабель, та чи подобалося йому моє керівництво? Я не збиралася боротися за посаду і будь-що за неї триматися, хоч мені кортіло довести, що я чогось варта. Я розривалася між бажанням продемонструвати власну значущість і потаємною надією на те, що люди прийматимуть мене такою, як я є. Конкретних зусиль докладати не хотілося. Для цього треба жертвувати власним «я». У полоні химерного відчуття я піднялася на борт. Усі співробітники завзято готувалися до полуденої зміни. Усі були в доброму гуморі. У кожного своя роль, своє місце в системі. І я позаздрила. Вони мали відчуття спільності, гуртом належали до чогось, що їх єднало. Вони були згуртовані, вони були командою, а я раптом гостро відчула, що не належу до гурту. Я була ніби окремо, мене не приймали. Парадокс полягав у тому, що страждаючи від окремішності, я аж ніяк не вдовольнилася б банальним життям офіціантки. Я попростувала до свого кабінету, щоб заховатися. Тільки носіла, пролунав пронизливий дзвінок. Заскочена різким звуком зненацька, я втупилася в телефон і неохоче зняла слухавку. «Ало?» Братство Келі не існує. Це був Ален, мій приятель із податкової. Його дружній голос зігрів мені душу. Як це? Фінансово цієї організації немає. Вона ніде не зафіксована в наших реєстрах. Якби братство вело бодай якусь економічну діяльність, ми б про це знали роками діяти інкогніто неможливо. Не розумію, я ж туди щодня ходжу на зустрічі з великим магістром. Скажи мені його прізвище та ім'я. Оскар Фірмен. Дивне ім'я Фірмен. Та ні, це ж прізвище, звати Оскар. То я ж запитав інші послідовності. Мовив, він роздратовано, принаймні так мені здалося. Я почувалася дурепою і промовчала. «Знаєш про нього ще щось? Дату народження, домашню адресу?» «Ні», – зізналася я. «Але ця будівля, де ми зустрічаємось, може належати братству чи особисто фірмину. Чи, може, вони її орендують?» «Тоді спробую щось нарити». «Дякую, Алине. Нема за що. І не забудь, ніколи не телефонуй мені на роботу». «Та добре, зрозуміла, я ж не дурна!» І обережно поклала слухавку. Повз корабель і з нахабним годінням пройшов катер. А коли знову запанувала тиша, колихання води вгамувало мене і дозволило спокійно поміркувати. Отже, офіційно братство не існує. Однокурсник попереджав, що це дуже таємничі люди. Та я й гадки не мала, що таємничість може дійти аж до того, щоб укритися від податкової. Може... Фірмен могутніший і небезпечніший, ніж здавався, ховаючись під маскою гуманіста. Може, я продала душу дьяволу? Може, люб'язний стерегань, збочинець і маніпулятор? Може, я в пастці, звідки немає виходу, і метатимусь від одних страждань до других у полоні почергових нестерпних характерів? Я почала усвідомлювати, що ніколи не знайду своєї істинної сутності моя душа приречена на блукання. Тяжкі думи, емоції, реакції, навіяні чужаком. Мені судилося мучитися від того, що ніхто мене не розуміє. І не розуміти самої себе, губитися серед... А в які вбиральні двері скриплять? Прикро, що мене відірвало від роздумів. Я підвела очі і побачила Бобі з тупим виразом обличчя. Це він наважився вдертися у мій внутрішній простір, не виявивши ані трохи поваги до моєї емоційної приватності. «А в які вбиральні двері скриплять?» Вульгарне звернення вкотре нагадало про мою професійну трагедію. Уся моя кар'єра – то позбавлені сенсу збігу обставин та й по всьому. «Гей, чуєш, у який?» «Бобі», – роздратовано озвалася я, – «змасти всі двері, які хочеш». «Ага». Бобі був нахабним представником корисливого світу, депонувала безнадійна порожнеча. Я не була створена для цього світу. О, до речі, додав він. Катель попросила розібратися, як приглушити всякі звуки. Ну, знаєш, там, скрипіння, скреготи, якісь скрізь чути, коли інші судна обдають нас хвилями. Та я оце хотів спитати. Навіть не думай, гори ти моє. У цих звуках весь шарм нашого старенького корабля. Таке вигадали приглушити звуки, та це ж наруга. Бобі пішов собі, і цього разу назовсім. А я полегшено зітхнула. Звуки, як їх вульгарно назвав Бобі, були співом нашого корабля, чудовим, зворушливим співом. Певно, жодне інше судно у світі не виспівує таких пісень. То була ніжна балада. Романтична трель. Ці співи, що разом переносили мене ген за океани. Я уявляла себе у відкритому морі, на борту корабля, де тільки я і мій коханий. Більше нікого. Ми на містку. Корабель погойдується на хвилях. Натан за стерном, неголений, із кількаденною щитиною на обличчі і розкуйовдженим від вітру волоссям. Його очі сяють. Він зупиняє на мені погляд. Я підходжу, похитуючись і силкуючись утримати рівновагу, пригортаюся. Щокуло скоче шерстяна мотроска коханого, вдихаю морське повітря. На обличчя нам подеколи бризкає солона вода. На палубі ми довго насолоджуємося морською дивовижею. А тоді Натан блокує стерно, обіймає мене. І ми спускаємося в нашу каюту зі стінами із червоного дерева і мідними аксесуарами. За мить ми вже голі кохаємося, а коробель злегка гойдається на воді, прокладаючи шлях в океані. Знагла задзвонив телефон, грубо відірвавши мене від мрій. Весь час дзвонять мені, наче при слузі. Нехай собі розривається. Я повернулася думками до натана. Страшенно за ним сумувала. Не варто було його звільняти. Через те вранці він і не звертав на мене уваги. Мабуть, почувався жахливо, гадав, що я його відштовхую. Сама б я за що не витримала. Без нього корабель видавався порожнім, осиротілим, покинутим. Я гостро відчувала розлуку. Тепер ніби обрізано, ампутовано зв'язок між нами, що хоч я досі цього не розуміла, втримував мене в цьому ворожому професійному середовищі. Вольовим зусиллям я змусила себе вийти з каюти. Мені потрібна була кава, і я подалася до кімнати для відпочинку. Розносячи південноамериканські пахощі, кавоварка засвистіла. А мені пригадалися звуки, які видавала моя молодша сестра, коли вчилася грати на флейті. У раковині громадилися, як ніколи, величезна купа брудного посуду. Видно, співробітники таким чином виявили до мене зневагу. Я взяла свою горнятку і пішла пити каву до себе у каюту. Потім змусила себе піти на кухню, щоб пересвідчитися, що все гаразд. На дошці красувалися вчорашні назви страв. Мені зробилося соромно за те, що я понавигадувала. Крабове задоволення, шоколадна насолода, банальні звичайні назви для реклами. Усе, що я ненавиджу. Я взяла ганчірку і різким рухом усе стерла. На кухні аромати печеної курки змагалися з пахощами запашного карі, смаженої цибулі і соусу з жовтого вина. Родріге, можеш назвати страфи, як заманеться?» Лишається на твій розсуд. Він спантиличено глипнув на мене, але вочевидь втішився, що я передумала. Поруч із ним посудомийник уже порався над бісквітом для пообіднього шведського столу. Вчорашня ідея навіяла мені неоднозначні відчуття. вона справді виявилася успішною, але якою ціною? Навіщо нам успіх, зумовлений дурістю клієнтів, яким можна впарити низькосортний товар? Кухонний комбайн посудомийника жалібно склигав, змучений конвеєрним замішуванням тіста. Схоже, бідолаха довго не протягне, і обліплене яйцями та борошном спіраль безповоротно заклякне. «Бісквіти. Чому не йогуртові торти? Певне, керувати мені гоже хіба придорожною забігалівкою самообслуговування». «А що як?» – сказала я Дріге. «А що як ми зробимо навпаки?» Ти про що? Замість приваблювати клієнтів дешевим шведським столом із гидотою, запропонуємо першокласну кухню, високу якість. Мені це, звісно, принесе більшу втіху, але це буде дорого, людей поменшає. Краще мати невелику клієнтуру гурманів, аніж збіговисько ненажерливих туристів. Вирішувати тобі? Усе вирішено. А тепер облиш зроби нам такі десерти, щоб затьмарили поля Бок'юза. Я пішла шукати Бобі. Нехай зніме вульгарну принизливу для нашого закладу вивізку. Був десять хвилин тому, сказав мені Родріге, а потім побіг по чіпси. Корабель гайдає, то його нудить. Розтаранній залі офіціанти вже зустрічали перших клієнтів. Куди не глянь, мені всюди вважався Натан. Тепер, коли його не було на кораблі... Він, здавалося, був скрізь. Я заскочила Бобі біля рояля зі слойком фарби в руці. Що ти робиш? Оце ж буду перефарбовувати кришку клавіатури. Не чіпай! Але ти сказала, я придумала. Ага, пробурмотів він і пішов геть. Де йому зрозуміти? Подряпини на старому роялі були слідами історії. Фарба поступово стиралася на середині кришки, де піаністи клали пальці, відкриваючи клавіатуру. Неймовірно, що цей рояль побував у Лондоні, Індії, Швейцарії. Я уявляла собі Лондон 1930-х, музиканта, в якого закохалася молода жінка. Її щоразу хвилював цей жест: рука піаніста плавно опускається на кришку і мені в мен заполонили схожі емоції, бо я й сама їх відчувала. Несподівано я подумки перенеслася у старий чорно-білий фільм «Касабланка», де Інгрід Бергман меланхолійно каже чорношкірому піаністові "Зіграй її сем», щоб він іще раз заграв пісню, яка навіювала їй спогади». Мене й само охопила меланхолія героїні Інгрід Бергман. Потертості на роялі малі величезну цінність. Краса не там, де її бачать прості смертні. Тільки справді чутливі душі, здатні вгадати приховану красу і потай насолоджуватися нею. Мені геть вилетіло з голови, що треба зняти оголошення. Довелося знову шукати Бобі. Полуденна зміна працювала нормально, чи то краще сказати – банально. Я нудилася монотонним обслуговуванням. Я все ще вважала, що зобов'язана бути присутньою на зміні і демонструвати команді залучення. Але сьогодні я почувалася незатишно, мов би підступно присвоїла чужу роль. До того ж, я була переконана, що ніхто не сприймає мене за справжню директорку. Катель приндилася переді мною, і от якраз вона почувалася, мов риба у воді серед офіціантів, якими керувала. Вона повністю вжилася у свою роль. Це впадало у вічі. Вона була очільницею ресторану до самих кісток. Що більше я стежила за її роботою, то більше впізнавала тип особистості номер три, який нещодавно випробувала на собі. Тоді все моє життя зводилося до того, що я мушу досягти успіху. І я дурила себе, аби втілитися в людину, якою захоплюватимуться інші. Катель, певно, відчула мій доскіпливий погляд, бо раптом попрямувала до мене, як завше впевненою ходою. «Ти щось хотіла?» – кинула вона мені. «Припини грати ролі». «Перепрошую», – здивувалася вона і удавано усміхнулася. «Тобі не слід весь час поводитися так, наче ти на сцені» не конче хизуватися своїми результатами, старатися бути кращою за когось, аби мати якусь цінність. Але тобі не треба грати роль керівниці ресторану, щоб добре виконувати свою роботу. Але я і є керівниця ресторану. От халепа. Як же їй пояснити, що в роботі не вся вона? Її вчинки, її результати не визначають її як особистість. Як донести до неї, що успішність інших людей аж ніяк не применшить її особистої цінності? Будь собою і почуватимешся щасливішою. Катель зверхньо глянула на мене. Але я щаслива. Оближ. Вона не годна зрозуміти. Їй кортить вважати себе восьмим чудом світу, тому вона назавше застанеться в полоні ілюзій. То нехай далі живе в омані, марнуючи життя. Я розвернулася і пішла геть. Навіть нічого не сказала їй про денні норми, які звеліла встановити для офіціантів. Менше з тим, мені однаково тепер не подобалася ця ідея. Хіба можна домогтися кращих результатів тиском на людей? Та й бувають вдалі-невдалі дні. Людина не машина, не може регулярно робити одне й те саме, бодай через те, що настрій змінюється. Ліпше заохочувати працівників до розкриття їхнього потенціалу – чи до комерційного, чи до то кулінарного. Тоді кожен проявлятиме себе як найкраще. Тільки так можна сподіватися результатів. По обіді на містку до мене підійшов аудитор. Знову запакований попри у сірий костюм і кроватку. У руці він тримав записник і ручку Дюпон. Ми пішли випити чаю, і він почав доскіпуватися. «Ви змінили стратегію», – у кругленьких очицях читався докір. «Я змінила десерти». «Але ж я бачу», – мовив він інквізиторським тоном, – «ваша стратегія нестабільна. То ви скидаєте ціни і приходите на нижчу якість, то піднімаєте і тягнетеся до рівня елітного закладу. Як, на вашу думку, це позначиться на прибутках і витратах підприємства?» Я мало не знавісніла, ледь стримувалася. Я не стратег і не бухгалтер. Моя справа – ресторан, пане Рафо. Але ж ви маєте розраховувати пенденційні результати, хіба ні? Цей ниш пора буде мені пояснювати, як виконувати мою роботу? За Задрепами немає чи що? Я в менд зненавиділа його всією душею. Гарний ресторатор відчуває, чого очікують клієнти. Розрахунки я лишаю тим, хто не вміє прислухатися до відчуттів. Аудитор знизав плечима й пішов. Нарешті можна дати волю роздратуванню. Не хотіла я приховувати своїх почуттів. Мусила завжди бути справжньою, завжди собою. От халепа, геть забула, що в руках цього паскуди майбутнє ресторану. А отже й моє. Оце дала Маху. Пригнічена я подалася до себе в каюту і замкнулася на ключ. Усередині стояла задуха через спеку, і я відчинила ілюмінатор. Він був розташований на рівні води, і я зазвичай тримала його зачиненим, щоб із річки не тхнула тванню. Мій погляд упав на схил, де на сонці виблискувала базиліка-фуров'єра. Я витягла щоденник, який запхала у сховок, щоб бува, катель не знайшла. Всілася за стіл у півтемряві і заходилася описувати пережити. Мені здавалося, що від самого ранку ніхто не розумів моїх почуттів. Може цю думку мені навіює тип особистості номер 4 Наскільки взагалі тип особистості впливає на наш внутрішній світ? Наскільки визначає наше життя? Сьогоднішній день був ані трохи не схожий на вчорашній. Поступово я усвідомила грандіозну істину. Коли змінюють тип особистості, цілковито трансформуються не тільки моє бачення світу чи риси характеру, а й усе моє існування перевертається із ніг на голову. Я щодня переживаю інше життя. Оскар Фірмен налив у мідну води і попрямував до великого покою. Там він заходився поливати орхідеї. По кілька крапель для кожної. По кілька крапель, не більше. У нього майнула думка, що орхідеї як новопосвячені їм потрібно давати потроху не надміру рівно стільки, скільки знадобиться, аби не кортіло більше. Тоді рослина тішить вас квітом, а новопосвячений знаходить тисячу причин вимагати повторної зміни. Фірман пройшовся великим покоєм від одної орхідеї до другої. Справа вимагала часу. Квітів багато. Сибіль унікальна. Оскар Фірмен був певен, що вона не вислизне. Іван Рафона вів лад у нотатках. Зосталося шість днів на підготовку звіту, а також висновків і рекомендацій про інвестування. Попередній аналіз ринку нібито засвідчив наявність потенціалу для розвитку ресторану і концертної зали на кораблі. Пришвартованому в другому окрузі Ліона, очевидно, найжвавішому районі міста. І з цим зрозуміло Корабель у катастрофічному стані, але завдяки передбачені інвестиції власний буде проведено ремонт. Лишається команда. Іван Рафорос склав папірці на столі в каюті, що правила за медкабінет. Шипку ілюмінатора ретельно закрив клейким папером, щоб очі не муляла химерна глибочінь сони. Стіл освітлювала лампочка, що звисала зі стелі на оголеному електричному дроті. Відставити норми, звелів він собі. Лишається команда. Він іще мусив детальніше розібратися, але перші висновки невтішні. Кухар ніби обдарований, але вередливий і неспроможний впоратися із напливом клієнтів. Лоцман не розуміє, що перевозить пасажирів, а не мішки з картоплею. Різнороб, алкоголік і схожий недоумок. Офіціантам бракує досвіду та й без сумніву спеціальної підготовки. Тільки очільниця ресторану ніби вирізняється серед збіговиська певним професіоналізмом, аномальним, як на жінку. Усі ці нездари топчуться на місці, а обстановка нездорова. Поганий клімат дорівнює збитковим інвестиціям. На сам кінець зостається питання директорки. Рафо уважно переглянув свою аналітичну схему. На вчорашньому графіку директорка оцінювалася як вольова 65%, діяльна – 70%, екстравертка – 60%, жінка з лідерським характером – 72%. Здатна приймати рішення – 88% підлаштовуватися – 85%. Як же трапилося, що сьогодні вона поводилася зовсім інакше? Як він міг помилитися? Спантеличений Натан поклав диктофон на місце і зачинив скрипучі дверцята старої шафи. Чоловічий голос на записі торочив нісенітниці. «У глибинах вашого єства. У душі залягає страх, потаємна тривога. Страх бути людиною, яка не має власної ідентичності і значущості. І що в біс означає це послання, ця настанова? Кожна людина закрита книга, майнула Натанові в голові. Він жив із Сибіль уже кілька років і гадки не мав, що в неї власний таємний сад. Причому такий загадковий і недоступний. Боббі вивів мене із задуми, постукавши у двері кабінету. До тебе кур'єр із доставкою, сказав він і обернувся до молодого чоловіка в мотошоломі. Це з мерії. Про отримання розпишіться тут, озвався кур'єр, простягнувши мені квитанційну книжечку і якийсь документ. Йшлося про угоду на шалені гроші, яку я вчора уклала». Один примірник я відправила в мерію на підпис. Я розписалася в книжичці, і кур'єр пішов собі так само швидко, як прийшов. Бобі його провів. Я поклала угоди на стіл, згораючи від сорому, що завищила вартість послуг нашого корабля. І як тепер приймати всіх тих джентльменів на борту старої розвалини? Це ж за п'ять днів. Задзвонив телефон. То був Ален. Будівля твого братства належить такому собі моємену Малуфу. Мені це в про що не говорить. А може Оскар Фірмен – псевдонім? Тоді зрозуміло, чому на його ім'я немає даних у податковій. Може, насправді він зветься моємену Малуфом? Араб із білявим волоссям і блакитними очима? Навряд. А може Фірмен орендує будинок? Ні, я перевірив. Орендарів за цією адресою не зареєстровано. Принаймні, Малуф не декларує, що здає власність в оренду. Він сам платить житловий податок. І куди я встрягла? А що тобі відомо про моє Малуфа? – запитала я. Алло, алло, зараз обірветься зв'язок, я з телефонної будки, і в мене скінчилися монетки, Малуф. Скінчилися монетки, от хлепа. Манонна моє прохання принесла тацю з гіжею, і я самотньо повечеряла в каюті. Потім подалася в кімнату для відпочинку зробити собі кави. Смерділо тютюновим димом. У раковині зібралася, як ніколи, гігантська купа брудних горняток. Це свідома зневага до мене. Демонстративний вияв того, що мене не поважають як керівницю. Я взяла записочки із коробки для відгуків з упевненістю що побачу суцільну критику і образливі докори. І не була розчарована. Мене звинувачували в тому, що я тетралізую свої почуття, драматизую проблеми, надміру вразлива, зверхньо ставлюся до людей. Кожний абсурдний докір мені був як ніж у серце. Та ніхто не міг цього зрозуміти. Усім було не що попри всі інсинуації, для мене важливо тільки одне – бути собою і виявляти почуття з якомога більшою щирістю. Хай там як, ході з мене. Я стомилася керувати людьми. У глибині душі я понад усе прагнула самореалізації, що витікала б із моїх вчинків, а не з контролю над вчинками інших. Мені без сумніву не місце на високій посаді. Коли я знайду свій шлях, зможу викладатися на всі сто професій. Показати себе як найкраще робити щось таке, що більше ніхто не зробить краще за мене. Я пахопцем допила каву і доклала свою горнятку до гори в раковині. А тоді повернулася до себе в кабінет. На кораблі мені всюди ввижався Натан. Я ніби реагувала на внутрішній дискомфорт, який відчувала, коли люди не сприймали мене. Мені деталі більше бракувало Натана. Я страждала. Нарешті я зняла слухавку і набрала домашній номер. Натане. Так. Натане, це я. Хочу, щоб ти повернувся. Натане. Що ти кажеш? Я скасовую твоє звільнення. Припиняю оформлення документів. Повертайся. Не розумію. Ти ж мені пояснила, що це важливо для твого положення та й краще для нас обох. Це все другорядне, Натане. Повертайся, любий. Ми домовилися, що він вийде на зміну завтра у півдні. У моїй каюті запала тиша, доки не пролунали перші нотки рояля. І я виразно чула їх навіть скрізь зачинені двері. Починався вечірній концерт. Я дочекалася останні частини композиції. Прошмигнула в темряву і зайняла місце в кінці зали. Музика просочувалася в мене. Відлунювала в моєму серці аж десь у нутрощах. Я починала усвідомлювати, що мушу здихатися цієї особистості. Вона не моя. Окрім страждань, які видавалися мені, може, навіть сильнішими за пережиті з попереднім типом особистості, я відчувала несамовите бажання знайти свою істинну сутність. Фірмен попереджав, що вороття немає, але визнав, що моя природжена особистість фігурувала в його типології. Якщо я й далі не виявитиму собі інші типи, неодмінно натраплю на власний, який мала спочатку. Учора я пообіцяла собі випробувати всі типи особистості з моделі братства, щоб поволодіти знаннями і використовувати їх собі на користь. Тепер мені цього не хотілося. На що успішність і визнання досягнуті за рахунок пристосування чи впливу? Ніхто не любитиме мене такою, як я є. Мене цінуватимуть за стратегію, яку я застосовую мені це в ні до чого. Солодкий голос памули дивовижно тремтів, і все моє тіло, захоплене красою музики, наче резонувало. Я заздрила паломі, заздрила всією душею. Одного дня я, без сумніву, співатиму, як вона. Після виступу половина відвідувачів розійшлася й далі грав соло-композиції Ерола Гарднера, а останні клієнти тим часом повернулися із келихами в руках до своїх теревенів. Від російного червоно-жовтого світла в залі було тьмяно і створювався неповторний затишок. Джеремі час від часу позирав на мене. Хоч я йому ніколи не звірялася, він знав. Знав, що я мрію стояти на сцені поряд з ним але також розумів, що сама і ніколи не наважуся зробити крок уперед. Усе це прочитувалося в його погляді, і водночас тим же поглядом він запрошував мене приєднатися. Це було безумовне послання, сформульоване без слів, бо Жеремі знав, що найважливіші діалоги відбуваються без слів. Коли ж він заграв рефлексії Сибіль, на очі мені як завжди навернулися сльози, не тому, що композиція названа моїм іменем, а тому, що вона зачудовувала, зворушувала мене. Цього вечора я повернулася додому дуже пізно. Натан уже ліг. Коли я вже вляглася, він підсунувся до мене і почав пестити, не приховуючи намірів. Я напружилася, але він не завважив і наполегливо продовжував. Його руки блукали моїм тілом і квапилися дістатися до грудей. Знагла, я відчула, що коханий хоче сексу, а не жадає особисто мене. «Не сьогодні, Любий. Я заморилася». «Ну ж бо». Його рука ковзнула мені майже ніг. Я лягла на бік, розвернувшись до нього спиною. «Не хочу», – сказала я собі. «Та й сьогодні я товста». Увечері втоптала шмат шоколадного торту зі шведського столу і тепер скидаюся на бегемотиху. КОМО, 13 січня 2018 року Насолоджуючись щебетом птахів у гущавині променистим сонцем, Сем Бреннан дійшов до вілиси сибіль і намірився натиснути на кнопку відеодомофона. Аж тут завібрував мобільник. Телефонувала асистентка. «Так, Дженніфер. Я відшукала слід Оскара Фірмена. «Ти найкраща!» «Рано радієш, новини не втішні». «Що сталося?» Оскар Фірмен помер. «Жартуєш? Оце новина, а я думав, що гасає у свої 133». «Дай договорити, він помер давно і не лишив прямих спадкоємців». Ані дітей, ані кого? Ані кого? А родичі? Може брат, племінник чи якась кузина? Поки не знаю. Він точно мав нотаріуса. У Франції у всіх є нотаріус. Можливо. Знайди щось, будь ласка. Я шукаю, триматиму тебе в курсі. Ти янгол. Ліон 20 червня 1964 року. Натан поклав диктофон у шафу на місце. Сибіль забігла додому і пішла на корабель, раніше, ніж зазвичай. Щойно прослуханий запис справив на молодого чоловіка дивне враження. Одна із фраз мовця химерно резонувала. Натан чомусь відчув дискомфорт, хоч розумів, що це відчуття ірраціональне. «У глибинах вашого єства...» Залягає страх, страх не розуміти світ і людей у ньому, страх не дати із цим ради. Натан зачинив шафу і спустився сходами збиратися. Люди, навіть найближчі, загадкові створіння, і їхня таємничість бентежить і тривожить. Натан ніколи не наважиться зізнатися Сибіль, що ліс у її приватне життя. Він ніяк не довідається, як би вона зреагувала, тож не може вплинути на ситуацію. Утім, підозрілі аудіозаписи починали його трубувати. І то дедалі більше. <звук> Наступного ранку я прийшла на корабель раненько, палахаючи особистістю номер 5, ніби новими парфумами. Оскар Фірмен призначив мені зустріч із самого рання, і потім я лише готенько заскочила додому. Навіщо марнувати дорогоцінний час? Натан скоро до мене приєднається. Рішення повернути його в команду було геть нераціональним. Але я його вже прийняла і не буду знову змінювати. П'ять днів. У мене зосталося всього п'ять днів, щоб виправити ситуацію. Треба мерші підбивати підсумки, узагальнювати результати, досягнуті завдяки рішенням, прийнятим в останні дні. Після зміни особистості всі ті рішення видавалися мені безладними то хибила, то виправлялася. Час розібратися в усьому логічно і методично, щоб зупинитися на найкращих варіантах. Підприємством не управляють на інтуїції чи почуттях. Слід запровадити надійну систему і виробити раціональний підхід. У вагон фунікулера зайшов вже брак випрошувати гроші. Я з підозрою ставилася до таких типів. Більшість алкоголіки, чия реакція непередбачувана. Жебрак ходив серед пасажирів, і я завважила, що йому подавав десь кожний восьмий чи десятий. На в металевій фарбованій рамці, що висіла на стіні, оголошувалося, що у вагонах другого класу 28 сидячих місць і 56 стоячих. Але я їхала не в годину пік, тож нас було десь удвічі менше. Я хутко зробила підрахунки». Виходить, у пікові години жебраку подають приблизно 8 або 10-ро, а в непікові від 4 до 10 осіб. Якщо в середньому кожен подає, скажімо, по 20 см, жебрак заробляє від 1 франка 60 сантимів до 2 франків у години пік. Нехай у середньому буде 1 франк 80 сантимів і від 80 сантимів до 1 франка нехай у середньому 90 сантимів, у непікові години, витрачаючи за три хвилини на обхід вагона. Тоді погодинна оплата праці в нього приблизно, порахуємо, 36 франків у години пік і 18 франків у непікові години. І податків він не платить. Шарль Дегуль і той менше заробляє в Єлісейському палаці. Коли я дійшла до корабля, полуденна зміна мала початися нескоро. Я втішилася своєму внутрішньому спокою, що контрастував з емоційними американськими горками, які я переживала вчора із типом особистості номер 4. Сьогодні я врівноважена і маю голову на плечах. Це чудово. Піднявшись на борт, я побачила катель, що саме проводила збори для офіціантів. Як завжди впевнено і невимушено. Вона значно краще за мене зналася на комерційних прийомах. І я збагнула, що не зможу далі нею керувати, якщо не озброюся належними знаннями. Бо інакше матиму вигляд дурепи. Мені конче потрібна інформація, тому після сніданку піду в бібліотеку. Неодмінно знайдуться книжки на цю тему. Тільки-но ну, я зайшла в каюту, зазирнув Джеф. Даруй, я не хотів турбувати, але... Я одразу відчула дискомфорт. Зазіхають на мій особистий простір. Мені треба порадитися з тобою про те, як бути зі складними клієнтами в делікатних ситуаціях. Маш п'ять хвилинок поговорити. Зі складними клієнтами в делікатних ситуаціях. Та ж немає нічого гіршого, ніж розрулювати делікатні ситуації зі складними людьми. Що відповісти? Я збентежилася і розхвилювалася, гостро відчуваючи ці неприємні емоції. У жодному разі не можна показувати своїх емоцій. Я буду в небезпеці, зроблюся вразливою до непередбачуваних реакцій співрозмовника. Цього треба будь-що уникнути. Можу заблокувати емоції, нічого не відчувати швидко. Триматися фактів, логіки, раціоналізму. Вольовим зусиллям мені вдалося справді нічого не відчувати. У мені немов утворилася внутрішня пустка, порожнеча, обтяжлива і сороміцька. Ніхто не має завважити моєї порожнечі, інакше матиму вигляд дурепи. Я зніяковіла, бо й гадки не мала, що сказати, і сама здивувалася, коли зненацька мовила. Ні, може відповідь і не найкраща? Та що ще я могла сказати? Добре, а коли можна? По обіді я дуже зайнята. Краще виклади свою проблему в письмовому вигляді і просунь записку мені під двері. Як це у письмовому вигляді? Так, якомога точніше опиши проблему, я прочитаю і відповім. Украй спантеличений він розвернувся і пішов геть. Люди геть незрозумілі створіння. Я в Мент вирішила змінити собі кабінет. Треба, щоб він був менш доступним і став моїм сховком. Уберігав від уторгнень. У глибині трюму була ізольована каюта без ілюмінаторів, якраз годиться. Щоб туди потрапити, треба пройти через машинне відділення. Чудово, менше турбуватимуть. Я прихопила із собою теки документів і деякі книжки, що нарешті мусила почитати зокрема колективний договір рестораторів, підручник з адміністрування, посібник з обслуговування корабля, посібник із прогнозної фінансової звітності, а також із раціоналізації управлінських витрат для малих підприємств. Мені треба було терміново поповнити знання, щоб приймати раціональні рішення. прогалини у цих галузях мені вкрай дошкуляли, адже як директорка я мала звертатися до цих питань, взаємодіючи з людьми. Перспектива обговорювати тему, в якій я нічогісінько не тямила, мене жахала. Я влаштувалася в новому кабінеті і занурилася в читання інструкцій, жадібно поглинаючи інформацію. Окрім інтелектуального задоволення, я відчувала, що узагальнюючи знання, якнайкраще заповнюю внутрішню порожнечу, яка виникла в присутності Джефа. Та порожнеча спричиняла проблеми і непокоїла мене. Замінюючи небезпечні емоції знаннями, я позбувалася вразливості. Ліпше мати ясність у голові, ніж бути заручницею примх свого серця. Інколи в каюту просочувався запах дизельного пального. Неприємно, але можна терпіти. У підручнику з адміністрування я знайшла кілька цікавих порад, які могли допомогти у складній справі організації життя команди. Люди, які вряди годи реагують нераціонально, складно дисциплінувати, це вимагало великих зусиль і тяжко мені давалося було б простіше, якби кожен працював автономно, але, на жаль, такий варіант аж ніяк не годився Якби ж мені володіти всією моделлю братства, я б краще розуміла людей, але наразі я знала тільки п'ять із дев'яти типів особистості, плюс мій природжений, якого я зреклася. Загалом шість. От тільки я ще не могла нічого сказати про свій нинішній тип. Як проаналізувати власний плин думок? Наскільки легко мені тепер було зрозуміти і описати попередні, уже випробувані типи особистості? Настільки ж не змога проаналізувати новий щойно тип. Як самотужки розпізнати власні упередження, власне бачення? Як відчути, що замилює нам очі визначає наше почуття і думки? Людина, що зроду не скидала сонцезахисних окулярів, не годна описати забарвлення ані своїх скелець, ані світу, на який дивиться. Мені потрібна була повна модель. Я мусила картографувати своє оточення, щоб зняти нестерпний стрес у відносинах із людьми. Я повернулася до читання. Нарешті знайшлося найпростіше рішення – як домогтися від команди того, що мені треба. Розвісити у відповідних місцях оголошення для персоналу. І я, не зволікаючи, взялася до діла. Вигадуючи чим коротші повідомлення, що вміщалися на половинці аркуша, я розрізала аркуш навпіл, не хотіла марнувати папір. Потім наважилася полишити своє лігво, щоб порозвішувати оголошення. Спершу приколола папірець на дверях каюти Бобі. Важливо вдягати чисту сорочку перш ніж заходити в ресторанну залу під час зміни. Дирекція. Другий папірець я прикріпила на дверях кабіни управління. Та спочатку пересвідчилася, що немає Марко. Аж ніяк не хотілося вв'язуватися у скандал. Кабіна управління. Оголошувати відправлення в мікрофон без крику. Маневрування. Кермувати кораблем обережно. Стоки. Фекальні стоки зливати під час навігації, не на набережну. Дирекція. Наостанок я лишила кімнату для відпочинку. Кімната для відпочинку. Перепочинок триває не більше 10 хвилин, включно із приготуванням кави. Користування кавоваркою. Перше – Висипати 4 ложки меленої кави із гіркою на один літр води із крана. Друге – вімкнути кавоварку і приготувати каву. Третє – після використання виконати фільтр і його вміст. Четверте – вимкнути кавоварку. П'яте – виходячи з кімнати, вимкнути світло. Користування горнятками. Перше – мити кожне горнятко одразу після використання. Друге – витерти його рушником, що висить на гачку ліворуч від раковини. Третє – поставити в горішню шафу. Дирекція Після героїчної вилазки у ворожий табір я повернулася у свою каюту в трюмі і вирішила попрацювати над оптимізацією прибутків ресторанної діяльності. Я витягла останні рахунки від наших постачальників м'яса та риби і заходилася робити складні обчислення рентабельності. Потім взяла себе в руки і наважилася піти на кухню. Родріге сам готував страви до обіду. Пічки гуділи, у сковорідках шкварчало масло і пахло смаженим. Спочатку я мовчки стежила за його роботою. «Ти щось хотіла?» – запитав він, одразу ніби захищаючись. Я заперечно хитнула головою і махнула рукою, спонукаючи його продовжувати і не зважати на мене. Я стала осторонь. Часу на те, щоб підтвердити попередній висновок, знадобилося небагато. Родріги накладав на вматня, тож виходило, що порції на тарелях суттєво різнилися. «Ось що я пропоную», – незабаром озвалася я. Він обернувся і запитально повів бровою. «Що? Ми будемо зважувати м'ясо і рибу на порцію». «Чого-чого? Дай покажу, де твої ваги». Родріге кинув головою вбік, де вони лежали. Я взяла з віконця для видачі два тареля з яловичою печенею і поставила на робочу поверхню поряд із вагами. Охопила двома пальцями шматочок м'яса із першого тареля і поклала на тацю ваг. А будай тобі, що ти в біса робиш? Зважуй шматочки. Але ти нищиш мою працю, — розпачливо зарепетував він. Дивися, через тебе соус розлився по тарілці. Це тепер нікуди не годиться. Я покладу шматочки на місце і витриму таріль по краях. Ні-ні, це вже зіпсовано. Вічно він усе драматизує. Оцей шматочок печені важить 162 грами. То що? Я повернула м'ясо в таріль. Гей, ти не туди поклала. Якась комедія, м'ясо ніби образилося на цвітну капусту. Та годі, нічого ж не змінилося. Ще й як змінилося, попрошу трохи поваги до моєї праці. Сподіваюся, він не розплачеться через те, що шматочок печені повернутий не в той бік. Я зважила м'ясо із другого тареля. 139 грамів, бачиш? Трішечки менше, то й що? Ну от, власне, ну власне м'яса тут менше, і цього цілком досить. 140 грамів на порцію якраз нормально. Не варто перевищувати цю дозу. Ти хочеш сказати, що я неправильно порізав той шматочок, чи що? Ти маєш зважувати кожну порцію. Якщо поклав забагато, відріж зайвий вирівній до 140 грамів. Відрізати зайве? Так. І що мені робити й зайвим? Відкладати буде на іншу порцію. Ще додати, та й по всьому. Ага, така собі справа розкидане по тарілках шмаття. Байдуже, як воно лежить. Поміркуємо раціонально. Для клієнта головне – скільки в порції м'яса? Аж ніяк. Може тоді вже кришити м'ясо, ага, чи кидати клаптями? Кухар розлютився. І я вирішила закруглятися, поки його нераціональність не вийшла із-під контролю. На твой розсуд можеш використовувати рештки на наступний день, готувати фарш або що. Ти ж бачиш, із порцією вагою 162 грами можна зробити 22 грами, заощадивши щонайменше 12-13%. Це не трібничка, коли в підприємства грошей катма. То он як, це я винний у дефіциті? Усе це я, га? Родріге розчервонівся. Нащо ж гарячкувати, коли йдеться про елементарну логіку і аналіз? Що більше мене турбувала непередбачуваність його реакцій, то більше хотілося нічого не відчувати і відступити, щоб обміркувати ситуацію, знайти раціональне пояснення і раціональні поведінці підлеглого. Мабуть, у Родріге тип особистості номер 4, бо в ньому я впізнала себе вчорашню. Нестримне бажання уникнути банальності повсякденного життя і мати доступ до насиченого емоціями внутрішнього світу. Родіги нестерпно виконувати інструкції чи двічі готувати за одним рецептом. Він тікав від банальності життя, прагнучи бути інакшим, робити все не так, як інші. Так само, як і вчора, кухар потерпав від парадоксу унікальності. З одного боку прагнув бути унікальною людиною, Появся загубитися серед людей і зникнути. А з другого – страждав від власної інакшості, від того, що він далекий від суспільства і обділений любов'ю, бо несе цей тягар. Порівняно зі мною, Родріге інакше виявляв риси характеру цього типу. Але ж фірмен пояснив, що один тип особистості може проявлятися в безлічі варіантів поведінки. Не існує двох ідентичних особистостей. Адже схожі тільки основні важелі – те, що підштовхує нас до дій, те, що навіює реакції, і фільтри, які призводять до упередженого сприйняття подій і визначають наші інтерпретації. Я замислилася, пригадуючи ранкову розмову з Оскаром Фірманом про риси моєї вчорашньої особистості, і наважилася дати Родріге пораду, щоб і він нарешті мав голову на плечах. Родріге, я поясню, що діється в тебе всередині. Чому ти злишся? Річ у тім, що діється в мене всередині? Гадаєш у мене проблеми? От що ти кажеш, а? Зовсім ні, я намагаюся пояснити. У кожного з нас певний тип особистості, який навіює нам переконання щодо нас самих та інших людей. Твій тип особистості змушує тобі вірити, ніби в тобі є щось, чого не зрозуміти іншим. І, скажімо, не оцінити. Тож, коли тобі роблять зауваження, ти вважаєш його за докір і дуже погано реагуєш. Хочеш сказати, я вразливий чи що? У нього аж очі почервоніли. Що це? Ознака злості чи сорому? Як розшифрувати? Не сприймай це погано, просто... А як мені ще сприймати? Говориш зі мною, наче я тобі слизняк, і хочеш, щоб я добре це сприймав? Я ж тобі, власне, пояснюю, що коли роблю зауваження, це для того, щоб ти зрозумів, а не для того, щоб дорікнути тобі. Ти можеш лише вислухати і взяти до уваги, не ображатися. Родріге, ти так реагуєш через оце твоє переконання, ніби в тобі щось не гаразд. От я й намагаюся донести, що ти чудовий. У тебе немає проблем, ти не несеш тягаря. Ти можеш заспокоїтися і не почуватися скривдженим, коли хтось тобі вказує на щось. «Я в шоці. Ти кажеш, що все в моїй голові, що я, наче варят із дурки, вигадую собі фільм. По-твоєму, я тютю, -тю? але не повинен ображатися, коли ти мені про це кажеш». «Ні, але оближ». Родріге вийшов, грюкнувши дверима. «Дарма я старалася. Немає на те ради. Я починала розуміти, що переконань не зміниш резонними аргументами». Пригадалася кумедна історія, яку розповідала подруга. Вона – перекладачка і супроводжувала свого боса-американця в Японію. На зустрічі в Кіото він звернувся зі вступним словом до працівників японського дистриб'ютора Сказав, що знає японську культуру і схильність японців на все відповідати «так-так», навіть коли вони не згодні. Пояснив, що як американець цінує натомість щирі і чесні стосунки – бо вони значно простіші і ефективніші в професійному середовищі. Закликав їх так само ставитися до нього, одразу висловлювати все, що вони мають на думці. Геть усі. «Ви згодні?» – гукнув він. «Так-так», – хором озвалися працівники. Я й собі вийшла з кухні та наштовхнулася на Івана Рафо. Привіталася й одразу втекла. Коли виходила, мій погляд упав на дошку з меню, і я вирішила змінити назву «Страви дня». Ретельно стерла напис «Шаролеська ніч» у Британії і написала якомога розбірливіше. Печення з яловичини і цвітної капусти. Після цього пішла відновлювати сили до своєї самітної каюти в трьомі. Подалі від людей, яких важко витримувати і якими неможливо керувати. Я занурилася в читання книжки про адміністрування і поступово осмислюючи нову інформацію, відчула, що стрес відступає. Слід раціоналізувати шведський стіл тістечок. Провівши складні обчислення рентабельності, щоб оптимізувати ціну і вартість, я вирішила зберегти десерти вищої якості, які раніше думала скасувати, але скласти для Родріга інструкцію, щоб тістечка коштувала дешевше. Потім написала оголошення, яке вирішила прикріпити на стіл, де подавалася тістечка. Шведський стіл тістечок. Щоб не марнувати продукти, не кладіть у таріль більше одного тістечка за раз. З'ївши одну порцію, можете взяти другу. Упоравшись, я пішла в офіційний кабінет і зателефонувала в ресторанну залу, щоб мені принесли поїсти чогось легенького. Щойне поклала слухавку, телефон задзвонив. Сибіль? Так. Сибіль, це я, Бертіль. Бертіль? Еге ж, твоя кузина, ти що, мене забула? Ні. Бертіль була не зовсім моєю кузиною, а далекою родичкою, причому буквально далекою. Вона жила аж у глибинці Лозера, тому ми майже не бачилися. Сибіль, у мене чудова новина. Я в Ліоні. Я в Ліоні уявляєш? Так. Я розуміла, що вона запропонує зустрітися. Яке ж гарне місто! Знаєш, це ж я тут уперше. Ні? Е геш уперше. Востаннє я сюди збиралася з мамою, але захворіла на грип якраз перед від'їздом. Пам'ятаєш? Ні. Я така рада, що приїхала. Побачимося, е геш, скільки це ми. Я мовчала, тож вона поквапилася додати. «Я проїздом, завтра відчалюю. Уже тиждень намагаюся до тебе дозвонитися. Разів із десять дзвонила тобі додому, а тебе все не було. А звідки у тебе мій робочий номер?» Коли я подзвонила сьогодні вранці, Натан нарешті взяв слухавку і дав мені цей номер. Міг би й у мене спитатися. «Ну то що, зустрінемося?» – мовила вона. До котре ти сьогодні працюєш?» Допізно, буде незручно. Пусте, обов'язково зустрінемось. Шкода ж буде, якщо не вийде. Я з погодилася, і ми домовилися про зустріч у гранд-кафе Денегасіян об одинадцятій вечора. Кузина Бертіль не те, щоб була неприємною особою. От тільки я не бачилася з нею щонайменше три роки, і нам не було про що говорити. Про що ми говорити, мамо? Я вже почала стресувати, уявляючи, як ніяковію поруч із нею і розпачливо підшукую слова, щоб заповнити гнітючу мовчанку, що неминуче повисне на наші зустрічі. Треба підготувати перелік тем для розмови. Постукала у двері. Це була Манон. Принесла їжу на таці. «Постав на стіл», – сказала я їй. Манон пішла, і я ввімкнула радіо. «Послухати новини, поки їстимо». Жуючи цвітну капусту, я раптом заціпаніла, бо почула наступне. Археолог Антуан Гіомон розкопав келі у лівійській пустелі, що в Нижньому Єгипті, приблизно в 60 кілометрах на південний схід від Александрії. Келії – це кімнатки, які у восьмому столітті викопували для себе нітрійські чанці. Вони прагнали жити самітньо в іще більшій ізоляції, ніж у монастирі тому подалися на південь, оселитися в пустелі. Келії були розкидані на великі території далеко одна від одної, тож ченці не могли ані перегукуватися, ані бачитися. Віддалене розташування ускладнило археологічні пошуки, до того ж упродовж століть Келії засипало піском. В одній з них єврій Пантійський прожив останні 15 років свого життя. З вами Культур. радіо, що належить слухачам. Це був Марсель Ліклєр. Час послухати прогноз погоди. Я була проголомшена. Новина звалилася мені як сніг на голову. Івагрій Пантійський. Я не знала, що це за один. Лише я чула це ім'я. Цвітної капусти вже не хотілося. Та не марнувати ж продукти, то я пахубцем доїла і чкурнула. Пункт призначення бібліотека Сен-Жан. Я і так збиралася заскочити, щоб пошукати інформацію про комерційні прийоми. От і вб'ю двох зайців одним пострілом. За годину я повернулася і зачинилася в трюмній каюті зі стосом книжок, текстами, а також біографією Євагрія Пантійського. Буде мені їжа для мозку, та й раптом пощастить знайти зв'язок із братством. Я довідалася, що Євагрій був християнським ченцем. Народився близько 345 року в Малій Азії. Григорій Богослов у Константинополі призначив його архідіяконом. Євагрій був блискучим оратором при імператорському дворі, поки не закохався у дружину високопоставленої особи. Щоб уникнути скандалу, Євагрій утік у Єрусалим і вирішив стати ченцем Нітрійського монастиря. А згодом подався до Келі жити відлюдником. У Келії він написав чимало релігійних трактатів. Вони написані літературною, зрозумілою і образною мовою. Але на деякі теми автор свідомо писав завуальовано, звертаючись виключно до більш духовно розвинених осіб, здатних осягнути ті істини. Ще за життя Євергії його писання розповсюджувалися по всьому регіону. Їх читали в монастирях Палестини і Синайського півострова. Після смерті Євагрія 399 року його ідеї ще довго ширилися Візантійським Сходом, а Сходом і Заходом, однак пізніше були названі Єресю. Я зачиталася текстами Євагрія Пантійського, проглядала їх по діагоналі в пошуку згадки про щось схоже на модель типів особистості братства Келій. Із перших сторінок писання чинця вразили мене психологічною глибиною. Очевидно, таємничий мислитель цікавився функціонуванням людської психіки і знався на цій темі. Щось підказувало мені, що я на правильному шляху. Євагрій розробив схему роботи над собою, щоб допомогти читачам досягати психологічного і духовного розвитку. Людина мусила проаналізувати свої вади – Причому Євагрій виокремив вісім основних У кожній людині переважає одна з восьми ват, що зумовлює проблеми її характеру. Загалом виходило щось на зразок типології особистостей без назв. Я розхвилювалася, але ця модель обмежувалася вісьмома типами, тоді як в Оскара Фірмена їх було дев'ять. Гортаючи сторінки, я завважила дещо дивне. Усі книжки Євагрія, що я позичала в бібліотеці, були перекладені із давньосирійської або вірменської. Чому грек писав сирійською та вірменською замість рідної мови? Можна? Я підскочила і підвела очі. У дверях стояв Іван Рафо, а я й не почула, як він увійшов. Нишпорка знайшов мій сховок. Що ви хотіли? «У мене постало питання про розташування корабля», – сказав він противним голосом. «Чому ви не пришвартовуєте його на другому березі Прескілля на Роні? Це б дозволило обзавестися клієнтурою серед ділових людей, радше ніж приваблювати туристів, які не стануть постійними клієнтами. На вихідних ви б могли переміщуватися і обирати туристичні локації, як от Південні Шев'єн у 30 хвилинах звідси». Мені кортіло засипати його юридичними термінами, пов'язаними з річковою навігацією. Ото буде потіха дивитися, як він, нічого не розуміє, чи по-ідіотськи витріщається. Але я була не дурна. Нам потрібне його зелене світло на інвестиції. «Ось, візьміть», – озвалася я. І простягнула йому кодекс річкових регламентацій «355 сторінок» збірку муніципальних постанов міста Ліон за останні 10 років – 422 сторінки, а також теку зі страховою угодою на корабель і усіма додатками, підписаними за багато років – 43 сторінки. Усі відповіді на ваше питання знайдете в цих документах. Бракувало тільки роз'яснювати йому все. Я воліла тримати інформацію при собі. На цих 800 сторінках, що я вручила – Сам знайде всі необхідні відомості, якщо докладе трішки зусиль. Аудитор мовчки вийшов із мого лігва. Я згадала, що мушу підготувати теми для розмови з кузиною. Знову розхвилювалася, що нам немає про що говорити. І прокрутила в голові кілька варіантів. Зародження руху за незалежність в Джибуті, чергова перемога Жака Анкетіля на тур де Франс, Засудження Нельсона Мандели до вічного ув'язнення на судовому процесі в Рівонії. Ухилення Конгресом США акта про громадські права, що криміналізував дискримінацію, зокрема за ознакою кольору шкіри. Потім я подалася до кімнати відпочинку, щоб проглянути записочки із коробки для відгуків. Чи то пак коробки для докорів. Уже звикла, що похвали рідкість. Нічого не вдієш, така ціна директорської посади. Незрозуміло, що ти взагалі верзеш. Егоїстка. Годі мати всіх за ідіотів. Ти холодна, як бурулька. Мені подобається, коли ти раціональна, як сьогодні. Краще діяльний ідіот, ніж сидяча інтелектуалка. Усі відгуки видалися мені радше емоційними реакціями, ніж точками зору. Може, людям корисно інколи виплескувати негативні емоції? Виходячи з кімнати для відпочинку, я наштовхнулася на катель Ми можемо поговорити вічна віч? квапливо мовила вона. Як вона тримається зі мною? Що мені відповісти? Сама думка про розмову наодинці вганяла мене в паніку. І, аби заспокоїтися. Я відімкнула всі почуття. Внутрішня порожнеча. Знову цей нестерпний стан. Знову я в безпеці. Ходімо в мій кабінет. Я попровадила котель в офіційний кабінет. Не показував теж їй таємного сховку. Щойно двері зачинилися, котель накинулася на мене без підхідців. Ти можеш пояснити, чому Натан сьогодні повернувся, якщо вчора ти сказала, що звільнила його? Ти не читала колективний договір рестораторів? Що? Для чого ти питаєш? Прочитай і зрозумієш. Але як мені пояснити його повернення команді? Що їм сказати? Я гадки не мала, тому мовчала. На щастя, Катель продовжила. Тільки-но ну, він повернувся, одразу взявся за своє. От чуй на клієнта, а цей тип не стих, що махнуть рукою. Тому розберайся сама бо це ти повернула, Натана. Я глитнула. З'ясувати стосунки із розлюченим клієнтом – от це вже ні. А ти що, не можеш розібратися? Питання вочевидь її зачепило, і вона метнула викличний погляд. Клієнт вимагає директорку. Цього ще бракувало. Мені потрібен час. Треба вигадати час. Я маю спершу закінчити роботу. Викрутилася я, показавши на документ на столі. «Якщо змусимо клієнта чекати, він влаштує скандал на весь ресторан», – сказала Катель, І попрямувала до дверей. Як же впоратися? Зосередитися на фактах, мислити логічно. Розкажи мені конкретно, що сталося. Клієнт знайшов мертву муху в печені з яловичини. Твій Натан відмовився замінити порцію. Я звернула увагу на твій натан, але нічого не сказала. Катель пішла собі, і я зітхнула з полегшенням, що залишилася сама, бодай на кілька хвилин. Чи змінювати, чи не змінювати порцію? От питання якщо замінити доведеться викинути страву на смітник, неприпустиме марнування продуктів і кулінарного шедевра, що й казати про вартість приготування, і ту через муху геть нераціонально. У нашій місцевості ймовірність того, що муха – переносниця якоїсь хвороби, майже нульова. А враховуючи, що муха мертва, то взагалі жодних ризиків. Отже, вимога клієнта невиправдована. У підлітковому віці я готувала презентацію про мух на урок природничих наук у ліцеї. Мені дуже сподобалося шукати цікаві факти про цю комаху. Минуло багато років. А ті знання закарбувалися в моїй пам'яті значно краще, ніж пасивно засвоєні з розповідей викладача. Телефонний дзвінок вивів мене із задуми. Це був Ален, мій приятель із податкової. Маю новини про маємана Малуфа, власника будинку, в якому розмістилося твоє братство. Воно не має. Менше з тим він єгиптянин. Його податкова резидентність в ізбаті Сакінаху, що неподалік Олександрії. І ще щось дізнався? Це все, що вдалося відшукати. Та й не знаю, чи міг би знайти більше. Дякую дуже, Алене. Поклавши слухавку, я зне а шкатель знову приперлася. Тепер уже йди терміново, його крики чути на другому кінці ресторану. Я з підвелася і попленталася на місце злочину. Перспектива розбиратися з ірраціональним клієнтом тривожила мене, тому довелося заштовхнути емоції якнайдалі. Отже, зосередьмося на фактах і точній інформації. Обуреного клієнта я побачила здалеку. Білявий чоловік років 40 у бежевому піджаку і білій сорочці без коміра. Він сидів за столиком із дещо молодшим за нього чоловіком. Розчервоніло обличчя свідчило про лють. Геть недоречно за тих обставин. Факти, логіка. Доброго дня, пане. Ви директорка? Запитав він із бельгійським акцентом. Так. У мене в тарільці мертва муха. Заперечував він, показуючи на комаху пальцем. Ваш офіціант відмовився замінити порцію. Це нечувано. Дуже виразна бельгійська вимова. Неймовірніше знамюра. У наших регіонах улітку Новокрилі розмножується інтенсивніше. Як наслідок, часто зустрічаються в місцях із відкритим доступом іззовні через відчинені двері або вікна. Ресторани не захищені. Але ви маєте стежити, щоб комахи не потрапляли в їжу. Це ж гедота. Аж ніяк, муха не брудна. Придивіться. Мовила я, показуючи на муху. І ви побачите, що це не скатафага-фуртага. У народі відома як плюгавка-погнійка. А лише муска-домастіка. Інакше кажучи, хатня муха, яка не має звички ані сідати на екстременти, ані... Чекайте, та це ж на голову не налазить! Ваш кухар мусить пильнувати за тим, що готує. Та й муха відкладає яйця. Щоб більше він гарлав то більше я дистанціювалася від того, що відбувається. Я почувалася байдужою глядачкою. Розлючений бельгієць зустрівся мені вперше. Вона не відклала яйця, бо в нас свіже м'ясо. Муги відкладають яйця тільки на м'ясо в процесі гниття. До того ж, придивіться, пояснила я і піднесла таріль клієнтові до очей. Ані сліду яєць. Може, вони розчинилися під час приготування? У такому разі поміркуємо логічно. Якщо в ході приготування знищилися яйця, тоді лічинки не вилупляться у вас у кишечнику. Вам нічого не загрожує. Ви знущаєтеся чи що? Знавеснів він і підвівся, роззираючись залою, ніби скликав інших відвідувачів у свідки. Хіба ж можна отак неналежно поводитися? Аж тут у розмову втрутився Натан який досі гідно тримався осторонь ані пари з уст. «Дозвольте зауважити», – озвався він. «Я вже пояснював панові, що ця мертва муха, як видно, не запеклася, а отже потрапила в тарілку після того, як яловичу печеню витягли з духовки. Таким чином кухар не несе жодної відповідальності». Натанів аргумент видався мені цікавим. Я піднесла таріль ближче до очей і довго розглядала комаху. Так і є, муха не запечена, це помітно. Ну то й що, це ж не привід підкидати її мені в тарілку. Мені шкода, пане. Французьке законодавство не забороняє мухам сідати в тарілки. Та й, до речі, помирати, де заманеться. Рівно о 23 я сиділа у фотелі Гранд Кафе Деногасіян. Попри пізню годину, Переливчаста зала була заповнена на дві третини. Було багато молодих пар, але також людей похилого віку. Чекаючи на кузину, я занурилася в читання газети, що валялася на сусідньому столику. Неочікувана, як куля на більярдному столі, до мене підкотилася кузина і загорлала так, що заскочені зненацька звуковими хвилями відвідувачі всі як один озирнулися. «Сибіль! Сибіль! Сто років тебе не бачила!» Я мершій зібрала всі сили, щоб не дозволити неконтрольованим ганебним емоціям узяти наді мною гору. Можу зосередитися на тому, що в голові. Перелік тем для розмови допоможе приховати все зайве. Кузина кинулася мене розціловувати і схопила, ніби поліцейський бандита. «Як ти?» – запитала вона. Розкажи про себе, я хочу знати все. Мене підстерегли нестерпні запитання. Я відсунулася як найглибший у фотель. Якби ж відсунутися в нього і взагалі ще знути, не довелося б відповідати. Я збагнула, що від самого ранку зробилася запопадливою до своїх внутрішніх станів. Більше не звіряла нікому ані думок, ані почуттів. Та нічого, а ти як? Треба завжди відбивати подачу. Козина, очевидно, тільки-но і чекала, і хоч її життя мене ані трохи не цікавило, я принаймні позбулася необхідності відкривати душу. Ох, якби ти знала, скільки всього трапилося, відколи ми востаннє бачилися. Далі був несамовитий монолог. Я удостоїлася права слухати нудні подробиці геть нудного життя. Гіршого годі уявити – оскільки кузина детально описувала, як облаштувала свою вітальню, переповідала почуті від шефа компліменти, ба навіть назвала дати, коли в її меншого сина прорізалися зубки. Тортури видалися мені нестерпно довгими, тож коли кузина нарешті зробила паузу, щоб попити, мусила змочити пересохле від базікання горло. Я не могла прогавити нагоди. Ну, гаразд, не буду засиджуватися, бо завтра рано вставати. Вона замалим не похлинулася. «Ти вже йдеш?» Півзали знову на нас озирнулися. «Так, але ти нічого не розповіла про себе. Давай розказуй». Паніка, швидко заготовлені теми. «Що ти думаєш про хвилю руху за незалежність у джибуті?» «Спрацювало. Щоправда, я перезапустила механізм базікання». Кузина, звісно ж, мала думку із цього приводу, і я заслужила право довідатися про неї в найменших подробицях. Самі заялужені істини що реклися з апломбом пропорційним безкультурю. Я собі заборонила приндитися, поки не впевнена, що маю достатньо знань, аби розпускати патяки, тож терпіти не могла категоричних заяв із вуст вихватнів, які зрозуміло виголошують промови. Я, мимохи, скривилася, вислухаючи ті дурниці і заходилася спростовувати аргументи кузини, аж поки не почала систематично заперечувати кожне її твердження. Тоді вона змінила тему і заговорила про дієту і правильне харчування. І я знову достоїлася права вислухати сумнівні теорії, які кузина вигадувала собі чи почула в перукарні, а мені подавала ніби наукові факти. Я знемагала, але не показувала цього. Ми перейшли до наступної заготовленої теми, та кузина якимось чином переключилася на свою останню відпустку на пляжі і кумедні історії про дітей. Оце вже було неможливо витримати. Я поклала на стіл гроші за шклянку води Евіан, точно суму без решти, і хутенько попрощалася, не давши кузині знову виплескувати емоції і телячі ніжності. Дорогою додому, нарешті наодинці з собою. Я подумала, що взагалі то зустріч мене потішила. Може, я занадто сувора до слів інших, що видаються мені нераціональними чи нелогічними. Я висунула до себе такі високі вимоги щодо точності і достовірності інформації, якою готова поділитися, що нетерпимо ставилася до приблизних суджень інших і вважала їх вигадками дармохвалив. Я мимохіть нехтувала поглядами співрозмовника, сумнівалася у правдивості його тверджень. Обговорюючи тему за темою, я мимоволі дедалі скептичніше ставилася до думки співрозмовника, і поступово мій критичний підхід переростав у повний нігілізм. Додому я повернулася змученою, але відчула полегкість, що можна зачинитися в собі. Натан уже був у ліжку із книжкою. На підготовку до сну в мене пішло не більше п'яти хвилин, Вода була крижаною. У несправному бойлері принаймні один плюс. Можливість дещо заощадити. Заощадити. Чомусь мені раптом це стало важливо. Якби ж то відкласти достатньо грошей, щоб забезпечити собі певну автономність і менше залежати від інших. Швидше б зануритися в бібліотечну книжку про техніки продажу. Я мусила накопичити знання, щоб розробити план заходів на кораблі та краще взяти шефство над Катель і Джефом. Тільки но ну я почала читати про прелюдії підходу до клієнтів, до мене пригорнувся збуджений Натан і намірився приставати. Тієї миті це було останнє, чого мені хотілося. Зморена після зустрічі з кузиною, я відчайдушно прагла усамітнення. До того ж, Порівняно із задоволенням від читання, мені раптом здалося, що тілесні втіхи – лише гайня часу. Я вирішила одразу розставити всі крапки над «і», щоб потім не сушити голову, як викрутитися. «Натане, мені сьогодні треба попрацювати. Нам не обов'язково завжди затягувати на дві години». «От, Хвалько, ти жодного разу не протримався дві години, на моє щастя». Ну ж бо, наполягав він. Не впораюся, треба швидко відкинути емоції, мислити тверезо, апелювати до фактів. Слухай, у мене сьогодні гармони не грають, розумієш? Ну так, щоб дійти до кондиції. А в мене грають ще й як? А як тобі ідея ручної стимуляції? Якщо хочеш... Ні, але я мала на увазі для тебе, ти сам. «Он ти про що, ну якщо ти тільки це пропонуєш, мені б так було краще». «Добре». І він узявся до справи. «Ти не заперечуєш?» – запитала я за хвилю, якщо я поки почитаю. «Ні, ні». Та за мить він попрохав. «Скинь футболку, мені це трохи допоможе». «А, ну, гаразд». Я лежала повністю гола і читала. Я отримала величезне задоволення від того, що розвивала свою культуру продажів. Після прелюдії, яка має зацікавити клієнта, треба розпалити в ньому бажання купити, однак весь час зосереджуватися на своїй меті. Якнайшвидше укласти угоду. Величезна баржа промайнула повз корабель з оглушливим гудінням, замалим його не зачепивши. Іван Рафо стояв на містку, ухопившись за поручень, і намагався не дивитися на спричинений баржею лячний коловорот. Аудитор стривожився ще дужче, коли від хвиль судно заколихалося у нього під ногами, і інстинктивно пошукав очима найближче рятувальне коло. До смородорічкової твані, що її проскидала баржа, Додався запах дизельного пального. Рафо піднявся подихати свіжим повітрям, щоб не слухати криків жінки у великій залі. Істерична офіціантка репетувала на колегу через якусь дурницю. Той нібито без причини звинувачував її в тому, що скатерки неправильно постелені. Ух, ці жінки! І чого вони безсоромно виявляють свої емоції? Це нестерпно! Коли нарешті пристрасті вляглися і на містку, і в ресторанній залі. Іван Рафо подався до каюти Сибіль, щоб покласти документ туди, де взяв, на робочий стіл директорки. Рафо був геть з пантеличини, ознайомившись із моделями товарообігу і доходів у коротко- і середньотерміновій перспективі, відповідно до різних сценаріїв позиціонування. Припущення були ретельно виважені, аргументи точні, підрахунки правильні. Як могла девкувата жіночка з змінливими настроями, яка ще вчора приймала рішення інтуїтивно, раптом зробитися врівноваженою раціональною? Це не вкладалося в голові. Сумнівна характеристика, ненадійна характеристика. Ця директорка не вписувалася в жодну вичитану схему типів особистості. Жодний типаж їй не пасував. Навіть індикатор типів Майерс-Бріггс Ефективний метод психологічної оцінки, розроблений два роки тому, не пояснював характеру Сибіль більше І Із цією жінкою великий Карл Юнг розвів би руками. Аномалія суттєво ускладнювала аудит. Для того, щоб оцінювати, треба розуміти. Усьому має бути пояснення. І правилам, і успіхам. Коли розумієш причину поганих результатів, можеш їх виправити. Коли розумієш причину гарних результатів, можеш продовжувати в тому ж дусі. Загадкова справа – кепська інвестиція. Тільки-но ну, я вмовила Оскара фірма на навіяти мені тип особистості номер 6, як у двері будинку братства постукали. Я здивувалася і навіть обурилася. Уже звикла, що бачуся з великим магістром завжди віч-навіч тож сприйняла візит як дошкульне вторгання. «Так», – розсіяно звався фірмен. Ручка на дверях скриготнула, і я обернулася. Цікаво ж подивитися, хто там. Але Прихідько лише прочинив двері, і лиця я не побачила. «Перепрошую я на хвилинку», – мовив фірмен. Підвівся і зник у коридорі. Я почула, як віддаляються його кроки. Мій погляд упав на документ, зоставлений фірменом на фотелі. Перш ніж піти, він тримав його в руках. То було щось на зразок старовинної книжечки в м'якій шкіряній палітурці темного кольору, оздобленій напівзатертими мініатюрами. Повагавшись, я підхопилася, щоб прочитати назву. Написано було невідомою мовою, і літери я таких ніколи не бачила. Я витягла з кишені записника з олівцем і якнайшвидше старано переписала. Із коридору знову долинули кроки. Я сховала записника в кишеню, вімкнула диктофон і вмостилася у фотелі. «Пробачте мені», – сказав фірмен і сів на місце. «Усе гаразд. Влаштовуйтеся зручніше і розслабтеся». За кілька хвилин у мене знову зміниться характер, і я зроблю ще один крок до відкриття повної моделі братства. Світ, у якому я жила, був надто складним для мене. Необхідність маневрувати в ньому серед інших людей забирала в мене всі сили. Що краще я ознайомлюся з моделлю, то краще розумітиму схиблених типів у моєму оточенні і навчуся викручуватися в житті. Натан піднявся сходами в мезонін. Сибіль щойно туди ходила, перш ніж податися на корабель. Натан мав невдовзі до неї приєднатися, але поки Сибіль була в мезоніні, він почув скрип дверцят старої шафи. Піднявшись, Натан відчинив шафу, узяв диктофон і натиснув на кнопку. Ті самі слова, ті самі туманні і нелогічні фрази, пропозиція розслабитися, потім тиша, потім настанови і наприкінці, як завжди, щось на зразок вироку. У глибинах вашого єства, у душі, залягає страх, потаємна тривога. Страх бути самотньою і безсилою у небезпечному світі, де ніхто не підтримає, не підкаже. Отямившись, ви все забудете. Але цей страх, лишаючись у глибині підсвідомості, «Визначатиме кожний вчинок у вашому житті». Почути вкотре спантили чола Натана. Хтось дає сибіль касети із записами, чи вона сама записує? Якщо сама, то навіщо? До того, що вона постійно лишає диктофон у шафі, і ніколи не приходить додому, коли Натана немає. Отже, не слухає записи. Натан мимоволі провів паралель між цими записами і змінами поведінки, які спостерігав у коханої останнім часом. Він тепер не впізнавав у Сибіль дівчину, з якою познайомився, і з якою вирішив жити вкупі. От уже тиждень вона щодня геть непередбачувана. Натан дедалі більше непокоївся. Він боявся, що Сибіль потрапила під вплив лихого чоловіка, який зі зловісною метою керує її вчинками – Маніпулює нею як маріонеткою. Натан злився на себе, що нічого не робить, та через непередбачувану поведінку Сибіль будь-яка спроба із його боку була вкрай ризикованою. Він був змушений змиритися з ролю спостерігача. Зрештою, для нього звичною. Тепер мені знадобилося хвилин 15, щоб зрозуміти новий тип особистості. І тому я швидко відчула, що повернулася в пункт відправлення. Причому в гіперболізованому вигляді. Щось підштовхнуло мене все піддавати сумніву. Само себе, мої рішення, інших людей і їхні слова. Я ніби повернулася в старі добрі часи у замкнене коле недовіри й страху. У ментальні тенета сумнівів і тривоги. До мене повернувся спосіб мислення, що протягом 32 років отруював мені життя. Спосіб мислення, якого я прагнула позбутися, коли звернулася до великого магістра. На кораблі я зіткнулася з тими швикликами, що дошкуляли мені раніше. Не давала ради із суперництвом і ворожістю Катель, боялася осуду Шарля, а тепер ще Івана Рафо. Приблизно за годину я усвідомила, що той самий спосіб мислення, ті самі сумніви й страхи впливають на мою поведінку інакше. Досі я давала раду, силкуючись підлаштовуватися до інших людей, поважати їхні звички і правила, стараючись бути якомога привітнішою, наче привітність захищала мене від лиха і злості. Тепер я зробилася недовірливою. І мені здавалося, що захисту слід шукати в силі, яку я здатна проявити. Здається, я взяла собі за правило не їжачуватися. Натрапивши на когось на кораблі, я відразу підозрювала його в лихих намірах, тож мимоволі робила неприємне зауваження, щоб запобігти лиху. Замість покірної дівчинки я зробилася бунтаркою, замість привітної – агресоркою. Але мета в мене була одна – оберегтися від небезпек і подбати про свій захист. Бунтарство і агресивність були двома боками одної медалі. За ті дні, що минули, інколи мені кортіло повернутися до вродженого характеру. Але війни цього разу був параноїдальною версією мене. І з цим жити тяжко. Оскар Фірмен грався зі мною. Тепер це було очевидно. Щодня я отримувала від нього новий незадоволений характер. Усі типи особистості завдавали мені страждань. Це були щоразу інші страждання, але від того не менш дошкольні. Фірмен, певно, був збочинцем, бо мав задоволення від болю інших, тому й тримав людей, які сподівалися на краще життя у своїй владі. Без сумніву, він володів великою силою і зловживав нею до схочу. Знову і знову в голові у мене роїлися ці нав'язливі думки. Лють і бажання збунтуватися дедалі наростали. Я мушу реагувати. Не можу я більше лишатися посивним спостерігачем. Треба покласти край жахливому свавіллю цього містифікатора. Завадити йому шкодити людям. Треба вивести фірмана на чисту воду. Знайти джерело його сили. Я вийшла з кабінету і поквапилася до університету. Знайду когось, хто розшифрує послання із заголовка фірми книжечки. У приймальні, вислухавши моє прохання, брюнетка в окулярах недоброзичливо зиркнула і насупилася. Чого витріщилася? Що їй від мене треба? Підкажіть, будь ласка, як пройти до факультету іноземної філології? Втретє, повторила я. Ви студентка? підозріливо спитала вона. А вам яка різниця? Вона мовчала, тож я підвищила голос. Я сплачую податки, і університет належить усім громадянам. За мною вишикувалася черга. Люди почали виявляти ознаки нетерплячості, але ніхто не наважувався протестувати. Брюнетка нарешті здалася. Третій поверх. Підніметеся сходами і пройдете до кінця коридору. І я пішла собі нагору. Люди вічно, як овечки, схиляють голови і нічого не кажуть. Щоб виживати, треба діяти. На третьому поверсі приймальні не виявилося. Я попросувала коридором. Проминула кілька дверей лекційних і семінарських аудиторій, а також кабінети адміністрації. Потім секретаріат. Двічі постукала і увійшла. Приміщення, мабуть, погано провітрювалося. Там було дуже спекотно і задушливо. Секретарка підвела на мене погляд. Так само, як її колега із приймальні, вона носила окуляри і дивилася на мене підозріливо. Праворуч від неї сивий чоловік у сірому піджаку і сірих штанях порпався в шухляді металевого стелажа. «Добрий день!» Я б хотіла поговорити з кимось із професорів про розшифровку загадкового тексту. Перш ніж відповісти, секретарка пильно подивилася на мене. Треба було почекати, поки запрацюють її нейронні зв'язки. «Ви студентка? Вони що, змовилися? Усі як один налаштовані проти мене чи що? Я платниця податків». Маю текст із двох слів невідомою мовою, і гадаю, що на цьому поверсі є хтось, здатний їх розшифрувати. Це дуже важливо. Он як, оскільки ви не студентка, це неможливо, і мені потрібен професор, кажу вам. Ви не зареєстровані на факультеті, тож, покажіть ваш текст, спокійним голосом озвався сивий чоловік, і набридлива жінка заткнула пельку. Я дістала записник із кишені, відкрила на сторінці із записом і простягнула чоловікові. Мова не невідома, одразу сказав він, а от із тим, що зміст загадковий, я згоден. Що це за мова? Давньогрецька. І який переклад? Тут написано дев'ять знаків чи дев'ять цифр. Ага, без додаткових подробиць це особливо нічого не означає. Чи знаєте ви якийсь твір чи книжку, що мала б таку назву? Гатки не маю. Сходіть, пошукайте в бібліотеці на останньому поверсі. Без студентського. Скажіть, що ви від мене, професор Делямар. Якщо вас не схочуть пускати, нехай зателефонують мені. Дуже вам дякую. Я вернулася в коридор і, перескакуючи по кілька сходинок, прибігла до університетської бібліотеки засапана. Ім'я професора виявилося чудовою перепусткою, і мені одразу дозволили вільно походжати рядами, де пахло книжками. Щоправда, я не уявляла, з чого почати. Бібліотекарка в картатому костюмі, приємна жіночка років 50 зі світлим, стриженим під кареволоссям, певно здогадалася, бо запропонувала допомогу. Я пояснила, що шукаю книжку, які, бодай, якось стосуються типів особистості і мають у заголовку два грецькі слова. Дев'ять цифр. «На полицях ви цього не знайдете», – сказала бібліотекарка. «Ідіть за мною». Вона провела мене до свого столу і витягла із шафи великі картотеки із довжелезними списками слів і посиланнями на книжки та коди, за якими їх можна знайти на полицях. Це алфавідний показчик, сказала бібліотекарка. За словом, ми шукаємо перелік видань, що стосуються потрібної теми. Хвилин за десять безплідних пошуків, протягом яких я вже майже втратила надію, жінка нарешті знайшла посилання на єдину книжечку, де нібито згадувався цей грецький вислів. «Вісник прийдешнього добра» Георгія Гуджеєва. «Прошу за мною», – сказала бібліотекарка. Я подріботіла за нею вздовж рядів величезної бібліотеки, де жінка впевнено орієнтувалася і без вагань ішла до полиці, позначеної в картетеці. «Хммм, дивно», – озвалася вона. «Що таке? Книжки немає. Хтось узяв?» Жінка похитала головою, не зводячи очей із полиці. Ні, ми її не віддавали. Зараз дивлюся. Може, її не туди поклали, але поки нічого не бачу. Ходімте за мною. Ми повернулися до її столу, і вона попорпалася в теках. Справді, цієї книжки в нас уже немає. Як це? Бібліотечний фонд отримав її одразу після публікації 1933 року. Але от щойно я прочитала, що невдовзі автор вилучив її із продажу і зажадав забрати всі розповсюджені примірники. Але з якого доброго дива? Гадки не маю. От халепа. Виходить, немає сенсу шукати в іншій бібліотеці. Як прикро. Чи можу я принаймні знайти інформацію про автора, його життя і книжку? Зараз гляну, чи є біографія. Бібліотекарка знову взялася до ТЕК і вже за хвилю відповідь була готова. «Пан Гуджиєв, Луї Паувельса, видавництво СЕЙ, 1954 року. Вас цікавить?» «Беру». Я знову подреботіла за бібліотекаркою, та цього разу пошуки були плідними. І вже за хвилю я сиділа за столиком біля вікна поряд із студенткою, яка машинально смикала себе замочку мочку вуха гортаючи книженцію з мовознавства. Я проглянула біографію Паувельса Вельса по діагналі, сподіваючись знайти бодай щось пов'язане із моделлю братства Келій. Георгій Іванович Гуджіїв був вірменином, сучасником Фройда. Захоплювався спершу наукою, а згодом окультизмом. У пошуку езотеричних учень він здійснив великі мандрівки в Індію, Тибет, Центральну Азію і Середземномор'я. Мандри фінансував за рахунок якихось шахрайських справ, що зробили його мільйонером. Нібито спілкувався з тибетськими ламами, представниками софійської спільноти на Гжбанді, і віднайшов слід стародавнього сармунського братства в Туркестані, де володів таємницями внутрішньої трансформації. Очевидно, довідатися правду про маршрути по дорожі Гуджіїва неможливо. Був він ще вигадником. Хай там як, він заснував у Москві інститут, щоб передати вчення учням. Через революцію мусив тікати із Росії. Мешкав у різних країнах Європи і зрештою оселився у Франції, де відродив свій інститут у давньому монастирі поблизу Фонтенбло, який придбав 1922 року. То були особливі часи. Коли інтелектуали, що переживали екзистенційну кризу, активно шукали сенсу життя і духовного пробудження. Пропонований Гуджієвим підхід набув деякої популярності і до нього приєдналося чимало людей. Серед тих, хто пристав на його вчення, була англійська письменниця Кетрін Менсфілд, а пізніше французький філософ Жан-Франсуа Ревель. Послідовників Гуджіїв закликав до суворої дисципліни, яка, на його думку, мала звільнити від штучної особистості і розкрити їхню сутність. Для кожного визначав ключові риси, характерні для його его. Я одразу впізнала лексику, якою послуговувався Оскар Фірмен під час наших зустрічей. Жодних сумнівів. Між цими двома, чи принаймні між їхніми теоріями, був зв'язок я продовжила читати по діагоналі. Спираючись, зокрема, на софійську традицію, Гурджіїв мав звичку кожному пояснювати, до якого типу ідіотів той належав. Під час розмов і занять він принижував учнів, щоб розчавити їхні особистості і заглушити їхнє его. Його послідовниця Кетрін Менсфілд хворіла на туберкульоз. Гурджіїв нібито завадив їй виконувати приписи лікаря, запевнивши, що методи зцілення його темничого вчення – дієвіші за традиційну медицину. Гурджіїв нібито звелів Кетрін спати в холодній стайні серед зими, щоб, мовляв, звільнитися від уцієї погані і душевного непотребу та зцілитися. Бідолаха там і сконала. Пауельс, глибоко вражений учинками Гурджіїва, писав, Вельми спокусливий гурджіївський експеримент відкрив деяким людям і, певно, відкриватиме ще багатьом. Шлях до хвороб – лікарняного ліжка і цвинтаря. Гурджіїв помер у 80 із гаком років в американській лікарні в неї, в оточенні учнів. Перш ніж випустити дух, Гурджіїв спокійно глянув на них – та із загадковою посмішкою на вустах мовив. «Заставляю вас утіші, халепі!» Пригнічена я закрила книжку. Усе виявилося гірше, ніж я уявляла, а в мене була дуже розвинена уява, підживлювана страхами. Я потрапила в тенета небезпечної і таємної секти, невідомої широкому загалу. Втішало тільки те, що провідні інтелектуали теж попадалися на гачок таких організацій. Та це ж ніяк не поліпшувало мого становища. Треба було знайти вихід. Але який? Поліція? Що я їм скажу, що Оскар-фірмен украв у мене особистість? Мене відправлять прямісіньку в дурку. Досі я сподівалася повернути особистість, випробувавши почергово всі типи моделі. Адже Фермен підтвердив, що моя теж належала до типології. От тільки навіє на мені зараз інакша, і я не хочу її лишати на все життя. Досить із мене страхів і сумнівів, бракувало ще параної. До речі, що я переживаю зараз? Хіба не параноїдальну кризу? Утім, темні я ж спираюся на факти, на літературу. Я вже не вигадую собі фільму, якщо нещодавно... От лихо, як бути? Я подавалася на корабель. Треба вертатися на роботу, хоч і бракує наснаги. Професійне життя видавалося мені другорядним, порівняно з тим, що тепер ішлося про моє виживання. На кораблі я одразу вирішила повернутися у звичайний кабінет. Каюта в трюмі розташована надто близько до машинного відділення і мені загрожували канцерогенні вуглеводневі гази. То був звичайний робочий день. Мені знову зробилося дискомфортно у стосунках із босом, як і було за мого природженого характеру. Я перебільшувала владу керівника, намислюючи собі зловживання із його боку і шукаючи захисту то в покорі, то в бунтарстві. Підкорені сподіваються на милість деспота, бунтівники, на порятунок з силовими методами. Сама я в ролі керівниці ускладнила собі життя, бо тепер була переконана, що застосовуючи владу, неможливо служити любові інших. Я мала вибір – випробувати антиавторитаризм чи відмовитися від любові, утверджуючи свій авторитет за рахунок тиранії, що не ростала в мені через недовіру до підлеглих. Якось роззирнувшись кораблим, що перетворився на розвалину внаслідок багаторічної експлуатації і неналежного догляду. Я згадала, що гості з мерії будуть у нас вже за три дні. А я ж по телефону наобіцяла їм розкішний ресторан. Я збрехала, вчинила нечесно, не виправдала їхньої довіри і тепер мушу відповідати за порушену обіцянку. Я була в страшному стресі, усвідомлюючи, що зайшла в глухий кут. Що можна вдіяти всього за три дні без грошей? Нічого, геть нічого. Видихнути вдалося тільки ввечері після концерту. То була благодатна мить. Виклавши на папері свої враження і висновки, я завбачливо сховала щоденник в іншому місці і попрямувала в концертну залу. Виступ палуми завершився. А Джеремі, як завжди, розтягував задоволення глядачам, та й, без сумніву, собі, граючи з соло власної композиції, на раялі в нього незмінно стояла пляшка ірландського віскі. Музика постійно запускала в моїй голові нестримний потік думок, відправляючи в інший вимір, де я нарешті розслаблялася і віддавалася на волю гармонійним вібраціям блюнтера. Жеремі заграв рефлексії Сибіль, і сльози поступово навернулися мені на очі. Цього вечора піаніст грав ще й після того, як пішов останній клієнт. А я слухала. Пролунали нотки однієї з пісень, що їх виконувала Палама. Я часто наспівувала собі цю пісню. Певно, Жеремі завважив, що мої губи мимоволі заворушилися, бо жестом запросив мене на сцену. Спершу я не розуміла, але він наполягав. Коли я нарешті збагнула, що це запрошення, мене охопив страх, незважаючи на відсутність глядачів. Мабуть, піаніст угадав його, бо своїм низьким голосом і з неперевершеним акцентом вимовив два слова, що перевернули моє життя. «Ти зможеш». Я геть не очікувала такої впевненості з його боку тому підбадьорення видалося мені тоді підозрілим. Звідки тобі знати? Він обдарував мене широкою усмішкою. Відчуваю, а мене інтуїція ніколи не підводить. Упевненість Джеремі розвіяла мої сумніви. Я підвелася і пішла на сцену, хоч живіт скрутило від страху. Лячно було, не то слово. Джеремі почав грати мелодію спочатку, зігріваючи мене поглядом сповненим приязності й віри. Він продовжував усміхатися, і я заспівала пісню, яку знала на пам'ять. Звісно, я нічого не втрачала у залі були тільки ми двоє, але для мене та мить була дивовижною перепусткою. Я дістала право піднятися на сцену і співати, як завжди, мріяла. Я відчула неймовірне задоволення. Яке ж це щастя переселити власні страхи і зробити те, що тобі по душі. Іноді в житті досить одній людині повірити в тебе. І всі твої мрії стануть реальністю. Пізніше, коли я лягла спати, підступили докучливі думки. У голові роїлося безліч питань, що заважали провалитися в сон. Я не хотіла лишати тип особистості номер шість, в якому страждання попередньої версії мене додалися до нових. Треба знову просити фірми на мені іншу особистість. Я знала напевне, що не обідуся без нього, але більше йому не довіряла і думала тільки про одне – як виплатитися і врятуватися. Прокручуючи в голові одну ідею за другою і намагаючись повернутися думками в реальність, у ліжко і заснути, я запитувала себе. Чи не спричинена моя недовірливість нинішнім типом особистості? Чи не через нього я налаштована проти фірмина? Може, я перегинаю палицю? Де правда? Водночас джерела фірменової моделі типів особистості були, м'яко кажучи, туманними. Евагрій – еретик часів античності, який чомусь писав нерідною мовою. І Гурджиєв – моторошний гуру, що доводив своїх послідовників до лікарні чи моргу. А нині таємне братство культивує таємничість аж так, що спромоглися приховати своє існування від префектури і навіть податкової. Усі ці думки не йшли з моєї бідної голови, обтяженої страхами шістьох випробуваних типів особистості. Це були факти, точні дані, реальність. Поряд зі мною мирно похрапував Натан. Раптом у мене виникла ідея. Я ж можу порушити обіцянку, яку дала собі за настирливою парадою однокурсника Ремі. Можу послухати записи. Принаймні, знатиму, що торучив фірмен, вводячи мене в транс. Розумітиму, що він мені наказував, що навіював. Я дізнаюся, чи марно накручую себе, чи ця людина направду небезпечна. Мені кортіло послухати просто зараз смерщій, але це було неможливо. Бабусина шафа стояла за метр від ліжка, і старенькі дверцята жахливо скрипіли. Натан одразу прокинеться. Я вирішила дочекатися ранку. Вімкнути запис, щойно Натан піде на корабель. Очікуючи цієї нагоди, я тим паче не змогла заснути. Наступного дня, прокинувшись, я думала тільки про запис. Мені здалося, що Натан збирався чи не дві години, бо така нетерплячка мене брала, так хотілася лишитися на самоті. Коли Натан нарешті зачинив за собою вхідні двері, я про всяк випадок почекала коло вікна, доки він заверне за ріг. Тоді побігла в мезонін, відчинила шафу і схопила диктофон, надійно схований під футболками й кухонними рушниками. Серце ледь не вистрибувало із грудей, я аж відчувала, як пульсує кров у венах на шиї. Я тремтіла, почуваючись винною, хоч порушувала власне правило і водночас долаючи страх. Застереження реміни давало мені спокою. Я натиснула на кнопку перемотки. Нічого. Ані звуку, який свідчив би, що апарат працює. У мене скрутило живіт. Тоді я натиснула на кнопку «Плей». Нічого. А нічогісінько. Сіли батарейки. Я збігла сходами з мезоніну в кухню. У першій шухляді знайшла решту батарейок із пакунка, який придбала в купі з диктофоном. У мене пришвидшився пульс, а руки тремтіли, коли я вставляла батарейки. Пластикова кривка впала на підлогу. Я пахопцем її підняла і на вставила на місце. Пальці геть не слухалися. Нарешті можна знову тиснути на кнопку «Плей». Диктофон загудів. Тиша. Отже ж, забула перемотати. Я перемотала плівку і змусила серце вгамуватися, бодай до 140 ударів. А моторчик диктофона тим часом блискавично впорався зі своїм завданням. Аж надто блискавично. Плей. Розслабтеся. Ось так. Добре. Розслабтеся. І слухаючи мій голос, дедалі глибше занурюйтеся в... Тиша. Я затимувала подих, приготувавшись вловити найтихіший звук, але не почула жодного. Більше ані звуку. Батарейки здохли ще тоді, як почався запис. З пересердя я розплакалася. Мене душив напад ненависті до самої себе. Нащо я, ідіотка, щодня ретельно стирала попередній запис, щоб зробити новий? Ще й боялася, що звук буде гіршої якості, якщо накласти один запис на другий. Знову страх. Самі страхи. Страхи керували моїм життям навіть у дрібницях. Перш ніж вийти на роботу, довелося випити велику шклянку води, витерти сльози і заспокоїтися. У цьому інциденті був принаймні один плюс. Я остаточно прийняла рішення здобути тип особистості номер 7 Цього разу послухаю запис, хай там що. Кому, 17 січня 2018 року. На терасі кафе Джорджо Сем чекав сніданку. Усе чекав і чекав. Чому європейці такі повільні? У Сполучених Штатах він би вже давно поснідав і взявся до роботи. Дивовижний краєвид на озеро не вгамовував нетерплячки. Сем не здатний сидіти, склавши руки. Він узяв мопілку і набрав асистентку. «Доброго ранку, Дженніфер, це Сем». «Доброго ранку. Маєш новини про піаніста? Вийшла на нього?» «Я б тобі одразу повідомила Семе». «Гаразд, слухай, зроби все, що зможеш». Цей тип явно відігравав важливу роль в історії Шердон. Якщо він ще живий, треба докласти усіх зусиль, щоб до нього дістатися. Можеш на мене розраховувати, Семе? Знаю, але поквапся. Побачивши молоденьку брюнетку із блакитними очима, яка несла фантастичну тацю із запашною теплою булочкою щойно з печі, справжньою італійською кавою, Фруктовим салатом і свіжим вранішнім хлібом сам умить пробачив закладу довге очікування. Не можна мати все й одразу. Ліон, 22 червня 1964 року. Зустріч з Оскаром Фірманом була напруженою. Я обурювалася, що під час сеансу він навмисне видозмінював особистість номер 6 щоб вона відрізнялася від моєї природженої. Як я й очікувала, він захищався, наполягаючи, що всі люди з певним типом особистості мають спільні риси, але в поведінці проявляють їх по-різному. Це й робить кожного із нас унікальним. Я вже не вірила жодному слову цих нісенітниць, але фірмен був мені ще потрібен. А як щодо типу номер 7 Це позитивніша особистість порівняно з номером шість? Особистість не судять. А я й не прошу вас судити. Я питаю, чи вона позитивніша. Це ж і є судження. Я ледь тамувала поривання скрутити йому шию, але глибоко вдихнула, щоб заспокоїти нерви. Я от що хочу дізнатися. Чи має людина із цим типом особистості позитивніший моральний стан? Фірмен озвався не одразу. Можна й так сказати. Тоді я хочу цей тип. Що? Навійте мені тип особистості номер сім. Він зітхнув. Нагадую вам, що ви не випробуєте їх усі і що вороття немає. Я свердлила великого магістра поглядом. Навійте мені тип особистості номер 7 Побачивши, як гаруй жебрак, я ледве стримувала сміх. «Благаю вас», – старанно скиглив він, – «мені нічого їсти». Він був огрядним, пухкеньким, видно, любив попоїсти і себе не обділяв. Я добровільно віддавала гроші тим, хто цього потребував. А цей комедіант аж ніяк не належав до знедолених. Я ані на мить не повірила шарлатану. «Я щодня голодний». «Ага, я теж», – сказала я собі. «Щонайменше тричі на день». «Ви досягли успіху в житті, ви маєте таланти, маєте гроші. Давай-давай, лезь нам. Якщо ви жалієте для мене копійки, у вас нема серця». Зрозуміло, давить на жалість, лестить, викликає почуття провини, стратегія в три етапи. А ти молодець, друже. Жебрак походжав поміж сидіннями фунікулера. Дивно, що люди давали йому гроші, не усвідомлюючи, що їх дурять. Телепні, це ж треба бути такими легковірними. Жебрак знав своє діло і цілком заслужив на ті копійки. Певно, він заважив, що я розгадала його хитрість, бо дійшов до мене, грошей не попросив. Я вийшла на набережну, міркуючи про Оскара Фірмена. Може, я марно вигадую про нього всяке. Усі очільники сект вдаються до фінансових чи сексуальних зловживань, а часто і до тих і до тих. Фірмен не хотів ані моїх грошей, ані мого тіла. Коли я дочапала до корабля, сонце вже добряче припікало. Обіцявся спекотний день. Треба, щоб співробітники нагадували туристам наші правила. На борту забороняється ходити із голим торсом. Я зробила обхід команди, щоб з усіма привітатися, підняти декому настрій, а декому дати вказівки на день. Щойно я зайшла в кабінет, задзвонив телефон. «Пані Шердон? Слухаю. Морі Спіне» керівник відділу зв'язків із громадськістю мерії Ліона. «А, так, як життя?» «Дуже добре у вас. Краще не буває, дякую. Я телефоную уточнити, чи все йде за планом до нашого фуршету через два дні?» е, «Та ні, ви помилилися, фуршет відбудеться рівно за місяць, день у день». «Як це? О, Боже, ні, ні! Це ви помилилися? Що ви кажете? За два дні це точно! У нас все розплановано!» Він панікував. Сміхота та й годі. «Та я пожартувала, пане Піне. Не хвилюйтеся. Усе за планом. На післязавтра». Піне полегшено видихнув. «Ви мене налякали. Розумієте, це була б катастрофа. У нас же мер та імениті гості, уявляєте?» Та, звісно, годі, усе пройде чудово. Тільки, ну, я поклала слухавку, знову пролунав дзвінок. «Доброго ранку, Сибіль!» – почувся протяжний голос. «Це Домінік». Домінік був моїм другом дитинства, який уже давненько лежав у лікарні через якусь рідкісну і серйозну генетичну хворобу. Ми довго не бачилися, але були вельми близькими. «Як ти?» Запитала я радісним голосом, щоб налаштувати його на позитив. Важко, тримайся, не можна пускати руки. Я хотів тобі сказати, ну, привітатися, і ще йому тяжко було говорити, бідолаха був у геть кепському стані. Ну ж, бо треба вірити в краще, не втрачай надії і одужаєш, неодмінно одужаєш. Твої б слова та боговуха, але лікарі, на жаль, кажуть, що... Ой, знаєш, не завжди треба слухати лікарів, інколи вони підривають бойовий дух. Але розумієш, головне вірити. Скажи собі, що ти одужаєш, позбудися цього лиха. Подумай про майбутнє, про все чудове, що будеш робити, коли вийдеш із лікарні. Треба мати непохитну віру, ні в якому разі не опускати рук. Знаєш, «Ти коли звідти вийдеш, ми влаштуємо велике свято, щоб це відзначити. Ну от, а зараз мушу бігти, я ж на роботі». Ми попрощалися, і я ще раз побажала йому триматися. Я без сумніву поліпшила йому настрій і пишалася собою. Три дні. Зосталося три дні, щоб переконати Шарля утвердити мене на посаді а Іван Рафо інвестувати в корабель. Цілком реально, та я відчувала, що мені це не до снаги. Шарль був не таким уже і міцним горішком. Піддавався впливу і шанси отримати від нього відсіч практично нульові. Я справді могла його переконати. Із Рафо складніше, але він був настільки послідовним у своїй раціональності, що напустити на нього туману було за виграшки складуємо дві чи три таблички економічних показників, що матимуть вельми презентабельний вигляд, за потреби пограюся з цифрами і будуть йому блискучі результати. До того ж, у мене в голові зароджувалося безліч ідей про все, що можна зробити на кораблі. Я збагнула, що досі була конформісткою, задовольняючись управлінням наявними ресурсами і не приносячи нових ідей. Тепер же нові ідеї були в мене ключем. Одній, «Запальніші за інші. По-перше, я вирішила запропонувати щасливу годину до обіду. Геніально, геш? Усі влаштовують таку годину ввечері. Добре, от тільки в обід люди теж можуть заскочити на чарочку, якщо ми привабимо їх ціною. А потім зостануться на обід. От і все. Джекпот. Особливо, коли ми їх спокушатимемо». О, до речі, це нагадало мені про суперський фокус, як заманити до нас перехожих у годину чаювання. Спрямувати кухонну вентиляційну трубу в бік набережної. Нехай спокушаються пахощами гарячих печивок медлен, шоколадних тортиків і коржиків. Стриматися неможливо. Такими темпами мільйонці через нас погладшають за кілька тижнів. Треба підписати угоду з кардіологами нашого кварталу. Нехай платять мені заслужені комісійні. Бобі-бобічку, люби-бобі, гей! Нарешті приперся. Виглядав якимсь прибитим. Та ще штани мокрі між ногами. Мабуть, знову побачив кралечку і засунув лід у труси. Оторжака! Милий мій, не треба страхатися, коли я тебе гукаю. Знаєш, я не кусаюся. Ні, але... Забурмотів він, зашарівшись. «Слухай сюди, Бобі, ось що ти маєш зробити. Мені потрібні відріз тканини і трубка». Я втаймничила його у два мої проєкти з таким ентузіазмом, що він прожогом кинувся виконувати доручення. Оце круто! Ідея привабити відвідувачів знижками в щасливу годину надихнула мене змінити підхід загалом. А що, як ми перейдемо на доступніше позиціонування із суперконкурентними цінами та їжею для широких мас? Зрештою, враховуючи стан судна, не було сенсу дбати про високу якість. Можна навіть вигадати креативні страви, як от покращені сендвічі. Наприклад, о, геніально! Запропонуємо сучасніший сендвіч. Рублений біфштекс посередині розмазаної навпіл круглої булочки – Можна додати кружельце цибулі, трішки кетчупу. Вийде оригінально, замість традиційного бутерброда з маслом і шинкою. Хіба ні? Який жах, заявив Родрігез, з яким я поділилася ідеєю. Дурня і ніколи не приживеться. Це геть не в ліонському дусі. Ну, гаразд, із мецем треба обережно». Мені аж ніяк не хотілося розбиратися з емоційними драмами шеф-кухаря, якого ніхто не розуміє і змушує видавати шедеври за бестінь. Родріге такий, що всім настрій зіпсує. Ні, дякую, хай там як, у мене виникла ще одна ідея, ще краще. Просувати концертну програму нашого корабля. Завжди жива музика з ранку до ночі. Ми мусимо зробити ставку на музику, щоб привабити молодь і стати музичним закладом Ліона. Модним місцем, де захочуть виступати всі артисти. Я зробила обхід корабля, щоб з усіма поспілкуватися, І мені вдалося заразити ентузіазмом інших. Уся команда була в захваті від моєї ідеї. Усі в неї вірили. А я – найдужче. Я вже уявляла, як щодня до мене приходять артисти. На гроші Американського інвестиційного фонду придбаємо найновішу звукову апаратуру. Здобудемо успіх. Людям доведеться бронювати столики за кілька тижнів. «Гаразд, дуже добре», – сказав мені Шарль. «Я не проти». Його мовою це означало «стрибаю до стелі від радості». «Тож прошу вас», – додав він, – «підготувати документи для мерії, щоб отримати необхідні дозволи». «Дозволи? Ну так, на шум». Треба оформити відповідні документи із зазначенням децибелів, рівня звукоізоляції тощо. Інакше сусіди будуть скаржитися. Я Явмент уявила всі ці адміністративні клопоти, бланки, за якими треба ходити до мерії. Причому по чотири рази, бо папери для заповнення видають по одному, а не одразу всі. Ох, бюрократія. У мене вже стояли перед очима угоди, які доведеться укладати з усіма артистами. Кожний зі своїми примхами. Та я ж загнуся від цієї нудної довгої роботи. Проєкт уже не видався мені чудовим, і я стала обмірковувати іншу ідею, яка щойно в мене виникла. Ідеї фонтанували з мене, наче шампанське із пляшки, яку струснули перш ніж відкоркувати. Нова ідея була справді геніальною. Кілька стоянок на набережній. Графо згадував про це. Навіщо ми прикипіли до одної місцини і щодня боремося з ресторанами Прескілля з місцеву клієнтуру? Ми не користаємося з головної переваги корабля – мобільності. Ми ж можемо щодня змінювати локацію, переміщуватись соною, обороною, від Макрона до Відня, ба навіть далі. Можна розробити маршрути як на турне в артистів і подбати, щоб клієнти чекали на нас, а ще краще – бронювали місця заздалегідь. Замість чекати клієнтів, ми зробимо так, що клієнти чекатимуть нас. У моїй уяві вийшов захопливий фільм, і я вирішила поділитися враженнями з усією командою за столом. До того ж перспектива їсти на самоті мені аж ніяк не вабила. Веселіше буде приєднатися до офіціантів, і всі вважатимуть мене крутою директоркою, що не відокремилися від гурту. Схоже, вони справді були раді мене бачити – і, чесно кажучи, це я створила особливу атмосферу за столом. Я була в ударі, де й взялося повно історій та анекдотів. Щось підштовхувало мене розповідати все більше і більше. Здавалося, всі чекали від мене, щоб я спрямовувала бесіду і створювала душевну обстановку. Їжа, яку Родріге нам згодував, була вельми апетитною, і я охоче наминала її. «Не варто поїдати стільки сосисок». Порадив мені карантин. Вони спричиняють тамбос. Терпіти не можу, коли зі мною діляться негативною інформацією, хоча я не прохала поради. А тобі варто було б поїдати їх більше, відрубала я. От побачиш, сосиски спричиняють усмішки, а усміхатися корисно для здоров'я. Я ж про тебе турбуюся. Нещодавно проводилося дослідження, яке довелося, що коли їсти менше і якісніше продукти, проживеш довше. Не знаю, чи ескетичне життя дозволяє прожити довше, зате впевнена, що коли їсти сумовито, життя точно здається довшим. Після обіду я заскочила в кімнату для відпочинку випити кави. Манон шукала своє горнятко рожеві сердечка серед гори посуду в раковині. Я ледь не розреготалася. Як же це тупо – витрачати стільки часу на пошуки замість швидко мити горнятко ще разу після використання. Марко курив, попиваючи й собі каву. На ньому була надміру відкрита майка, що пасувала до його мужицького стилю. «Лихо та й воді», – сказав мені Родріге. «Марко хвилюється за сина». Йому вже три роки, а досі не говорить. Лікарі розводять руками. «Радій!» – мовила я до Марко. «Ейнштейн заговорив у чотири роки. Може, у тебе росте новий Ейнштейн?» Повертаючись у кабінет із кавою в руці, я посміювалася під ніс. Радше новий Тарзан. У коридорі мені зустрілись офіціантка Жулі. «Чого похнюпилася?» – спитала я. «Та переживаю за маму. Я пошкодувала, що напросилася на відвертість. Лікар діагностував у неї хворобу Альцгеймера, пояснила Жулі. Отакой, це жахливо, я приголомшена. Але їй буде краще, якщо ти не втрачатимеш надію. Не треба заживо її ховати, інакше так воно і станеться. Та я не знаю, але для неї це дуже тяжко. Я була з нею, коли лікар поставив діагноз. Вона абсолютно шокована. Нелегко дізнатися, що в тебе Альцегеймер. Уявляю, поспівчувала я, попрямувавши до себе. Якщо тебе це втішить, воно однаково скоро про це забуде. У кабінеті я взялася складати прогнозну фінансову звітність на поточний місяць. Це було нудно, і я вирішила лишити марудну справу на потім. ліпше потревенню із нашим другим аудитором. Використай своє вміння спокушати і переконувати. Іван Рафос сидів у своїй каюті. На столі медкабінету лежали стоси паперів. Аудитор уважно вивчав наші рахунки. «Ну як лікарю ми будемо жити?» – грайливо поспиталася я, обрадувавши його найгарнішою посмішкою. Він не зреагував. «Пропоную вам зараз порозбиратися з усім», – сказала я. «Як просувається аудит? Яку додаткову інформацію я можу надати?» Я помітила, що він вагається, тому одразу пішла в наступ. Ходімо зі мною, посидимо в барі. Оці порі там нікого немає, і нам буде зручніше, ніж тут, у темряві. Рафу підвівся мені на втіху. Коли змушуєш людину фізично переміститися в обраному тобою напрямку, вона й ментально налаштовується на твою хвилю. Ми всілися на табурети за барною стійкою, і я ледве стримала посмішку, прочитавши написи на Джефові дості, що мали нагадати туристам про наш дрескот. На щастя, Рафо сидів спиною і не бачив їх. Чоловіки без футболок не обслуговуються. Жінки без футболок не отримують рахунка. По обличчю Рафо стікав під. Він парився в сірому костюмі і кроватці, затягнені на шиї, наче садомазохійський аксесуар. Я уявила його рачки, а себе господинею, що вигулює його на мостику, тримаючи за краватку повідець. Я розповіла Рафо про свої проєкти, не забувши про лестощі. Нагадала, що це він подав мені ідею зі зміною локацій. Я старалася наводити раціональні аргументи, а також пустилася в неймовірні прогнози, представивши їх як навмисне песимістичне з тим, щоб урахувати непередбачувані ризики. Він кивнув на знак схвалення моїх задумів. Людей, що видаються складними, якраз найлегше дурити. Але наскільки я зрозумів, через річкові регламентації доволі складно отримати дозволи. Дідько, забула про цей нюанс. Я над цим працюю. Менше з тим, потурбуюся пізніше. Та ще побачимо, чи будуть на нас скаржитися. У мене завжди знайдеться рішення. Решта дня минула чудово. Я була налаштована на позитив і пишалася цим. Я почувалася креативною і була впевнена в своїх ідеях. Я легко взаємодіяла з людьми і тішилася тим, що розумніше за інших. Я сприймала світ як величезний дитячий майданчик, де можна розвиватися і отримувати інтелектуальні або фізичні задоволення. Я прагнула активної діяльності, зустрічей і стимулів будь-якого штибу. Чесно кажучи, мені сподобався новий тип особистості. Якщо і був один мінус, то в тому, що мені постійно кортіло шукати задоволень у кожній ситуації. Я всюди знаходила поле можливостей. Що замість вдовольнятися тим, що маю тут і зараз, вигадувала на чому примножувати задоволення чи забезпечити інтелектуальну гру? Тож мені більше подобалося будувати плани, ніж проживати теперішні миті. Я жила майбутнім, радше, ніж теперішнім. Телефонний дзвінок вивів мене із заціпаніння. Це була Ен, дружина Домініка, мого друга дитинства, який уранці телефонував з лікарні. О, дуже рада тебе чути. Як там наш Домінік? Не думала, що доведеться тобі дзвонити майже одразу, як він. Енн. Уранць він сказав, що хоче тобі зателефонувати попрощатися, і як я розумію, він це зробив. То зараз я лише хотіла тобі сказати, все, його більше немає. Мені перехопило дух, і з важким серцем я поклала слухавку. В очах потемніло. Спілкуючись із Домініком, я старалася не втрачати позитиву і відмовилася почути його прощання». Замість вислухати, виявити ніжність, поділитися власними почуттями, подарувати близькій людині трохи людського тепла, я накинулася зі своїм недоречним оптимізмом. Я раніше не розуміла, що позитив до кінчиків нігтів може віддаляти від людей. Поки я приглядала каталог готових десертів для ресторанів, на моєму лиці знову заграла усмішка. Цей постачальник пропонував навіть заморожені страви. Ніколи про таке не чула. Оце так невпинний прогрес. Шкода, що в нас у ресторані немає морозильної камери. До початку вечірнього концерту я попередила Палому, що мені потрібна весела музика, яка поліпшить настрій. Співачці, яка завжди всім готова прийти на допомогу, не довелося повторювати двічі. Увечері, збираючись додому, я заскочила проглянути записки в коробці для відгуків. Враження моїх підлеглих були дуже різними, наче в мені жило кілька особистостей. Якщо коротко, одна половина цінувала мою позитивну енергію, друга докоряла, що я всім розпоряджаюся, а сама нічого не роблю. Метаюся сюди-туди, що аж голові паморочиться. Створюю штучну обстановку і подеколи відпускаю образливі жарти. Усі записочки я викинула у смітник. Коробка для відгуків, то коробка для бовдорів. Час вертатися додому і переключитися на щось інше. Удома Натан розвалився на канапі із книжкою. Я піднялася в мезонін, перевернула шафу до гори дригом, поки не знайшла нещодавно коплену звапливу білизну. Причепорилася, а зверху накинула старий зимовий халат. Ще й не п'яла на голову чепчика, а тоді спустилася у вітальню. «Ти захворіла?» – стурбовано запитав Натан із канапи. Я наблизилася і ствердно кивнула, набравши вигляд гнилого трупика. «Чорт, хочеш трав'яного чаю? Аспірину?» Чи, може, тобі грілку? Я хочу, проказала я мертвецьким голосом. Тоді рвучко скинула халат тебе. і сілася йому на коліна. Наші погляди зустрілися. Йой, іди до мене, проморкотіла я. Розважимося. Жах! І чого чоловіки засинають одразу після кохання? Треба перезарядити батарейки, пояснив мені колись Натан. Ніби чоловік без свого хазяйства більше ні до чого не придатний. Мені от зовсім спати не хотілося. Я все прокручувала в голові думки, ідеї, плани, доки розмірене Натанове дихання не схилило мене до самоаналізу. Я усвідомила, що десь у глибині мого єства, маскуючись під душевне хвилювання, ховається стрес, що завдає мені страждань хоч я й намагалася його ігнорувати. Наче блискавка, що спалахує і поціливши миттю щезає, майнула мені думка, що стрес – наслідок усіх тих зусиль, яких я відмовлялася докладати або які відкладала на потім, аби уникнути страждань. Я не розуміла, що за прокрастинацію доводиться платити дорожче, ніж за дії. Цей стан породжувала й близька загроза звільнення що нависала наді мною, як домоклів меч. Той меч загроза висів на тоненькій, як волосинка ниточці. Увесь день я гнала думки про цю загрозу, вдаючи, ніби так, її нейтралізую. Раптом я пожаліла себе, що вскочила в цю халепу. Водночас я добре знала, що довго мучитися не доведеться. Незабаром гидке відчуття, нехай і корисно усвідомлювати правду, минеться. Бо я задію гумор або почну будувати плани, а це значно захопливіше, ніж дошкульне самокопання. Натан захропів. Мені досі не спалося і кортіло послухати запис на диктофоні. Час нарешті дізнатися, що той пройде Оскар Фірмен нашіптував мені, поки я була в трансі. Я вислизнула з ліжка і відчинила шафу. Дверцята скрипнули, як у фільмі жахів категорії Б. А, що таке? Нічого, нічого, люби, спи. Я загорнула диктофон у футболку, спустилася і зачинилася в кухні. Якраз схоплю шматочок шоколаду. М -м -м. Після ночі кохання ніщо не зрівняється з долькою шоколадки, що тане в роті, розбавляючи задоволення. Я ввімкнула радіо на тихий звук, щоб збити Натана із пантелику, коли бува прокинеться. Потім спокійно всілася за столик, перемотала плівку на початок і натиснула «плей». Цього разу все працювало добре. І почувши низький протяжний голос Оскара Фірмена, який пропонував розслабитися, я мусила опанувати себе, щоб не впасти в транс. Якісь підбадьорливі слова... Якісь дивні формулювання, речення із синтаксичними помилками, паузи. Далі психологічні настанови, що вочевидь перегукувалися з моїм нинішнім типом особистості. Потім знову пауза, цього разу триваліша. А тоді наче з огорненої мороком далини пролунав голос, від якого кров холола в жилах. Я почула напучення і вжахнулася. В глибинах вашого єства, у душі, залягає страх, потаємна тривога. Страх бути чогось позбавленою і страждати. Страх бути людиною неповноцінною в очах інших. Отямившись, ви все забудете. Але цей страх, лишаючись у глибині підсвідомості, визначатиме кожний вчинок у вашому житті. Дивно. Але по щоках у мене текли сльози, і я не могла пояснити собі чому. Нарешті заспокоївшись, я поклала диктофон у сумочку. Не дозволю цьому пройди-звіту навіювати мені нестерпну тривожність. Я мусила діяти. Він за все відповість. Бульвар Георга V, Париж, 22 червня 1964 року. Вечір. У залі засідань із білісінькими стінами, оздобленими ліпним декором, Іван Рафо сидів на самоті за овальним столом. Чекав, переглядаючи свої записи. Вікно було прочинене, і час від часу з надвору долинав гул машин. І з хвилини на хвилину мав підійти шеф, який нині дочитував звіт. Між тим, Іванові Рафо все не йшла з голови загадкова Сибіль Шердон. У звіті він мусив визнати, що не спроможне дати їй характеристику, достоменно визначити її риси характеру. Ця молода жінка була абсолютно непередбачуваною. Ніколи, геть чисто ніколи Рафу не зустрічав схожої жінки. Щодня йому здавалося, що він намітив якусь схему її поведінки із певною послідовністю і нарешті зрозумів цю людину. Та наступного дня схема вже не працювала. Із Сибіль відбувалася дивовижна трансформація, ніби це була вже інша людина. Неймовірно, чудернацько. Із цього погляду аудитор визнав у звіті свій провал. Непокоївся він і про решту висновків щодо організації, управління, персоналу, продуктивності і маркетингу. Попередня інвестиція виявилася невдалою з його вини. Якщо він провалить і цю справу, йому гаплик. Через непослідовність Сибіль-Шердон зростали ризики і ускладнювався аналіз. Отож Рафу не рекомендував вкладати гроші у це підприємство. Двері відчинилися, і усміхнений шеф із білявим волоссям зайшов у залу. Іван Рафу мав би вже звикнути, проте цей здорувань щоразу вражав його своїм зростом. «Сидіть, сидіть», – мовив шеф до Івана і собі сів у фотель у кінці столу. «Добре», – сказав він, – «я врахував твій висновок, але, гадаю, цей корабель – навпаки для нас чудовий проєкт. Вочевидь, із криворукою командою доведеться попрацювати, щоб справа далі розвивалася. Треба замінити нинішніх працівників справжніми фахівцями, за винятком очільниці ресторану. Усі інші, схоже, безнадійні». Іван мовчки слухав. «Отже», – вів далі американець, – «мій план». Інвестуємо, вимагаємо від власника негайно звільнити директорку, якась вар'ятка, згідно із твоїм звітом. Потім призначаємо тебе на її місце. І ти працюєш місяців шість чи вісім. У тосталь, щоб дійснити всі необхідні звільнення і сформувати нову команду. Що скажеш?» Не вимовивши ані слова, Рафо кивнув. Несподівано для себе він розгубився, хоч мав б радіти. Для нього нагода кілька місяців покерувати рестораном була чудовим реваншем за дитинство, отруєне провалом батьків. Може, то через аквафобію? Звісно, це його тривожило, але досі ж вдавалося себе контролювати? Ні, було ще щось, але що? Збентежений аудитор вийшов із паризького бюро. Він вирішив скористатися вечором у Парижі для побачення із професіоналкою, з якою регулярно зустрічався. Викликав таксі і поїхав до її кубла. «Почекайте, я на 10 хвилин», – попрохав Рафо водія. «Потім поїдемо на Ліонський вокзал». «Згода». Професіоналка була вільна, і Рафо почимчикував за нею сходами. Вона йшла попереду, цокаючи по сходинках високими підборами. Вони піднялися на останній поверх, де була її кімната, огорнена п'янкими пахощами. «Головне, ані звуку, не стогни і не кричи!» – звелів її Рафо, коли вона роздяглася. «Та знаю, знаю!» За чверть години спітніли і засмучений Рафо сів у таксі. Нічого не вийшло. Дівчина випробувала все та марно, без результату місія неможлива. Річ у тім, що Рафо був надто стурбованим, і з голови не йшов образ Сибіль Шардон. Ця незбагнена жінка зводила його з розуму вона була здатна на все в одній людині поєднувалися схильності, примхи, принади і чесноти всіх жінок. Це виходило за межі розуміння. Це було надприродно. Зрештою Рафоус усвідомив, що сам він монолітна, передбачувана, посередня людина. Йому довелося зізнатися собі, що він одержимий Сибіль Шердон. Він збагнув, що думав про неї вдень і вночі. Вона була єдиною жінкою у світі, наділеною стількома рисами. Ця багатогранна особистість перевершувала його в усьому. Це геть збили його з пантелику. Він відчував таке вперше в житті і не знав, що робити із цим почуттям. Таксі довезло його до вокзалу, а ввечері потяг, скрегочучи колесами, спинився в столиці Галії. Рафо одразу подався у свій готель. Усі ніч йому снилася Себіль Шердон. Прокинувшись, чоловік дійшов приголомшливого висновку. Він закохався. І сам був вражений цим дивовижним відкриттям. Хіба ж він завжди не повторював собі: у житті розум переважає над почуттями. Отже, він зробився дурним. На диво, його це влаштовувало. Я натиснула кнопку стоп на диктофоні, поки під дахом огорнула тиша. Оскар Фірман не уникав мого погляду ба навіть не виглядав збентеженим. Я змусила собі зберігати спокій. Отже, що скажете? Він не квапився. Спокійно взяв склянку води із круглого столика біля його крісла і спокійно відпив. Я продовжила. Як ви поясните ці підлі слова? Він знову попив води, усе ще незворушно. Прихід дитини у світ супроводжується глибокою травмою – розставанням. Дитину, що була одним цілим із матір'ю, раптом відрізають. Вона фізично відокремлюється. Так само і на різних етапах життя. Зміни є позитивними, але перехідний етап дається тяжко. Я промовчала. Я вам уже пояснював, що особистість слугує засобом для того, щоб зрозуміти світ – і підлаштуватися до нього, наділити події переконання сенсом, а також вижити у світі, несвідомо адаптуючи під нього свою лінію поведінки. Я так і не промовила ні слова. Оскільки дитина приходить у світ травматично, не дивно, що для особистості, яка надалі в неї формується, характерна тривожність, щось на зразок великого невиправданого страху, ілюзії. Більше ми нічого не знаємо про причини формування цієї ілюзії. Дехто вважає, що така дитина підсвідомо пояснює собі розставання із матір'ю, гадає, що її вигнали, бо в ній якась проблема, дефект, і все життя силкується його компенсувати. Це лише гіпотеза, і довести нічого неможливо. Окрім того, у глибині єства кожного типу особистості ховається характерна для нього ілюзія. Тривога, що слугує ядром цієї особистості і визначає всі її риси. Оскар Фірман замовк, а я, перш ніж відповісти, довго пильно дивилася на нього. Його монолог аж ніяк не скидався на спробу виправдатися. Йому й справді нічим було дорікнути. Одну із тривог винавіяли мені словами, які я почула на записі. Він кивнув а в попередні рази навіювали інші тривоги. Існує дев'ять типів особистості, у кожної своя визначальна тривога. Мені неприємно, що ви запрограмували мене на ці жахіття, замінивши ті, від яких ви потерпали раніше. Це ви так кажете. Він знизав плечима, насупився і скрушно зітхнув. Так і є. Мені здалося, наче я у пастці, наче в мене вкрали свободу. Я хочу, щоб ви позбавили мене цього. Усіх страхів, тривог, ілюзій, які завдають страждань. Фірмен сумовито посміхнувся. Замінити їх легше, ніж прибрати. Я не хочу носити в собі тривожність. Я хочу, щоб у мене не було запрограмованих настанов. Я хочу мати свободу вірити, у що заманеться. Боятися і тривожитися на власний розсуд. Ми не вибираємо, що вірити, чого боятися і про що тривожитися. То я хочу, щоб мої страхи були реакцією на те, що зараз відбувається в моєму житті, а не наслідком ілюзії, що мною заволоділа. Людина позбавлена ілюзій – це людина позбавлена особистості. Ми про це вже говорили. Я піймала його на слові. Дуже добре, у такому разі я погоджуюся її позбутися. Мої слова на чолоною розляглися великим покоєм. Фірман підпив води і затримав шклянку у руці. Але я не в змозі забрати у вас особистість. А хто ж у змозі? Він довго мовчки дивився на мене, а тоді проказав: Ви, як це? Тільки ви пройди світ відгрався зі мною. Він мав приховану мету, невідомий мені намір. Я ніколи не доб'юся від нього того, що мені треба. Він смикає за мотузочки у своїй грі, а я не знаю ані її правил, ані мети. Тієї миті в мене було два бажання. Звільнитися від навіяної ним тривоги, що була неприйнятною, і дізнатися про всі мотузочки, за які він смикає. Усі таємниці моделі типів особистості. Фірмен грався моделлю, а я більше не могла бути об'єктом цієї гри. Скажіть мені, які два останні типи моделі? Це знання, як вам відомо, бережеться виключно для членів братства. Тож єдине, що я можу зробити, навіяти вам передостанній тип особистості, номер 8 Але на цьому ми зупинимося. Але для того, щоб стати членом братства, треба взяти на себе зобов'язання. Двічі на тиждень залучати новачка впродовж усього мого життя, чи не так? Лише до вашого 80-ліття. Враховуючи, що нині середня тривалість життя серед жінок 65 років, то новачок радше приведе мене, а то на цвинтар. Фірмен усміхнувся. Як же бути? Зобов'язання не мій коник особливо від сьогоднішнього ранку. Думка про те, що мені доведеться на все життя занапастити два вечори на тиждень, була нестерпною. Це виходило за межі моїх можливостей. То що ж лишалося? Випробувати тип 8, знаючи, що воротя немає, і не маючи певності, що цей тип мені пасуватиме? Надто ризиковано. Ситуація була дражливою, адже я мусила прийняти довгочасне рішення Яке визначить моє подальше існування, від якого так чи інакше залежатимуть мої думки, емоції, реакції і стосунки до скону. Але я боялася піти на ризик і дістати жахливі страждання із невідомим типом особистості номер 8 Звісно, всі типи несуть із собою певний набір страждань. Тепер я це знала, та все ж дошкуляють вони по-різному. Нинішня ж моя особистість, чесно кажучи, принесла мені доволі приємну безтурботність та оптимізм. «Я прийняла рішення», – озвалася я. «Яке?» «Хочу зберегти тип особистості номер сім».